Agatha Christie Sibyl Burnetnek, aki mindig szeretett világot járni. Első rész. Szereplők a felbukkanásuk sorrendjében. Egy. Nézd már, mondta Mr. Burnaby, a három koronához címzett kocsma tulajdonosa, és oldalba bökte mellette pipázgató cimboráját. Linet Rageway! A két atyafi nagy kerek szemmel és kisét tátvafelejtett felejtett szájjal meredt a hatalmas piros Rolls Royce-ra, mely most állt meg a város posta hivatala előtt. Karcsú, fiatal leány ugrott ki belőle, kalap nélkül, nagyon egyszerűnek látszó, de méreg drága ruhában. Aranyhajú, álomszerűen szép, de határozott arckifejezésű leány volt. Ilyen jelenséget sohasem láttak még a derék Malton Underwood beliek. Gyors határozott lépésekkel sietett be a hivatalba. Ő bizaz, Bicentett Bernabe. halkan folytott lélegzettel súgta. Nem is tudom, hány milliója van. Már vagy százezer dollárt elköltött itt nálunk, mióta megvette a birtokot. medencét akar építetni, meg olasz kerteket, meg tánctermet. A kastélyt félig már lebontották, és újraépítik. Pénzt hoz nekünk, bólintott elégedetten a másik, kopott ruhájú ösztövér férfi, de egy kis irigység is volt a hangjában. Mr. Burnaby egyetértően biccentett. Pénzt biza? Nagy dolog ez Molton underwood -nak. mindannyian talpra állhatunk. Nem úgy, mint Sir George idejében. Neki a lovak tettek be, vont vállat Mr. Burnaby. Mindig pehes volt. – Vajon mennyit kapott a kastélyért? – Úgy hallottam, ezret A másik ember füttyentett. – És azt mondják, még vagy ugyanennyibe kerül majd az építkezés. – A csudába! Honnan lehet annyi a valakinek? – Hogy honnan? – Amerikából. Ennek a leánynak az anyja valami híres milliómosnak az egyetlen gyermeke volt. Mint a mesében, igaz, cimbora? Linet előbukkant a sötét kapuajból, beszállt a piros kocsiba, és elsuhant. Az ösztövér férfi soká bámult utána, azután megszólalt. Hát, azért mégis azt mondom, hogy ez nem járja. Szép is, gazdag is. Sok ez egynek. Ha egy leány ilyen gazdag, akkor minek kell még szépnek is lennie? Némely ember mindent megkapjon, más meg semmit. Nincs rendben itt valami. Kettő. Idézett a Déli Black társasági rovatából. A sem a tantétterem vacsora vendégei közt látták a szépséges Lynette Ridgeway-t, méltósága Joanna Southwood, Lord Windlesham és Mr. Toby Bryce társaságában. Miss Ridgeway, mint az közismert, mellő is Ridgeway és felesége Anna Hartz gyermeke. A leány nagyapjától, Leopold Hardstól igen igencsinos summát örökölt. A Bájos Linet a társaság csillaga, és az a hír járja, hogy nem sokára bejelentik az eljegyzését. Annyi bizonyos, hogy Lord Windle sem Fülig szerelmes belé. 3. Öméltósága Joanna Southwood Linet hálószobájában ült Woodhallban. Drágám, ez olyan gyönyörű, hogy ennél tökéletesebbet már képzelni sem lehet. Az ablakból széles napos mezőkre, s a távoli erdő kék árnyékaira nyílt kilátás. Ugye, gyönyörű, mosolygott boldogan Linett, s odakönyökölt melléje az ablakpárkányra. Csupa ragyogás volt, csupa fiatalság, élet. Mellette a 27 éves, kisé csontos, keményvonású Joanna Southwood valamiképpen sápatnak, színtelennek tűnt, bár hosszúkás, okos, kisé ravasz arca gyönyörűen ki volt festve. És hogy milyen ügyesen elintéztél mindent, hány ember dolgozott a terveken? Három. No, és milyenek ezek az építészek? Nem hiszem, hogy valaha találkoztam volna egyel is. Rendesek. Bár néha kisé álmodozónak tűnnek. De te mindent helyre tettél, nem igaz édesem? Te aztán nem álmodozol. Joanna kezébe vette az ötöző asztalon heverő fehér gyöngycsord. Gondolom ez igazi, ugye, Linet? Természetes. Neked természetes, drágám. Más ugyancsak nem tartaná annak. Mások tenyésztett gyöngyöt, vagy éppen hamis gyöngy sort hordanak, amit a Woolworth-ben vettek. Remek, szép gyöngyök, és tökéletesen illenek egymáshoz. Mesebeli összeget érhet ez nyaklánc? Kisé közönséges, nem gondolod? Jaj, dehogy, drágám, egyszerűen csodaszép. Mennyit ér? Úgy ötven ezer dollárt. Rengeteg összeg. Nem félsz, hogy egyszer ellopják? Nem. Állandóan hordom, és különben is minden ékszerem biztosítva van. Drágám, ne haragudja kérésemért. Felpróbálhatom. Rajtam lehet legalább ebédig. Még sohasem volt ilyen gyönyörű ékszerem. Linet nevetett. Hát persze, ha jól lesik, Tessék. Tudod, Linet, igazán irigyellek. Itt állsz húsz évesen, gazdag vagy, szép vagy, még hozzá okos is vagy, és egészséges. Mikor is leszel 21 éves? éves? Jövő júniusban. Akkor leszek nagykorú. Nagy ünnepélyt ülünk majd Londonban. És akkor hozzá még majd Charles windlesham A lapok tele vannak a plegykával, már is. És ő igazán oda van érted. Linet megvonta a vállát. Még nem tudom. Egyelőre igazán nincs kedvem senkihez férhez menni. Milyen igazad van? Azt hiszem, ha valaki férhez, megy, sohasem lehet már olyan boldog és szabad, mint leánykorában. Élesen csengett a telefon. Linet felvette a kagylót. Az ilas jelentette: Miss de vára vonalban, kapcsoljam, kisasszony. Benfor? Hogyne? Természetesen. Kapcsolja gyorsan. Halk kattanás, aztán zengő, édes üdeleányhang. – Halló! Miss Ritchway? Linette? Te vagy az? – Jackie! Drágám! Ezer éve nem hallottam rólad. – Igazad van, elég csúnya volt tőlem, de most nagyon szeretnélek látni. – Mielőbb? – Nem el hozzám, Jackie? – Drágám, gyere! Ide az új birtokomra! – olyan örömem lenne, megmutatnék mindent neked. Szívesen jövök. Akkor hát ugorj gyorsan vonatra, vagy valami kocsira. Várlak. Van egy rozoga kis kétülésesem, sem. Tizenöt fontért vettem, és igazán remekül fut, de olykor rakoncátlankodik. Ha te a időre nem vagyok ott, tudhatod, hogy megint rájött a bolondóra. Viszont látásra édesem. Linet letette a kagylót. Ragyogó arccal fordult Joanna felé. A legrégibb barátnőm, Jacqueline de Belfort, együtt voltunk az intézetben, Párizsban. Szegénykének nagyon nehéz a sorsa. Az apja francia gróf volt, az anyja dél-amerikai. Az apja megszökött valami nővel, az anyja meg pár éve vesztette el a vagyonát a tősdén. Jackie egy fillér nélkül maradt. Nem is tudom, miből él két év óta. Joanna vérszínű körmét dörzsölgette a barátnője fényesítőével. Oldalt fordított fejjel figyelte, eléggé ragyog-e már. Drágám, mondta vontatott hangján, nem lesz kissé unalmas ez a látogatás? Ha valamelyik ismerősömmel ilyenféle szerencsétlenség történik, én egyszerűen megszakítom vele az érintkezést. Szívtelennek tűnik, tudom, de hidd el, nekik is kínos az ilyesmi. Meg aztán annyi kellemetlenségnek veszi elejét az ember. Mindig pénzt próbálnak kölcsön kérni, vagy ruhaszalont nyitnak, és az embernek csupa barátságból méreg drágán ízléstelen ruhákat kell vennie tőlük, vagy lá Kampaernyőt, batik munkát erőltetnek a nyakadra. Szóval, ha én ma elveszteném a vagyonomat, holnap már engem sem ismernél? Őszinte vagyok, drágám, nem ismernélek. Nem mondhatod, hogy nem mondom meg becsületesen. Én csak az olyan embereket tudom szeretni, akik sikeresek. Hidd el, majdnem mindenki így érez, de a többség gyáva ahhoz, hogy nyíltan kimondja. Mentegetőznek, hogy igazán borzasztó, hogy szegény Méri, vagy Emily, vagy Pamela folyton csak panaszkodik. A gondjai olyan keserűvé és kellemetlenné tették, szegény olyan különös lett. Na hát, milyen szívtelen vagy, Joanna? Csak gyakorlatias vagyok, mint mindenki más. – Én másképpen gondolkozom. – Te megteheted. Csinos, őszülőhalántékú amerikai vagyonkezelőd annyi pénzt a számodra, hogy a piszkos anyagiakkal nem kell törődnöd. – Különben is rosszul ítéled meg jacqueline folytatta Linet. Ő nem fog kölcsönkérni tőlem egy fillért sem. Már felajánlottam neki, hogy adok pénzt, de visszautasította. Büszke, nemes lélek. Akkor hát miért olyan sürgős egyszerre a számára, hogy veled beszélhessen? Fogadni mernék, hogy kérni akar valamit. Majd meglátod. Kicsit izgatottnak tűnt a hangja, az igaz, töprengett de ő mindent nagyon a szívére vesz. Tudod, egyszer a zsebkésével ment neki valakinek. Milyen izgalmas! Egy fiú kutyát kínozott az utcán. Jackie eleinte szitta, aztán el akarta rántani, de a fiú erősebb volt és ellökte. Erre aztán előzette a zsebkését és beledöfte a karjába. Micsoda lárma és csődülett támadt? Azt elhiszem, nagyon kellemetlen dolog lehetett. Lina szobalánya lépett be most. Halk kéréssel vette elő valami ruhát az öltöző fülkéből és kivitte. Mi a baj a Marinak? kérdezte Joanna. Úgy látom, sírt? Szegényke, sohajtott Linet, hiszen említettem már neked, hogy férhez szeretett volna menni. Egyiptomban volt valami munkája annak az embernek, és mert Mari olyan derékbecsületes leány, gondoltam, jó lesz, ha tudakozódom utána. Hát kérlek, kisült, hogy felesége van, és három gyermeke. Mennyi ellenséget szerzelte magadnak Linet? Ellenséget... Döbbent meg a leány. Johanna bólintott, és cigarettára gyújtott. Azt édesem, mert olyan felbőszítően ügyes és jó vagy. Mindennek utána jársz. Mindenkinek jót akarsz. Linett felkacagott. Tréfálsz, Johanna. Nincs nekem egyetlen ellenségem sem a világon. Négy Lord Windlesham egy cédrus alatt ült, és Woodhall kecses arányaiban gyönyörködött. A kastélyódon szépségét nem rontotta el semmi. Az új épületek és a hozzátoldások innen nem látszottak. A kies békés táj őszi napfényben fürdött. Mégis, ahogy bámulta, már nem is Woodholt látta. Még impozánsabb, erzsébetkori kúria képe előtte, hatalmas parkkal, komorabb tájban.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 Persze ajánlatos gazdag leányt elvennie, de azért nem szorítja annyira a szükség, hogy ne törődhessen az érzéseivel. És ő érezte a szíve mélyén, hogy szereti linetet. Akkor is elvenné, ha egy huncut penie sem lenne, ha nem ő lenne Anglia egyik leggazdagabb örökösnője. De éppenséggel, szerencsére, ő Anglia egyik leggazdagabb örökösnője. Pompás terveket szőtt a jövőről. Megszerezhetné a Rockdale falkát, Talán rendbehozhatná a nyugati szárnyat. Többé nem kellene bérbeadnia a skóciai vadászterületeket. Charles Windle sem álmodozott. 5. Négy óra körül rozog a kiskétüléses autó állt meg nyikorogva, szuszogva a kapu előtt. Kis karcsú, fekete hajú leány szállt ki belőle. Felszaladt a lépcsőn, és meghúzta a csengőt. Hamarosan bevezették a hosszú, tágas társalgóba, és egy feketébe öltözött zord komornyik kellőképpen gyászos hangon bejelentette. Miss de Belfor. Jackie! Linet. Windlesham kisé távolabb állt, és mosolyogva nézte a tüzes ifjú teremtést, aki viharosan ugrott Linet nyakába. Lord Windlesham. Ő itt Miss de Belfor, a legkedvesebb barátnőm. Határozottan csinos, gondolta a férfi. Nem kimondottan szép, de határozottan csinos, borzas, sötét hajával és bársonyos nagy szemével. Miután a bemutatkozáson átesett, úgy érezte, jobb, ha egyedül hagyja a két barátnőt, és tapintatosan elvonult. Jacqueline összehúzta az orrát, ha gondolkozott, mindig így tett, aztán felkiáltott. Vindül sem! Vindul sem! Tudom már ki ő! Olvastam az újságban! A jövendőbel id! még Linet! Igazán? – Még nem tudom biztosan – mondta Linet. – Drágám, úgy örülök, kedves férfinak tűnik! Ne siessd el! Még magam sem döntöttem el, mit gondolok róla. – Persze, ha valaki királynő, nem olyan könnyű dolog megválasztani az igazit! – ne légy olyan csacsi, Jacky! Miért lennék csacsi? Te királynő vagy! Emlékszel? Mindig így hívtunk az intézetben is. Ő felsége Linet királynő, a szőke Linet. Sa majesté, le Linet Leblond, És én, én a királynő leghűségesebb udvarhölgye voltam. Mennyi bolondságot beszélsz össze, inkább azt mondd el, hol voltál, merre jártál, mióta nem találkoztunk, egy szót sem írtál. Utálok levelet írni. Hogy hol voltam? Ó, számtalan helyen, állást vállaltam, hol itt, hol ott, csúnya és szeszélyes hölgyek mellett. Látod, drágám, nem volna jobb, ha, ha elfogadtam volna a királynő felajánlott kegyét? Hát, látod, szívecském, hogy őszinte legyek. Most ezért jöttem. Nem, nem pénzt kérek. Ennyire mélyre nem süllyedtem még, de valami nagy, nagyon nagy szívességet szeretnék tőled. Mit? Ha hozzámész ehhez a winnelsham talán megértesz. Jackie? Csak nem? De igen, drágám, mennyasszony vagyok. Láttam én, hogy valamiképpen megváltoztál. Még több az életked benned, Csak mert olyan boldog vagyok. Ki a vőlegényed? Beszél róla. Simon Doyle a neve. Magas, szélesválló, aranyos ember, Tudod, olyan egyszerű diákos kisfiús, Igazi regényhős. Szegény, akárcsak én, Soha nincs pénze, Nagyon jó családból való, De aféle elszegényedett ág. Devon söriek, Képzeld, úgy szereti a szabad természetet, a falut, és már öt egy városi irodában kellett körmölnie. Most pedig feloszlott a vállalat, és elvesztette ezt a keserves munkáját is. Linett, én meghalok, ha nem lehetek hamarosan a felesége. Meghalok, meghalok, meghalok. Ne csacsiskod, Jackie. De hidd el, igazán így van, bolondul szeretem, ő is bolondul szeret engem, nem bírunk egymás nélkül élni. Drágám, te aztán belebolondultál. Borzalmas az ilyen halálos szerelemlinet, az ember mindent, mindent feláldoz érte. Elhallgatott. Nagy sötét kitágult, és egyszerre valami tragikus homály borult rá. Kicsi megborzongott. Az ember szinte megijedné, ha önmagától. Simon meg én egymásnak teremtettünk. Meg sem tudok mást látni. És sohasem fogok törődni mással. Azért jöttem, hogy megkérjelek, segíts rajtunk, Linet. Hallottam, hogy megvetted ezt a birtokot, és arra gondoltam, hogy talán szükséged lesz felügyelőre. Vagy kettőre. Szeretném, ha Simon szerződtetnéd. Lined láthatóan meghökkent kisé. Jacqueline sietve folytatta. Nagyszerűen ért az ilyesmihez, hiszen mondtam, hogy földbirtokos családból való vidéken nevelkedett, és üzleti gyakorlata is van. Ó, Lined, ugye adsz neki munkát az én kedvemért. Ha nem végzi jól a dolgát, elbocsáthatod, de én tudom, hogy meg leszel elégedve vele. Itt élhetnénk valami kis házban, és sokat, sokat láthatnánk egymást, és minden olyan nagyszerű lenne. Felállt, könyörgött. Mond, hogy igen, Linet, mondd, hogy igen, gyönyörű Linet, drága kis királynőm, mond, hogy igen. Jackie, mond, hogy igen, Linet elnevette magát. – Csacsi kis Jackie, hozd el a vőlegényedet, és majd megbeszélem vele a dolgot. – Jackie bolondul csókolta össze-vissza. – Drágám, gyönyörűségem, te vagy a legjobb barátnő a világon. Tudtam, hogy bízhatom benned. Viszont látásra. De Jackie, hová szaladsz? – Vissza, Londonba… Holnap visszajövök, magammal hozom simon és mindent megbeszélhettek. Meglásd, neked is nagyon fog tetszeni. Aranyos! Teáig csak várhatsz, Jackie. Dehogy várhatok! Annyira izgatott lettem. Vissza kell mennem, és elmondanom Simonnak. Tudom, bolondos vagyok, de nem tehetek róla. Remélem, férjehez menésem után megint okosabb leszek. Azt mondják, a házasság általában kiózanító hatással van az emberre. Az ajtónál visszafordult, visszaszaladt, még egyszer viharosan átölelte a barátnőjét. Drága Linett, nincs hozzá hasonló. 6. Mr. Gaston Blonden, a divatos Sematant vendéglő tulajdonosa nem tüntette ki sok vendégét személyes figyelmével. Hiába özönlöttek az étterembe a leggazdagabb, legszebb, legismertebb, legjobb családból való emberek, nagy ritkaság volt, hogy Mr. Blonden maga üdvözöljön egy-egy vendéget, és kísérje asztalhoz. Ezen a bizonyos estén háromszor történt meg ez a kivételes eset. Mr. Blonden egy hercegnőt, majd egy ismert istálló tulajdonos arisztokratát tüntetett ki így harmadiknak pedig egy furcsa megjelenésű kis emberkét, akinek óriási fekete bajusza volt, és akiről kevesen gondolták volna, hogy jelenléte megtisztelő az étterem számára. Mr. Blondin mégis szinte túlságos odaadással rajongta körül. Bár a pincérek már egy fél órája mondták sajnálkozva az újonnan érkezőknek, hogy egyetlen üres asztal sincs, mikor ez az ember váratlanul felbukkant, a legjobb helyet kapta. Mr. Blonden a legnagyobb szívességgel fogta őt karon. Az ön számára, kedves Monsieur Poirot mindig van asztalunk, bár csak gyakrabban megtisztelne bennünket. Erkül Poirot mosolygott. Egy régi történetre emlékezett, amikor Mr. Blonden egy pincér, egy nagyon szép hölgy, meg egy halott keveredtek az ügybe, melyet szerencsésen elintézett. Ön túl kedves hozzám, monsieur Blondin, mondta. Egyedül érkezett, monsieur Poirot? Igen. Nos, akkor Jules olyan vacsorát szolgál fel önnek, hogy költemény lesz, igazi költemény. A hölgyek társasága, bármi elbűvölő is, elvonja a figyelmet az ételtől. Ígérem, élvezni fogja a vacsorát, ami pedig a bort illeti... Odaintette ült a főpincért is. Megbeszélték a dolgot. Aztán, mielőtt továbbindult volna, Mr. Blonden bizalmasan a vendége füléhez hajolt. Valami érdekes esetet nyomoz megint? Nem, rázta meg Monsieur Poirou a fejét. Sajna a szabadságon vagyok. Annak idején spóroltam eleget, most ideje élvezni a semmittevést tevést. Mennyire iridlem? Ne tegye, biztosíthatom, nem olyan kellemes, mint amilyennek ennek hangzik. Milyen igaz a mondás, hogy az ember azért dolgozik, hogy ne kelljen gondolkodnia, sóhajtotta. De hisz oly sok más dolog van az életben. Ott van például az utazás, magyarázta Mr. Blonden. Igen, az utazás. Nos, volt részem benne. Most télen Egyiptomba készülök. Azt mondják, a klíma egyszerűen csodálatos. Semmi köd, semmi szürkeség, semmi zuhogó eső. Ó, Egyiptom, sóhajtott Mr. Blonden. Ma már vonattal is utazhat az ember szinte végig, csak a csatornán kell hajóra szállni. Ó, nem kedveli a tengert? Erkülpoáró megrázta a fejét és megborzongott. Én sem kedvelem, rossz hatással van a gyomorra, értett egyet Mr. Blondem. De csak bizonyos gyomrokra. Egyesekre semmi hatással nincs, mások pedig egyenesen élvezik. Igazságtalan ez a jó Istentől, mondta Mr. Blonden. Szomorúan megrázta a fejét, és a szentségtörő gondolaton eltűnődve visszavonult. Nesztelen léptű pincérek masíroztak az asztalhoz, pirítóst, vajat, jégtartót hoztak, egy igazi lakoma kellékeit. A néger zenekar rázendített, valami lendületes vadzenét játszottak. London táncolt. Erkül ide-oda tekintett, és önkéntelenül is rendezte megfigyeléseit. Milyen fáradt és unott a legtöbb ember arca. Néhány kövérebb ember, mintha jobban élvezné az estét, de a partnerük arcán inkább csak türelmes belenyugvás látszik. Ott az a bíbor bársonyos kövér kövérhölgy például csak úgy ragyog, a kövér emberek kétségtelenül kapnak némi kárpótlást az élettől. Valami pikáns ízt, valami olyan élvezetet, amely előnyösebb külsejű embertársaiktól megtagadtatik. En itt néhány fiatal ember, némelyikük kiüresedett, némelyikük unott, némelyikük egyenesen boldogtalan arccal. És még azt mondják, a fiatalság a boldogság kora. Abszurdum! A fiatalság a legsérülékenyebb élet szakasz. Egyszerre derűsebb, lágyabb lett a tekintete. Fiatal párt látott meg. Magas, szélesválló fiút és karcsú, törékeny fiatal leányt. Tökéletesen egybevágó volt minden mozdulatuk. Gyönyörűség volt a táncukat látni. Befejeződött a tánc. Mindenki tapsolt, és a zene indult. Egy újabb tánc után a szép fiatal pár visszatért az asztalához, közvetlenül Poáró mellé. A leány kipirult arccal kacagott. Ahogy leült, Poáró nyugodtan figyelhette őt. Mintha valami más is lett volna a szemében, nem csak az a forró kacagó fény. Erkül Poáró megcsóválta a fejét. A kicsike túlságosan komolyan veszi a dolgot, mondta magában. Ennek nem lesz jó vége. Ekkor egy szó ütötte meg a fülét. Egyiptom. Tisztán hallotta a hangjukat. A leányé fiatal, üde, gőgös, enyhén külföldies, puhán ejtett errekkel. A fiúé kellemes, mély, jóféle angolsággal zengő. Nem iszom előre a medve bőrére, Simon. Hidd el, Linet nem fordít hátat nekünk. Hát, ha én fordítok neki hátat. Ugyan bolondság ezt a munkát neked találták ki. Ami azt illeti szerintem is. Nincsenek kétségeim, hogy alkalmas vagyok rá, és azért csinálom, hogy téged boldoggá tegyelek. És aztán, hallatszott a leány édes lágy boldog kacaja, aztán, ha három hónap múlva Linet meg lesz elégedve veled, akkor... Akkor minden földia van, megosztom, tevéled. Az következik, ugye? Igen, és Egyiptomba megyünk nászútra, A csodába a költségekkel, kit érdekel, mibe kerül. Egész életemben látni vágytam Egyiptomot. A Nílust, a piramisokat, a Sivatagot. A fiú hangja kicsi elbizonytalanodott. Együtt fogjuk megnézni, Jacky? Együtt? Csodálatos lesz, ugye? Egyszerre élesebb lett a leány hangja. Nagyobbra nyitotta a szemét. Szinte félelem tükröződött most benne. Kíváncsi vagyok, vajon neked is olyan csodálatos lesz, mint nekem? Te is váltsz rá, úgy, mint én? A férfi is élesen felelt. Ne beszélj őrültségeket, Jackie. De a leány megismételte. Kíváncsi vagyok. Aztán hirtelen vállat volt. Táncoljunk! Erkülpoáró pedig elgondolkozva mondta magában. Önkiem, e önkisző lesz-e mé? A leány szeret, a fiú engedi, hogy szeressék. Bizony, én is kíváncsi vagyok, vajon? 7. Joanna Southwood nevetett. És ha ügyetlen, ostoba alak? Nem lesz az, ismerem Jackit, jó az ízlése. Ah, de az embereket megőríti a szerelem, ormodta Joanna. Linnett türelmetlenül ráztal a fejét. Most sietek, meg kell néznem Mr. Pierce terveit. Lebontatom azokat az ócska egészségtelen bódékat a falu szélén, és a lakóikat máshová költöztetem. Milyen jótékony lélek vagy te, drágám! Ó, amúgy is át kellett volna költöztetnem őket. Az úszómedencéből éppen oda lehet látni arra az elhanyagolt részre. És az emberek örülnek, hogy új házat kapnak? A legtöbb örül. Volt néhány, aki egyszerűen nem akarta megérteni a dolgot, makacskodott és igazán kellemetlenül viselkedett. Nem akarták felfogni, micsoda hatalmas előrelépés lesz ez az életszínvonalukban. De te csak meggyőzöd őket. – Drága Joanna, utóvégre jó tétemény nekik. – Igen, biztos vagyok benne. Kötelezően elfogadandó jó tétemény. Linet megdermett, Joanna pedig elnevette magát. – Ugyan már, vald be, hogy zsarnok vagy. Persze aranyos, jó akaratú kis zsarnok. – Én nem vagyok zsarnok. Linet… Nézz a szemembe, és mondj csak egyetlen egy esetet, amikor nem az történt, amit te akartál. Ó, akárhányszor, akárhányszor, de példát nem tudsz mondani, akárhogy is erőködsz, Linet Ridgeway diadalmenete aranykocsiban. Önzőnek gondolsz? Nem, de ellenállhatatlan vagy. Pénz is, szépség is, mindenki térdre esik előtted. Amit pénzen nem vehetsz meg, azt megvásárolod egy mosolyjal. Az eredmény pedig Lynette Ridgeway, aki mindent megszerez magának a világon. Ne légy nevetséges, Joanna. Miért? Talán nincs meg mindened? Nos, gondolom megvan. Valahogy mégis borzasztóan hangzik, amit mondasz. Persze, hogy borzasztó, drágám. Gondolom, idővel bele is fogsz unni, belefásulsz, de addig csak élvezd a diadalmeneted az aranykocsin. Csak azt nem tudom, mi lesz, ha egy szép napon valami korláthoz érsz, amire fel van írva, tilos az átjárás. Ne légy ilyen, Joanna! Ahogy Lord Windlösem odalépett hozzájuk, linet így szólt. Ha tudnám, milyen csúf dolgokat mond Joanna nekem. Joanna csak nevetett. Felállt, és ott hagyta őket minden mentegetőzés nélkül. Még elkapta Windle sem pillantását. Egy-két perc csend után a férfi egyenesen a tágyra tért. Elhatározta már magát, Linet? Őszinte választ kíván, mondta a leány halkan, elgondolkozva. Azt hiszem, mivel még nem vagyok biztos, nemet kell a férfi közbevágott. Ne mondja ki, van még ideje. Annyi ideje van, amennyit csak óhajt. De én úgy vélem, boldogok lehetnénk együtt. Tudja, mondta védekezőn, szinte gyermekhangol Linet, túlságosan jól érzem magam itt, élvezem ezt a sok mindent, intett körbe. Igazi vidéki államotthont szerettem volna varázsolni woodhall és azt hiszem, ez sikerült. Gyönyörű. Igazán nagyszerűen megtervezte. Minden tökéletes. Maga eszes leány Linet. Várt egy percet, majd folytatta. De azért Charlton is tetszik magának, ugye? Na persze, fel kell újítani, modernizálni, de maga csodálatosan ért a dolgokhoz. Élvezni fogja. Ó, oh, Persze, Charltonbury isteni hely. Lélet lelkesen beszélt, de belül valami különös hidegséget érzett. Mintha valami furcsa idegen hang zavarta volna meg előbbi boldog érzését. Nem próbálta magyarázni magának akkor, csak később, mikor Windle sem visszament a házba. Charltonbury igen, ez zavarta meg. De miért? Chaltonbury igazán jó hírű hely. Windlesham ősei már a 15. század óta birtokolták. Chaltonbury úrnőjének lenni igen komoly rang. sem az egyik legjobb partinak számított egész Angliában. Természetes, hogy a férfi nem veszi komolyan az ő is birtokát. Össze sem lehet hasonlítani Woodot Chaltonbury-vel. De ez az övé. Rátalált... Megszerezte, újjáépítette és megszépítette, pénzt nem kímélve. Ez volt az ő kis birodalma. Csak hogy mindez semmit sem számít majd, ha férhez megy, vindul semhez. Miért tartanának fenn két vidéki kúrját? És nyilván Woodhol volna az, amelyet fel kellene adni. Különös. Fellázította a gondolat, hogy ha férjhez megy, akkor már nem ő maga lesz, hanem Windsor sem grófné, aki szép hozományt visz Chaltonberrybe. Többé nem lenne királynő, csak királyné. Nevetséges vagyok, mondta magának. De azért elcsodálkozott, mennyire gyűlöli még a gondolatát is annak, hogy elhagyja vúdot. Álmatagon nézett maga elé, és valami különös sóvárgás ébredt a szívében. Jackie lágy zengő hangját hallotta. Meghalok, ha nem lehetek a felesége. Meghalok, meghalok! Milyen határozott, milyen elszánt. Vajon ő Linet így érez Windle sem iránt? Nem. Egyértelműen nem. És talán soha nem is fog így érezni senki iránt. Pedig... Biztosan csodálatos lenne valakit így szeretni. Pöfögés, kocsinyikorgás zaja hallatszott be a nyitott verandára. Linette türelmetlenül megrázta magát. Jackie lesz a vőlegényével. Most ki kell mennie eléjük fogadni őket. A nyitott kapuban állt, amint Jacqueline és Simon Doyle kikapaszkodtak a kocsiból Linet, szaladt oda hozzá Jackie. Nézd, ez Simon. Simon, bemutatlak Linetnek a világ legdrágább, legszebb leányának. Linet nagyon magas, nagyon szélesvállú fiatal férfit látott, Mélykék szemében különös fény, barna haja kisfiúsan göndör, álla erős, mosolygása egyszerű és napfényes. Oda nyújtotta a kezét. Soha sem érzett még ilyen meleg, erős szorítást a tenyerén, és soha nem látott még ilyen önfelett, bámuló, rajongó tekintetet. Jackie azt mondta a fiúnak, hogy Linet csodálatos, és ő láthatólag egyetértett vele. Forró, édes érzés szaladt szét Linet ereiben. Nagyon örülök, mondta élénken. Tessék, jöjjenek be, hadd fogadjam méltóképpen leendő gazdasági felügyelőmet. És amint befelé mentek, ezt mondta magában: Még sohasem voltam ilyen boldog, ilyen ijesztően boldog. Nekem tetszik ez a fiú, Jackie vőlegénye. Elszorult a szíve. Milyen boldog lehet, Jackie. Nyolc. Tim Allerton hátradőlt a fonatkaros székben. Nagyot ásította, mint messzire nézett a tenger felé, aztán gyors oldalpillantást vetett az édesanyjára. Mrs. Allerton kellemes külsejű, őszhajú, ötven éves hölgy volt. Mindig igyekezett, hogy eltitkolja a véghetetlen aggódó szeretetét a fia iránt, és ezért könnyeden pajtáskodva beszélt vele. De ha csak ránézett, könyvbe borult a szép barna szeme. Még idegenek is azonnal meglátták rajta, Tim pedig tökéletesen tisztában volt vele. Igazán úgy tetszik neked, Majorka, anyus? Nos, legalább olcsó, mondta halkan az asszony. De nagyon hideg van, mondta megborzongva Tim. Hosszúra nyúlt sovány fiatalember volt, a melle kicsit szűk, a haja sötét. Szája lányosan finom, szemében valami különös bánat. Hosszú, keskeny fehér kezével egyre tettve. Néhány esztendelje nem volt rendben a tüdeje. Egyébként mindenki úgy tudta, hogy a fiatal Ellerton, író, bár nemigen olvasták a műveit nyomtatásban. Mire gondolsz, Tim? Mrs. Ellerton szíve már is ilyetten dobogott. Tim biztatóan mosolygott rá. Egyiptom jutott az eszembe anyus. Ott meleg van, napsütés, aranyhomok, a nélus, Szeretném a nílus látni. De nem? Ó, én is. De Egyiptom nagyon drága nekünk, siam. Tim nevetett, felállt, nyújtózkodott. Egyszerre élet költözött a tekintetébe. Élet és izgalom. A kiadásokat én fedezem, anyus. Játszottam a tőzsdén, bevallom neked. Ne jegy meg! Sikerült! Ma reggel tudtam meg! Ma reggel nézett fel, Mrs. Ellerton egyetlen levelet kaptál, azt is. Az ajkába harapott, és elhallgatott. Tim először, mintha nem tudta volna eldönteni, haragudjon-e vagy sem, végül mosolyogva fejezte be a mondatot Azt is Johnnától. Micsoda detektív vagy te? A híres Erkül Poáró elbújhatna melletted. Csak megláttam a borítékon a kézírását, mondta Mrs. Ellerton feszültem. És rögtön tudtad, hogy nem valami tőzsdeügynöktől jött, ugye? Nos, valóban nem. Ami azt illeti a tőzsdéről, tegnap kaptam a hírt. Egyébként nem lehet nehéz Joanna írására ráismerni, olyanok a betűi, mint a póklábak. Mit ír? Van valami újság? kérdezte közömbösséget tettetve Mrs. Elerton. Nem tehetett róla, nem tetszett neki ez a nagy barátság. Nem, mintha azt gondolta volna, van köztük valami? Biztos volt benne, hogy nincsen. Tém sosem mutatott ilyesfajta érdeklődést Joanna iránt, és a leány sem iránta. Vonzalmuk, kölcsönös tárgya inkább a plegyka volt. Mindketten lelkesen beszélték ki nagy számú ismerőseiket. Szerették az embereket, de szerettek beszélni is róluk. Joanna szellemesen és gonoszul tudott mindenkit megszólni. Nem, attól nem félt Mrs. Ellerton, hogy Tim beleszerett joanna -ba. De mindig ideges lett, ha Joanna jelen volt, vagy ha levél érkezett tőle. Talán féltékeny, kínoszta néha önmagát. Lehet, nem tudta megítélni. Bizonyos, hogy a fiával való kapcsolata tökéletes volt. És ha Tim érdeklődést mutatott valami más nő iránt, Mrs. Ellerton mindig megrémült. És be kellett vallania magának, hogy nagyon is élvezte, hogy jelenléte ilyenkor valamiféle korlátot képezett az ifjabb generáció két tagja között. Gyakran, mikor megjelent köztük, láttára a beszélgetés elakadt, bár kötelességből megpróbálták bevonni a társalgásba. Egy szó mint száz, Mrs. Ellerton nem kedvelte Joanna southwood -ot. Úgy gondolta, hogy a leány hamis, kényeskedő és rendkívül felszínes. Nehezére esett, hogy rossz véleményét eltitkolja. Tim elővette zsebéből a levelet. Az anyja oda pillantott, és látta, hogy nagyon hosszú. Hogy mit ír? mondta Tim. Nem sok érdekeset. Deveniség válnak. Az öreg Monti becsípve ült az autójába, megbüntették. vindül sem Kanadába utazott. Úgy látszik, nagyon a lelkére vette, hogy a szép Lynette Ridgzsvé kikosarazta. csak ugyan megy a gazdasági felügyelőjéhez. – Ugyan? nem mond? Biztosan szörnyű alak. – Nem, egyáltalán nem. A sőri dojlok közül való. Persze pénze az nincs. Egyébként Linet egyik legjobb barátnőjének volt a vőlegénye. – Hát ez nem szép dolog, mondta elpirulva Mrs. Ellerton. Tim mosolyogva bólintott. Tudtam, hogy neked nem fog tetszeni. Te nem helyes led, ha valaki más vőlegényére vagy férjére vetik ki a hálóját. Nem is, jelentette ki szigorúan Mrs. Ellerton, de manapság a fiatalok azt hiszik, nekik minden szabad. Tim rávillantotta a szemét. Nem csak hiszik. Nézd csak meg Lynette Nos, szerintem ez szörnyű. Tim rákacsintott. – Ne búsulj, anyus! Én még nem szöktettem meg senkinek a menyasszonyát vagy feleségét. – Tudom, hogy nem is tennéd meg soha – tüzelt Mrs. Ellerton. – Én tisztességesen neveltelek. – Akkor hát a te érdemed nem az enyém – mondta Tim. Gondosan összehajtogatta a levelet, és betette a zsebébe. Mrs. Ellerton egy szót sem szólt, de fájó szívvel gondolta magában – minden levelét megmutatja nekem csak azt nem, amit Joanna ír. De elhessegette ezt a méltatlan gondolatot, és igyekezett továbbra is úri asszonyként viselkedni. Hogy van, Joanna? Egész jól. Azt mondja, szeretne csemege üzletet nyitni felben. Az a leány mindig arról beszél, milyen nehéz élete van, mondta az asszony rossz májúan, de folyton mászkál mindenfelé, és méreg drága ruhákat visel. – Hát, talán nem fizetértük. – Nem, anyus, nem úgy értem, ahogy a te ódivatú gondolkodásod sugalná. Arra gondoltam, hogy nem fizeti ki a számláit. – Sosem értettem, hogyan képes erre valaki, – sóhajtott Mrs. Ellerton. – Ez egyfajta tehetség, anyus. Az olyan embernek, akinek kellőképpen kifinomult az ízlése, és tökéletesen hiányzik belőle a pénzügyek iránti érzék, akármennyit boldogan hiteleznek. De az ilyen a bíróság előtt végzi, mint szerencsétlen Sir George Wood. Te azért sajnálod úgy ezt a vén lókupecet, mert valaha száz évvel ezelőtt azt mondta neked, hogy olyan vagy, mint valami rózsabimbo. Annak még nincs száz éve mondta mérgesen Mrs. Elton. Sir George igazán elbűvölő ember, és nem kellene lókupecnek nevezned. Elég furcsa történeteket mesélnek róla az ismerőseim. Te meg, Joanna, nem bánjátok, miket hordotok össze az emberekről. Csak jó, szaftos, gonosz történet legyen, ugye? Tim felhúzta a szemöldökét. Anyus, drága, csillapodj! Nem tudtam, hogy ennyire kedveled vúdot." El sem tudott képzelni, milyen nehéz lehetett neki eladni Wood Holt. Imádta azt a kastélyt. Tim lenyelte a visszavágást. Végül is ki ő, hogy itt érkezzen? Inkább azt mondta. Tudod, azt hiszem igazad van. lilet kedvesen meghívta őt, jöjjön és nézze meg az átépítés után a kastélyt, de az öreg gorombán visszautasította. Nem csodálom. Linetnek lehetett volna annyi esze, hogy nem hívja meg. Egyébként az öreg haragszik Linetre. Mindig morogni kezd, ha csak meglátja. Nem tudja megbocsátani neki, hogy olyan sok pénzt fizetett Linet azért a a kastélyért. Te is megértheted, hogy nincs kedve lemenni. Őszintén szólva nem értem. Miért élnénk a múltban? Miért kapaszkodnánk olyasmibe, amit már magunk mögött hagytunk? Te Mit éreznél a helyében? Tim vállatvont. Izgatottságot talán. Az újdonság varázsát. Örömet, hogy nem tudhatom előre, mit hoz a holnap. helyet, hogy ragaszkodnék egy haszontalan, örökölt földdarabhoz, inkább élvezném a saját eszemmel, a saját tehetségemmel megkeresett pénzt. Inkább egy sikeres tősdézéssel, nem? De bár. Miért is ne? nevetett Tim. Azon is lehet veszteni, nem csak a lóversenyen. Ugyan, anyus, nem mondj ilyeneket pont ma. Mit gondolsz az egyiptomi utazásról? Hát, Tim mosolyogva közbevágott, akkor ezt eldöntöttük, mindketten szeretnénk látni egyiptomot. Mikor utazzunk? Ó, a jövő hónapban! Azt mondják felé a január a legszebb hónap. Addig még itt élvezzük a rendkívül kedves társaságot. Tim? mondta szigorúan Mrs. Allerton. Aztán halkabban, szinte mentegetőzve tette hozzá: Ne haragudj, meg kellett ígérnem szegény Mrs. Leechnek, hogy elmegy a rendőrségre vele. Nem tud spanyolul. Tim elfintorította az orrát. Persze, a nyavajás Rubintos gyűrűje miatt. Még mindig azt mondja, hogy ellopták? Ha feltétlenül kell, elmegyek vele, de hogy hiába való futkosás az egész, az bizonyos. Legfejebb valamelyik szerencsétlen szobalány kerül bajba ártatlanul. Pontosan emlékszem, hogy az újám volt, mikor fürödni ment. Bizonyosan lecsúszott az újjáros, ott van valahol a tengerben. Ő azt mondja, hogy levette, és az öltöző asztalára tett. Ugyan szó sincs róla, mondom, hogy magam láttam. Az az asszony bolond. Minden asszony bolond, aki bemegy a tengerbe télvíz idején, és úgy tesz, mintha nem fázna, csak mert a nap kisütött egy kis időre. Kövér és öreg asszonyoknak különben sem lenne szabad megengedni a szabadban való fürdést. Rá sem tudok nézni, ha abban a fürdőruhájában van. Mrs. Elerton halkan mondta Úgy látszik, jobb lesz, ha én sem fürdöm. Tim felkacagott. Te, Anyus, szebb vagy, mint akármelyik fiatal hölgy. Mrs. Ellerton felsóhajtott. Bár csak több fiatal hölgy lenne itt velünk. Tim Ellerton a fejét csóválta. Én nem kívánom semmiféle fiatal hölgy társaságát helyetted. Eddig is jó barátok voltunk, remélem ezután sem lesz másképpen. Azt bezzeg, szeretnéd, ha Joanna lenne itt? Nem. – mondta hirtelen keményen a fiú. – Tévedsz? Joanna mulattat, de hogy mindig mellettem legyen, örülök, hogy nincs itt. Sőt, nem bánnám, ha soha többé nem kellene látnom. Egészen halkan kisérekedtem, mondta még. Egy asszony van a világon, akit igazán becsülök és szeretek, és azt hiszem, nagyon jól tudott ki az. Erre az édesanyja elpirult és zavarba jött, mint valami kis leány. Tim még hozzátette komolyan. Kevés, igazán kedves asszony van a világon. De te közéjük tartozol. 9. Egy fényűző New Yorki lakásban, mely a Central Parkra nézett, Mrs. Robson boldogan kiáltott fel. Oh, – Ó, hiszen ez csodálatos! Milyen szerencsés leány vagy te, Cornélia! Cornélia Robzon kipirult, arccal ült ott. kövér, erős csontú leány volt, szelít, barna szemmel. – Igen, csodálatos lesz! – ismételgette elakadó lélegzettel. Az öreg Miss von Schiller leereszkedően bólintott szegény rokonai felé. Mindig arról álmodtam, hogy utazni mehessek Európába, dadokta tovább kornéja, de sohasem reméltem, hogy csak ugyan sikerül. Természetesen, Miss Bowers, az ápolónő is eljön velem, mint rendesen, folytatta az öreg hölgy. De ő csak a munkájához ért egyetlen okos szód nem lehet beszélni vele. Sok apróság valamit kornélia megtehet számomra. Ó, olyan szívesen megteszek mindent marinéni néni kiáltotta kornélia lelkesen.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 Mindig jó barátságban volt Linettel. Andrew bácsinak hív. Pontosan erre van szükségünk. Pennington arca megkeményedett. Remélem, menni fog. Mennie kell. A helyzetünk kritikus. 11. William Carmichael odaszólt a nyurga vékony fiatalembernek, aki benyitott az ajtón. Mr. Jimett küldje be hozzám. Jim Fentor belépett, és kérdőn a nagybátyjára. Az öregebb férfi morgott egyet, és bólintott. No, – Na, csak hogy itt vagy végre. – Hivatott, bácsikám? – Olvas csak ezt. – A fiatalember leült, átfutott néhány sor írást. Az öreg úr figyelte. – Nos? – Valami gyanúsít nekem, uram. A Carmichael, Granten Carmichael vezető üzlettársa megint morgott egyet az ő jellegzetes modorában. Jim Fentorp újra elolvasta a levelet, mely repülőgéppel érkezett Egyiptomból. Nem valami kellemes dolog ilyenkor üzleti leveleket írni. Egy hetet töltöttünk Manahouse-ban, és kiruccantunk Fajúmba. Most hajókázni készülünk a Níluson Luxorig és Assuánig, talán egészen Cartoonig. Mikor a jegyekért voltunk kúknál nál ma reggel, mit gondol, kivel találkoztunk? Andrew Penningtonnal, amerikai vagyonkezelőmmel. Azt hiszem, ön találkozott vele egyszer, két év előtt. Képzelje, nem is álmodta, hogy találkozunk, sőt, azt sem tudta, hogy férjhez mentem. Úgy látszik, mire a levelem New Yorkba ért, már nem volt otthon. Ugyanazt a nélusi kirándulást teszi meg, amit mi is terveztünk. Nem érdekes véletlen. Köszönöm, hogy olyan pontosan elintézett mindent, és kérem, hogy... Mikor a fiatalember fordítani akart, William Carmichael elvette tőle a levelet. A többi már másra vonatkozik, szólt. Nos, mit gondolsz? Unoka öccse gondolkodott egy pillanatig, majd azt felelte. Hát, őszintén szólva, az a benyomásom, hogy ez nem volt véletlen. Az öreg úr bólintott, aztán oda szólt reszelős hangján. Lenne kedved Egyiptomba utazni? Talácsosnak gondolja a bácsi? Azt hiszem, nincs veszteni való időnk. De miért menjek éppen én? Használd kicsit az eszedet, fiú! Használd kicsit az eszedet! Linet Ridgeway nem ismer téged. Pennington sem ismer. Repülőgépen menj, akkor hamarosan utoléred őket. Nem tetszik nekem a dolog. Mit kell tennem? Használd a szemedet meg a füledet. Használd az eszedet, ha ugyan van egy csöpnyi. És ha kell... Csapj le! Nem tetszik ez nekem, az mindegy, meg kell tenni. Igazán fontos? Véleményem szerint, mondta Mr. Carmichael, életbevágó. Tizenkettő. Mrs. Otterborn megigazgatta a valódi arab szövésű turbánt fején a tükör előtt, és rossz mondta.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 Egyáltalán nem élethalál kérdése, hogy Egyiptomba menjen-e az ember, vagy nem? Mrs. Oterbon tévedett. Élethalál kérdése volt. Második rész. Egyiptom. Első fejezet. Nézd csak! Az ott Hercule Poirot, a detektív, mondta a Mrs. Ellerton. Frissen festett piros kosárszékekben üldögéltek Tim meg ő az Assuányi Katarakt Hotel előtt. Ketten mentek el mellettük, egy alacsony emberke fehér sej a möltönyben, meg egy magas karcsú leány. Tim elerton szokatlanul hevesen egyenesedett kiültében. Az a furcsa kis ember? Az a furcsa kis ember? Mi a csudát kereshet itt? Az édesanyja nevetett.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 Vannak emberek, akiknek mindent megad a sors, mondta keserűen Rosalie. Arcára furcsa, vonakodó kifejezés ült ki, amint figyelte a partra lépdelő leányt. Lynette Doyle olyan volt, mintha egy divatbemutató kifutóján sétálna. Valami minden esetre volt a fellépésében a nagy színésznők fensőbséges biztonságából. Hozzászokott, hogy megbámulják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 Poáró elgondolkodva figyelte. Széles váll, barna arc, sötétkék szem, ez az ártatlan kisfiús mosolygás. Micsoda szerencséje van ennek az embernek mormogtatim. Kap egy milliómos kisasszonyt, akinek ráadásul sem uborka orra, sem lúttalpa nincs. Milyen boldogok sóhajtott a rozali. Volt valami irigység a hangjában. Gyorsan hozzátette még, de olyan halkan, hogy Tim nem hallhatta. Ez nem igazság. Poáró azonban meghallotta. Eddig kissé zavarban volt, és most gyors pillantást vetett Rozálira. Tim elköszönt, valami vásárolni valója volt az anyja számára. Kalapot emelt és távozott. Rozáli és Poáró csöndesen mentek vissza a szálló felé, elhessegetve az újabb szamárhajcsárokat. Úgy gondolja a mademoiselle, hogy ennyi jóhoz már nincs is joga embernek? kérdezte poirós szelíden. A leány haragosan elpirult. Nem tudom, mire gondol. Csak arra, amit önsuttogott maga elé az imént. Rozáli Otterborn vállat vont. Valóban, kisé túlzás ez egy embernek. Pénz, szépséges arc, mesés, alak és... és szerelem, ugye?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 De Rosalie már nem figyelt rá, Megtorpant és elgondolkozva rajzolgatott a porban a napernyőnyelével. Aztán hirtelen felkapta a fejét. – Utálatos vagyok, így, kiállhatatlan. Egy szörnyetek. Legszívesebben megtépném a ruháját és rátaposnék arra a bájos arrogáns önelégült arcára. Féltékeny vagyok, igen. Idehozza más emberek elé a sikerességét, a magabiztosságát. Ergő meghökkent kisé a kitöréstől. Karomfogta a leányt, és gyöngéden megrázta. Rajta! Tené! Mondja csak ki jobban fogja magát érezni utána! Gyűlölöm! Még soha senkit nem gyűlöltem így első látásra! Nagyszerű! Rozáli két kedven nézett rá, aztán megrándult a szája, és egyszerre elnevette magát. Poáró is nevetett.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 Poirot tapintatosan szintén eltűnt. Útközben azonban hallotta még linett hangját: Simon, az égre! Simon, mit csináljunk? Mit tehetünk? Második fejezet Vacsora után voltak. A Katarakt Hotel külső teraszának hangulatlámpái alatt ott ült a kisasztaloknál úgy szólván valamennyi vendég. Lynette Doyle és férje egy előkelő megjelenésű őszülőhajú amerikai úrtársaságában érkeztek. Amint tétován megálltak az ajtóban, Tim Elerton felállt, s odament hozzájuk. – Biztosan nem ismert rám, Mrs. Doyle – szólt. – Joanna Southwood unokatestvére vagyok. Oh, – Ó, persze, milyen buta vagyok! Ön Tim Elerton. Bemutatom a férjemnek – mondta Lynette hangjában kisreszketéssel – Büszkeség volt vajon, vagy félénkség, és amerikai vagyonkezelőmnek, Mr. Penningtonnak. Tim meghajolt. Engedjék meg, hogy megismertessem önöket az édesanyámmal. Pár perccel később leültek minnyájan az asztalhoz. Linett ült a sarokban, két oldalán Tim és Pennington, akik mindketten próbálták magukhoz ragadni a leány figyelmét, míg Mrs. Ellerton doyle beszélgetett. A forgóajtó megmozdult. Linett szép arcán valami feszültség látszott. Aztán, hogy egy alacsony kövér emberke furakodott be a nyíláson, megnyugodva dőlt hátra. Mrs. Elerton odaszólt neki mosolyogva. Nem te vagy itt az egyedüli híresség, drágám. Ez a furcsa kicsi ember Ergül poáró a híres detektív. Könnyedén cseveget, épp csak, hogy áthidalja a beszélgetésben beállt hirtelen szünetet, ám Linet felkapta a fejét az információra. – Erkül poáró, persze, hallottam már róla – merengett. Két oldalán a két férfi zavarba ejtette elrévedése. Poirot a terasz másik vége felé indult, de valaki megállította. – Jöjjön csak ide hozzánk, monsieur Poirot! – – Ugyebár gyönyörű esténk van? Poirot engedelmeskedett. Meui, madam, tényleg gyönyörű? udvariasan mosolygott, és leült Mrs. Otterborn mellé. Kíméletesen lenyelte elszörnyedését a drámai redőkbe omló fekete tóga és a nevetséges turbán láttára, amit az író nő viselt. Elegáns a társaság is, folytatta ugyanazon az éles hangon Mrs. Otterborn. Nem csodálnám, ha valamelyik európai labban cikk jelenne meg erről. Társaságbeli szépségek, híres írók, kacagott fel, tette-tett szerénységgel. Poirot nem nézett fel, nem akarta látni, milyen kínosan szorítja össze a száját a vele szemben ülő leány, és durcás arca hogyan sötétül el még jobban. Újra valami szép regényen dolgozik, madam. Mrs. Otterborn öntelten nevetett. Rettenetesen lusta voltam. Képzelje, hetek óta nem írtam egy betűt sem. Az olvasóim már borzasztó türelmetlenek. Na meg a kiadóm, az a szegény ember napról napra sűrgett, még telegrafális. A leány még jobban behúzódott a sötét sarokba. Magának elmondhatom, monsieur Poirot, hogy tanulmányom vagyok itt. Hó a sivatag keblében, ez az új regényem címe. Milyen erőteljes, milyen szuggesztív, ugye vár? A hó, ami elolvad a sivatag keblén a szenvedély első lang leheletére. Rozali felállt, valami mentegetőzés félét hebegett, és lement egyedül a sötét parkba. Ma erőteljes hang kell az irodalomban, folytatta a Mrs. Otterborn, turbános fejét ingatva. Erőteljes hang, ez van az én könyveimben. A pedagógusok persze kizárják a könyvtárakból, de mit bánom én? Kimondom az igazat? Szex? Á, ah, Monsieur Poirot, miért fél mindenki úgy a szextől, hiszen az az univerzum tengelye. Olvasta a regényeimet? Nagyon kevés időn van regényeket olvasni, asszonyom. A munka... Mrs. Otterborn határozottan vágta rá, mindenképp adnom kell önnek egy példányt a Fügefa alatt című művemből. Kifejezés teljesnek fogja találni. Szókimondó, de valódi. Ez igazán kedves öntől, madám. Feltétlenül el fogom olvasni. Mrs. Otterborn egy-két percig csöndben matatott a nyakában lévő dupla gyöngy sorral, jobbra balra pillantgatva, majd így szólt. Talán felszaladok érte most, lehozom magának. Ó, oh, madam, kérem, ne fáradjon, majd később. Igazán nem fáradtság, szeretném, ha elolvasná. Rozali hirtelen felbukkant az édesanyja mellett. Tessék, anya, akarsz valamit? Nem, drágám, szeretném lehozni poáró úrnak a regényemet. A fügefa alattod? Majd én érte megyek. De nem fogod tudni, hol van, inkább magam mennék. Megtalálom. Sietve suhant ki a forgóajtón. Poáró utána nézett, aztán mélyen meghajolt. Engedje meg, madame, hogy gratuláljak a leányához. Nagyon bájos teremtés. Rozali? Igen, csinos leány, de szívtelen. Hiddje el, ez így van, monsieur Poirot. Egy csöp részvét sincs benne a betegségem iránt. Mindig azt hiszi, ő jobban tudja, mi árt és mi használ nekem, mint én magam. Poirot odaintette az arra siető pincért. Parancsol egy kis likört, madám? chartreuse Vagy kremdömentet? Nem, nem, semmit, rázta erélyesen a fejét Miss Otterborn. Én szigorú antialkoholista vagyok. Talán észrevette, én mindig vizet iszom. Legfejebb limonádét. El sem bírom az ilyen italok ízét. Akkor, ha megengedi, kérek önnek citromlevet. Megrendelte az italokat egy citromlevet és egy benediktint. A forgóajtó megperdült. Rozali jött vissza a könyvvel. Tessék, mondta, szinte feltűnően kifejezéstelen hangon. Monsieur Poirot éppen most rendelt nekem egy kis citromlevet, szólt az anyja. És a Madmazelnek mit rendelhetek? Semmit. Aztán majdhogy nem bocsánat kérően tette hozzá. Köszönöm, Igazán semmit sem kérek. Poirot átvette a könyvet. Tarka címlapján gyönyörűen ondolált hajjal, pirosra festett körmökkel, hiányos öltözékű hölgy üldögélt valami tigris bőrfélén egy fügefa alatt. A fügefának tölgyfa levele és furcsa almaszerű harsogó színű gyümölcse volt. Felül a címsor A fügefa alatt Szalomi Oterborn regénye a borító belső oldalán a kiadó lelkes ajánlója, mely a könyv fantasztikus bátorságát és a modern nők szerelmi életének mélységes ismeretét dicsőítette. Poáró meghajult és azt mormolta: Igazán megtisztelve érzem magam, Nadám! Amint felemelte a fejét, tekintete találkozott Rozáliéval. Szinte összerezzent, megdöbbentette, mennyi keserűséges fájdalom volt a leány szemében. A pincér meghozta az italokat, jótékony változást hozva a beszélgetésben. Poirot gálánsan emelte poharát a hölgyek felé. Á votre santé, madame, mademoiselle. Pillanatnyi csend volt, lenéztek a nílus fényeseket a szikláira. A fényben szinte kísérteties volt a táj, mintha történelem előtti szörnyetegek gubbasztottak volna a vízben. A szellő egy pillanatra feltámadt, majd elhalt megint. Valami különös feszültséget lehetett érezni. Valami várakozást. Erkülpoáró körültekintett a teraszon. Talán téved? Vagy más is érzi ezt? Mint amikor a színpad elcsendesedik, mert a főszerepet játszó színésznőnek kell belépnie és ebben a pillanatban a forgóhajtó újra megmozdult, de úgy, mintha most valami különleges jelentőséggel tenné. Mindenki abba hagyta a beszélgetést, és arra felé tekintett. Fekete hajú, karcsú fiatal leány lépett ki a holdfényre borszínű, estéi ruhában. Megállt egy pillanatra, aztán határozott léptekkel indult a másik oldal felé, és leült egy üres asztalhoz. Modorában nem volt semmi rendkívüli, mégis Valahogy mesterkélt volt, mintha begyakorolta volna színrelépését. Na hát, szólt Mrs. Otterborn, turbános fejét oldalra biccentve, ez a leány aztán el van telve magával. Poáró nem felelt. Nézte a leányt, aki olyan helyre ült, ahonnan jól láthatta Linet Doyd. Poirot észrevette, hogy Linet előrehajol, mond valamit Tim Ellertonnak, és helyet cserél neked. Így most Linet háttal ült a leánynak. Poirot csöndesen bólintott. Körülbelül öt perc múlva a fekete hajú leány felállt, átment a terasz másik oldalára, és ott ült le. Cigarettázott, és csöndes mosolygással nézett maga elé. De a szeme állandóan Simon Doyle feleségén volt. Negyed óra telhetett el, amikor Linet hirtelen felállt, Elbúcsúzott a többiektől, és sietve ment vissza a szállóba. Férje azonnal követte. Jacqueline de Belfort mosolygott, és kissé megfordította a székét. Újra a cigarettára gyújtott, és most már a nílust kezdte nézni. Továbbra is mosolyogva. Harmadik fejezet Monsieur Poirot, kérem! Poirot ferrezzent és gyorsan felállt. Egyedül üldögélt a teraszon, jó darabig azután, hogy mindenki aludni tért. Eltöprengve nézte a fényes fekete sziklákat. Egyszerre megszólította valaki. Határozott, csengő hang volt, kiművelt, hajlékony, kisé talán gőgös. Poirot megfordult, és Linette doyle -al találta magát szemben. A fiatalasszony bíbor szín bársonyköpenyt vett fel fehér estéi ruhája fölé.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 Az előbb valami fenyegetésekről is beszélt. Nem mondaná el nekem, mit mondott tulajdonképpen Madame de Belfor? Linet megvonta a vállát. Azt mondta, hogy mindkettőnket megöl, de Jackie máskor is volt már ilyen heves. Értem, mondta Poáró komoran. Linet könyörgőn fordult hozzá. Egy szóval, elfogadja a megbízásomat? Nem, madam, mondta Poáró határozottan.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 NEGYEDIK FEJEZET Jacqueline de Belfort ott ült az egyik fekete sziklán a vízparton. Itt találta meg Poirot. A detektív biztosra vette, hogy a leány nem feküdt még le aludni, és valahol a közelben van egyedül. Állt a tenyerére támasztva mozdulatlanul nézte a vizet, s akkor sem fordult meg, amikor a közeledő lépéseket hallotta. Mademoiselle de belforhoz van szerencsém, kérdezte Poirot. Megengedi, hogy néhány pillanatra zavarjam. Jacqueline feléje fordította a fejét, elmosolyodott. Tessék, ön monsieur erkül Poirot, nem de? Kitalálja, miért jött? Mrs. Doyle nagy tiszteletdíjat ígért önnek, ha sikerrel jár el a dolgában. Poirot leült a közeli padra. Részben igaza van, bólintott mosolyogva. Az előbb Mrs. Doyle és én sok mindenről beszélgettünk, de nem kapok tőle semmiféle tiszteletdíjat, és nem az ő megbízásából vagyok itt. Jacqueline fürkészőn nézte Poirot egy darabig, majd hirtelen megkérdezte. Akkor hát miért jött? Erkül Poirot felelet helyett ezt kérdezte. Látod már engem valahol, mademazell? Nem, nem hinném. Én azonban láttam önt, mademoiselle, a sematantban egyszer a szomszéd asztalnál ült. Monsieur Simon doyle -lal. Különös, lárvaszerű merevség tette idegenné a leány vonásait. Emlékszem arra az estére. Azóta sok minden történt. Igen, sok minden, mondta a leány. Hangjának keménysége alatt kétségbe esett keserőség lappangott. engedje meg, hogy egy szívből jövő baráti tanácsot adjak. Temesse el a halottjait. A leány felrezzent. Mit mond? Hagyja a múltat. Törődjön a jövőjével. Ami megtörtént, megtörtént. Kár rajta keseregni. Ez persze nagyon jól esne linetnek a drágának. Nem reá gondoltam, legyintett Poáró, hanem magára. Szenvedett az igaz. De amit most tesz, az csak fokozza és hosszabbá teszi a szenvedését. Jacqueline megrázta a fejét. Téved, vannak pillanatok, amikor szinte élvezem az egészet. Az pedig a legrosszabb, Madmázel. Maga nem ostoba. Úgy látom, csak ugyan jót akar, nézett felre áll hosszú csend után a leány. Utazzon haza, madmazel. Ön fiatal, okos teremtés. A világ ön előtt áll. Jacqueline a fejét rázta lassan. Nem érti a dolgot. Nekem Simon az egész világ. A szerelem nem minden, madmazel, mondta Celé Poáró. Csak nagyon fiatal korunkban gondoljuk így. A leány még mindig a fejét rázta. Nem érti, nem érti. Persze, a történteket nagyjából tudja. Beszélt Linettel, és talán a mi beszélgetésünkből is hallott valamit. Simon meg én szerettük egymást. Tudom, hogy maga szerette őt. Jacqueline észrevette a hangsúlyt, de megrázta a fejét, és határozottan ismételte. Szerettük egymást, és én Linetet is szerettem. A legjobb barátnőm volt, bíztam benne. Persze, egész életében mindent megkapott, amit kívánt. Sosem kellett megtagadnia semmit önmagától. Meglátta Simont, megkívánta, és elvette. És ő engedte, hogy megvegyék. Jacqueline megrázta a fejét. Nem, nem így volt. Ha így lett volna, nem ülnék most itt. Akkor nem lenne érdemes. Ha pénzért pénzéért vette volna el Linetet, igaza lenne, de nem így van. ez bezannál. Linet elvarázsolta őt. Persze a pénz is segített. Linet olyan ragyogó volt. A világot feküdt a lábai előtt, és ő volt a királynője. Mint valami darabban. Az egyik legvonzóbb gazdag arisztokrata kérte meg a kezét, és ő Szájmont választotta. Kinek ne szállna az ilyesmi a fejébe? Hirtelen mozdulatot tett a kezével. Nézze a holdat! Milyen tisztán látja most, milyen valóságosnak. De ha feljön a nap, nem is látszik. Így volt. Én vagyok a hold. Szájmon meg sem látott, mióta Linet először ránézett. Csak a napot látta, csak Linetet kis szünetet tartott, majd folytatta. Hát ez volt a ragyogás, a fehébe szállt, és Linet olyan magabiztos, olyan parancsoló, annyira biztos magában, hogy az másokat is erővel tölt el. Lehet, hogy Simon nem volt elég erős, de mikor olyan egyszerű, tapasztalatlan fiú, ha Linet nem kerül az utunkba, soha nem szeretett volna mást, mint engem. És tudom, Biztosan tudom, hogy Linet sem tetszett volna meg neki, ha ő maga nem akarja. Igen, ön így látja. Tudom, szeretett engem, mindig szeretni fog. Még most is? kérdezte halkan Poháró. Mintha gyors válasz lett volna a leány ajkán, de hirtelen meggondolta. Rátekintett a férfira, és nagyon elpirosodott. Aztán elfordította a fejét, és a két kezele hanyatlott. Igaz, mondta szintelen hangon Most gyűlöl. De jó lesz, ha vigyáz! Ideges, gyors mozdulattal benyúlt a mellette lévő széken heverő táskájába, és kivett valamit. Oda mutatta Poáró elé a tenyerén. A pródgyöngyháza gyúpisztoly volt. Csinos kis játékszer, nem? Pedig ölni lehet vele, csak egy golyó, és én ügyes céllővő vagyok. Elmosolyodott, távoli múltba révedő mosolyjal. Mikor egyszer gyerekkoromban, Dél-Karolinában jártunk az anyámmal, a nagyapám tanított meg célba lőni. Ő igazi régi amerikai volt. Arra tanított, hogy az ember golyóval védje meg a becsületét és büszkeségét. Az apám is sokat párbajozott fiatal korában. Egyszer egy asszony miatt meg is ölt valakit. Így aztán, monsieur Poirot, nem csoda, ha bennem is van egy kis vér. Nyíltan nézett a detektív szemébe. Akkor vettem ezt, mikor először észrevettem, hogy van köztük valami. Meg akartam ölni egyiküket. Csak az volt a baj, hogy nem tudtam választani. Elképzeltem, hogy rettegne linett. De aztán rájöttem, hogy igenis van benne bátorság, nem reszketne. Aztán úgy gondoltam, várok, és ez egyre vonzóbbnak tűnt. Hiszen bármikor megtehetem, mennyivel viccesebb lesz, ha várok, és csak gondolkozom rajta. Eszembe jutott, mi lenne, ha utánuk mennék, mindig, amerre ők járnak. Valahányszor megérkeznek valahová, és azt hiszik, hogy boldogok lehetnek, meglátnak engem, és bevált. Linet nagyon rosszul viseli, rosszabbul, mint bármi mást viselne. Ekkor már szinte élveztem, és semmit nem tehet. Mindig kifogástalanul udvarias vagyok, egy szót sem szólhatnak, csak épp megmérgezem minden pillanatukat. Felkacagott, tiszta, hideg, ezüstös kacagással. Poirot megfogta a karját. Hallgasson! Hallgasson, mondom! Jacqueline kihívóan nézett rá. Poirot folytatta. Mademoiselle, én kérem, én követelem, hogy hagyja abba ezt. Hagyjam békén a netet. Itt többről van szó. Arról, hogy így megnyitja a szívét a rossznak. A leány ajka elnyílt, tekintetében rémület költözött. Poirot folytatta. Ebből csak rossz származhatik. Igen, érzem, hogy így van. Beköltözik önbe a gonosz, és ha nem vigyáz, nem fogja tudni elzavarni többé. Jacqueline pillája bizonytalanul megrebbent. Én, én nem tudom, de hiszen maga nem állíthat meg engem. Nem, mondta szomorúan Poirot. Nem állíthatom meg. Még ha meg is ölném Linetet, akkor sem állíthatna meg. Valóban nem, ha hajlandó megfizetni az árát. Jacqueline megint levetett. Ó, oh, én nem félek a haláltól. Minek nekem az egész világ. Úgy látom, nem ismeri el azt a jogát az embernek, hogy megölje, aki elrabolta minden kincsét. Igaza van, mondta Poirot. Nem ismerem el az ölés jogát. Az ölés Megbocsáthatatlan bűn! Jacqueline mosolyogva mondta. Akkor hát meg lehet elégedve a dolgok mostani állásával, mert látja, addig, amíg érzem, hogy Linet fél tőlem, addig nem ölöm meg. Csak attól félek, igen, megvallom, félek, hogy egyszer elvesztem a fejemet. Kés tütök a szívébe, vagy oda szorítom ezt a kis pisztolyt a fejéhez, és akkor egy apró új mozdulat a ravaszon, és. Ó! Oh! Poáró ferrezzent. Mi az, madmazel? A leány megfordult, és a sötétségbe bámult. Valaki volt itt az előbb. Már elment. Erkül Poáró körülnézett. Sehol nem mozdult semmi, senki. Csak mi vagyunk itt egyedül, madmazel, és én is megyek már. Elmondtam, amit szerettem volna. Jó éjszakát kívánok! Jacqueline is felállt. Szinte kérve mondta. Megérti, hogy nem tehetem meg, amire rá akar beszélni? Poirot megrázta a fejét. Nem, mert megtehetné, ha akarná. Mindig van egy pillanat. A barátnője életében is volt. Nem kellett volna kinyújtania a kezét, de a pillanat eltűnt. Késő lett volna már minden meggondolás. Többé nincs alkalom elhárítani azt, ami jön. Többé nincs alkalom, suttogta Jacqueline. Egy pillanatig így álltott, aztán hirtelen felkapta a fejét. Jó éjszakát, monsieur Poirot!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 Elfutunk előle? Talán igaza van. Dellinet? Persze, persze, bólintott Poáró. Viszont ne felejtse el, hogy Madame de Belfournak is van esze. Egyszer el kell intéznünk végre ezt a dolgot véglegesen, mondta komoran Doyle. Meg kell értenie, hogy nem észszerű az eljárása. Hogy nem észszerű, mondj ő, kiáltott fel Poáró. Nem látom be,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 Azt hittük, most már hamarosan végét vettük az egésznek ezzel a nílusi utazással. Poáró megcsóválta a fejét. Ez nem megy csak úgy. Nem, még nincs itt a vége. Érzem, hogy nincs. Őszintén szólva, Möszél Poáró, nem bíztat valami kedvesen. Poáró feltekintett rá. Maga sem tudta, miért valami bosszankodást érzett. Ezt gondolta magában.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 Az ön ötlete volt, hogy ide nászútra. útra? Simon elvörösödött. Dehogy! Én szívesebben mentem volna máshová. De Linet ragaszkodott hozzá, és így... kishéz zavartan elhallgatott. Természetes, bólintott csöndesen poáró. Nyilvánvaló, ha Linet akar valamit, annak meg kell lennie. Aztán ez jutott eszébe,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 A flanelnadrágos drágos fiatalember egy mukkot sem szólt, csak sötét tekintettel méregette őket. Aztán hátat fordított, és a núbiai csónakost figyelte, aki félmeztelenül állt a bárkán, és míg kezével a vitorlát igazgatta, lábújjaival kormányzott. Véghetetlen csönd feküdt a vízen. Elsuhantak a fekete hátú sziklák mellett. Lágy szellő legyeste az arcukat. A sziget nem volt messze.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 Ti mondta, hogy az a fekete hajó leány, Miss de Belfour, ő volt az előtt Simon Doyle menyasszonya. Nagyon kellemetlen lehet, hogy így találkoztak. Bizony kellemetlen, bólintott Poirot. Mrs. Elerton gyors pillantást vetett rá. Tudja, hogy az a leány majdnem megijesztett? Valami különös kifejezés van a szemében. Poirot újra bólintott.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 Nem tudom, mi van ezen a ruhán csodaszép, mondta Tim. Néhány méter fehér szövet, ami rá van tekerve, és a közepén valami kötéllel átkötötték. Igen, drágám, mosolygott Mrs. Elerton. Nagyon jó leírását adtad ennek a legalább nyolc is párizsi modellnek. Hogy mi a csodának dobnak ki annyi pénzt az asszonyok a ruhájukra, morgott Tim, nevetséges.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 Igen, gondolta Hercule Poirot magában, egyszer el kell intézni. Nem volt éppen boldog. Nyolcadik fejezet Másnap, korán reggel, Eszebuában állt meg a hajó. Nagy libegő kalappal a fején, ragyogó boldog arccal Cornélia Robson volt az első, aki kiszaladt a partra. Cornélia nem szeretett rosszat mondani senkiről. Ő mindenkit szeretett, mindenkit jónak látott. És mikor meglátta Erkül Poárót fehér öltönyében, rózsaszín ingel, nagy fekete nyakkendővel, fehér trópusi kalapban, nem nevette ki, ahogyan az arisztokratikus Miss von Schiller tette volna. Együtt indultak el a szfinkszek sora között. A többiek nem jöttek ki, madmazel, hogy megnézzék a templomot? kérdezte Poirot. Nem, Mari néni, már mint Miss von Schiller, nem kell fel ilyen korán. Tudja, nagyon kell az egészségére vigyázni a szegénykének. Miss Bowers pedig mindig mellette van ilyenkor. Különben is Mari néni azt mondja, hogy ez nem is híres templom, de olyan kedves volt, hogy azt mondta, ha kedven van, azért megnézhetem. Nagyon kedves volt tőle, mondta Poáros szárazon. gyanútlanul bólogatott. Bizony, nagyon kedves. Kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy magával hozott erre az útra. Látott már ilyen szerencsés leányt? Alig tudtam hinni, mikor először mondta anyusnak, hogy én is jöhetnék. És élvezi az utat? Nagyon! Csodálatos volt! Láttam Olaszországot, Páduát, Velencét, Pizát, aztán Kairóban is voltunk, de Mari néni éppen nem érezte jól magát, és nem sokat láttam, és most ez a csodálatos utazás a Vádi halfába meg vissza. Poiró mosolygott. Szerencsés természete van, mademazell. Kornéliáról Rozali felé pillantotta ki egyedül ballagot előttük. kornélia követte a tekintetét. Ugye nagyon szép leány. Csak olyan gúnyos, nagyon angol, ugye? Nem olyan bájos, mint Mrs. Doyle. Úgy gondolom, a világon nincs több olyan gyönyörű és elegáns teremtés, mint ő. És a férje a lába nyomát is megcsókolná. Az az őszhajú hölgy is nagyon előkelő, aki valami nagyon nagy úrnak az unoka testvére. Hallottam, mikor az este erről a Duke of Glasgow-ról beszélt, de neki magának nincs nemesi címe, ugye? Így csacsogott, míg a dragomán, aki a templomhoz vezette őket, megállást intett, és beszélni kezdett száraz, daráló hangon. Ezt a templomot Amon egyiptomi istenség tiszteletére emelték, és a napisten réharag szimbólumát a sójon fejet a kapu fölé. És így tovább, és így tovább. Dr. Beszner kezében a bédekkerrel németül mormogott magában. Jobban bízott a nyomtatott szóban. Tim Ellerton nem jött ki a partra. Édesanyja azonban ott volt, és a hallgatag Mr. Fentorpot próbálta megszólaltatni. Andrew Pennington, Lynette dolt állt oldalt, és úgy tűnt, nagy érdeklődéssel hallgatja az idegenvezetőt. 65 láb magas ez az oszlop? Érdekes, kevesebbnek gondolnám. Ez a Ramses nagyszerű fickó lehetett, a legszorgalmasabb egyiptomi. Igazi üzletember, ugye, Endró bácsi? Pompásan néz ki ma reggel, Linet. Kicsit aggódtam miattad, betegnek látszottál. Csevegve értek vissza a hajóra, s akárnak nem sokára tovább indult. A táj nem volt már olyan kopár és sötét. Pálmák bólogattak a partokon, művelt földek bukkantak fel, az utasok is jobb kedvűek lettek. Tim, mintha erőt vett volna a bosszankodásán. Rozáli sem tűnt annyira mogorvának. Linet egészen megkönnyebbültnek tűnt. Pennington azt mondta neki: Nagy tapintatlanság nás üzleti dolgokról beszélni, de van egy-két kérdés, amit természetesen, Andró bácsi, mondta Linet, és Modora rögtön üzletasszonyira változott. A férhezmenésem sok mindent megváltoztatott. Épp Ben erről van szó. A napokban majd szépen aláír néhány papírt, és rendben is leszünk. Miért nem mindjárt most? Andrew Pennington körülpillantott. A kilátóteremben voltak szinte egyedül. A legtöbb utas kint sétált a fedélzeten. Ideben csak Mr. Ferguson itt a sörét egy kis asztalnál, piszkos, flanelna drágos hosszú lábait messzire elnyújtva, és halkan maga elé fütyörészet. Monsieur Hercule Poirot előttük ült, Miss von Schiller pedig a sarokban egy Egyiptomról szóló könyvet lapozott. Igazad van, mondta Pennington, és kiment. Linet és Simon egymásra néztek, aztán lassan elmosolyodtak. Simon halkan kérdezte. Nincsen semmi baj, édesem. Semmi baj. Még mindig semmi baj. – Furcsa, de már nem is bánt a dolog. – Simon hangjában mély meggyőződéssel mondta. – Csodálatos asszony vagy. Pennington visszajött, egész halom sűrűn telegépelt papírossal. Linett összecsapta a kezét. – Ezt mind alá kell írnom? Andrew Pennington mentegetőzve terjesztette ki a két tenyerét. – Tudom, hogy kellemetlen, de szeretném mielőbb rendezni ezeket a kérdéseket. Először is itt van a Fifth avenue lévő ház, aztán a nyugati földrészvények. Beszélt, beszélt, a papírosok zörögtek, Simon elfojtotta az ásítását. Egyszerre kinyílt az ajtó, és Mr. Fentor lépett be. Körülnézett, aztán odasétált az üvegfalhoz, és megállt Poáró mellett. Együtt nézték a kék vizet és a sárga homokot. És most itt kell aláírni, mondta Pennington. Kiterített egy ív papírt Linet előtt, és oda mutatta egy helyre. Linet felvette az iratot, és átfutott rajta. Visszatért az első oldalra, átvette Penningtontól a töltőtollat, és határozott vonásokkal odaírta a nevét: Linet Doyle. Pennington elvette a papírt, és másikat tette a helyére. Fentor lassan sétálva indult meg feléjük. Az oldalablakon is kitekintett egy pillanatra, mintha valami érdekeset látna a parton. Ez csak az átutalás, mondta Pennington. Ezt nem is érdemes végigolvasni. De Linett ezt is átfutotta. Pennington egy harmadik írás tett eléje. Lynette elolvasta ezt is. Unalmas mi? mosolygott Pennington. Csúpa jogi szakkifejezés. Simon újra ásított. Linett, drágám, csak nem akarod ezt mind végigolvasni. Villás reggeli idejéig sem leszel készen bele. Én mindent elolvasok, amit alá kell írnom, mondta Linet. Az édesapám tanított meg Reá. Azt mondta, bármikor becsúszhat egy elírás a dokumentumokba. Pennington kisé különösen nevetett. A kis Linet nagyon jó üzletasszony. Ügyesebb, mint én, bólintott mosolyogva Simon. Én ugyan életemben nem olvastam el semmiféle hivatalos írást. Aláírtam, ahol mondták, hogy írja alá, és kész. Bűnös hanyagság felelte Rálinet rosszallóan. Andrew Pennington elgondolkodva nézett Simonra, és felső ajkát megsimítva szárazon azt mondta. Kissé kockázatos dolog néha az ilyesmi dojl. Ostabáság legyintett simon én nem vagyok azok közül való, akik mindenütt csalást szimatolnak. Én bízom az emberekben, és mostanáig jól is jártam vele. Mindenki csodálkozására a hallgatag Mr. Fentorb hirtelen megfordult, és egyenesen linethez intézte a szavait. Bocsánat az zavarásért, de nem tudom megállni, hogy ne adjak kifejezést csodálatomnak, amiért ilyen kiváló üzletasszony. Én tetszik tudni, ügyvéd vagyok, és... Úgy tapasztaltam, a legtöbb hölgy sajnálatosan komolytalan üzleti ügyekben. Kérem, tartsa meg ezt a jó szokását, amit mostanáig megtartott, ezután is. Még egyszer fogadja csodálatomat, amiért soha nem ír alá semmit, míg alaposan át nem olvasta. Meghajolt, aztán elvörösödve, még a füle is piros lett, hirtelen visszafordult és tovább nézte a nélus partját. Linet az ajkába harapott, hogy elfolytsa a nevetését. Furcsa volt a fiatalember váratlan komolysága. Pennington sértődöttnek és haragosnak látszott. Simon határozatlanul nézett Mr. Fentor felé, akinek egyre pirosabb lett a füle. Kérem a következőt, mosolygott Lynette Penningtonra. De Penningtonnak úgy látszik nagyon rossz kedvet támadt. Azt hiszem, majd más alkalommal folytatjuk, mondta kis Mint ahogyan Doyle mondta, az átolvasással úgy sem lenne készen villás reggeli előtt. Ne szalasszuk el a csodás kilátást. Amúgy is csak az első két dokumentum volt sürgős, a többit elintézhetjük később is. Linett bólintott. Úgyis nagyon meleg van ideben, gyerünk a fedélzetre. Kisétáltak a forgóajtón. Erkülpoáró most hátra nézett az ablaktól, Mr. Fentorp hátán pihent meg a tekintete, aztán Mr. Ferguson hosszú lábán. A flanelna drágos fiatalember hátra vetett fejjel fütyörészgetett magában. Majd Miss von schiller nézett, aki Mr. ferguson figyelte. Az ajtó újra megnyílt, Cornelia szaladt be. – Miért jössz olyan későn? – fölmet rá Miss von Schiller. – Hol maradtál olyan sokáig? Bocsánatot kérek, Marinéni, a pamut nem volt ott, ahol mondani tetszett, egészen máshol találtam meg. Úgy látom, neked nincs szemed, soha sem tudsz semmit megtalálni. Tudom, hogy igyekezel, drágám, tette hozzá a többiek felé pillantva, de igyekezned kell, hogy kisé ügyesebb és gyorsabb légy. Összpontosítani kell a figyelmet, édes lányom. összpontosítani. Igazán kérem, édes Marinéni, ne haragudjon, tudom, hogy csacsi és ügyetlen vagyok, Senkinek sem kell ügyetlennek lennie gyermekem, ha vigyáz. Elhoztalak erre az útra, és méltán elvárhatok egy kis figyelmet viszonzásul. Cornélia elvörösödött. Nagyon, nagyon sajnálom, marinéni, hogy... És, Miss Bowers, hol van? Itt lenne az ideje, hogy bevegyem a csöppeket. Már tíz perccel el is múlt. Menj és keresd meg rögtön. Az orvos azt mondta, hogy nagyon fontos. Ebben a pillanatban lépett be Miss Bowers kis orvosságos üvegcsével a kezében. A csöppek, Miss von Schiller. Már 11-kor be kellett volna vennem fölmet rá az öreg hölgy. Ki nem állhatom a pontatlanságot, tudja jól! Miss Bowers a karkötő órájára pillantott. 30 másodperc múlva lesz 11 óra. Az én órámon már 10 perccel múlt. Az én órám másodpercnyi pontossággal jár, soha nem késik vagy siet, felelte megingadhatatlan nyugalommal Miss Bowers. Miss von Schiller lenyelte a csöppeket. Már is rosszabbul érzem magam, mondta mérgesen. Nagyon sajnálom, ha rosszabbul érzi magát, Miss von Schiller, mondta Miss Bowers. Csöpp részvét sem volt a hangjában, inkább csak automatikusan felelt. Túl nagy a meleg ideben, mérgelődött tovább Miss von Schiller. Keressen valami jó helyet a fedélzeten a számomra, Miss Bowers. Cornélia, hozd a kötésemet, de nehogy ügyetlenkedj és leesd, aztán majd pamutot fogsz nekem gombojítani. A menet kivonult, Mr. Ferguson felsóhajtott, még jobban kinyújtotta a lábát, és csak úgy általában megjegyezte. Jaj, de szeretném kitekerni ő nagyságának a nyakát. Poáró barátságosan kérdezte, nem találja rokon szembesnek? Rokon szembesnek? <gül> Mondja kérem, mi ott tett ez az asszony életében? Mi hasznot hozott? Dolgozott valaha? Felemelte csak a kis ujját? Egy parazita, még hozzá kellemetlen kinézésű parazita. Van még néhány ember ezen a hajón egyébként, akik nélkül szebb lenne a világ. Úgy? Úgy. Itt van például ez a hölgy, aki csak úgy hanyagul átutalásokat ír alá, és hánya veti a fejét, mintha ő volna a világ közepe. Száz meg ezer szerencsétlen rabszolga dolgozik azért, hogy ő minden nap friss sejemharisnyát vegyen a lábára, és felesleges kacatokat aggasson magára. Azt mondják, Anglia egyik leggazdagabb asszonya, és soha életében egy percet sem dolgozott. Ki mondta önnek, hogy ő Anglia egyik leggazdagabb asszonya. Mr. Ferguson harcias pillantást vetett rá. Olyan ember, akivel ön szót sem váltana. Egy becsületes munkás ember, aki nem szégyelli, hogy a kezével dolgozik. Nem a féle kikent kifent piperköc. Dühösen nézett Poirot ingére és gondosan megkötött nyakkendőjére. Poirot kedélyesen válaszolta. Én pedig az eszemmel dolgozom, és én sem szégyellem. Ferguson úr csak horkantott egyet. Fel kellene az egész társaságot robbantani. Kedves fiatal barátom, mennyi pusztító szenvedély szorult magába, mosolygott poáró. Szenvedély nélkül nem lehet semmit elérni, kiáltotta a fiatal ember. És mielőtt újraépítene valamit az ember, előbb rombolni kell. Hát, rombolni minden esetre sokkal könnyebb, zajosabb és látványosabb mulatság. Bólintott poáró. Ugyan kérem, legyintett Ferguson, mit dolgozik ön, hogy megéljen? Fogadni merek, hogy semmit, a féle középszerű ember. Én nem vagyok középszerű ember, kivételes ember vagyok, jelentette ki poáró önérzettel. Miért? Mi csoda maga? Detektív vagyok. Ezt nagyon büszkén mondta, akár mintha azt mondaná, én vagyok a király. – ha! nézett fel Ferguson elhűlve. – Annyira félti az a pénzes hölgy a becses életét, hogy külön detektívet fogadott. – Téved! – mondta poáró hűvesen. – Nem fogadott fel Madame Doyle. Én most vakáción vagyok. – telésből utazik, ha? – És ön? – Ön is vakáción van? – Ferguson újra csak felhorkant. – Vakáción? – Ugyan? – Én a viszonyokat tanulmányozom! – tette hozzá titokzatosan. – Nagyon érdekes! – mondta udvariasan poáró, és kiment a fedélzetre. Miss von Schiller már ott ült a legvédettebb sarokban. Cornélia előtte térdelt két kitátkarján karján szürke pamuttal. Miss Bowers nagyon egyenesen ült mellettük, és a Saturday Evening posztot olvasta. Poirot csöndesen lesétált a hátsó fedélzetre. Amint megkerülte a kéményt, majdnem neki rohant valakinek. Fitosorú, csinos fekete teremtés volt, fekete ruhában. Mellette tengerészruhás, bikanyakú férfi állt. Az egyik hajógépész. Valami különös kifejezés volt mindkettőjük arcán, ijetség és bűntudat. Vajon miről beszélgethettek? Töprengett Poiró magában, míg tovább ment. A folyosón egyszerre kipattant az egyik ajtó. Mrs. Otterborn bukkant elő, és majdnem a karjaiba esett. szín szatén öltözőköpeny volt rajta. Bocsánat, hebegte. Drága Monsieur Poharó, bocsánat. Ez a hajó úgy inog. Nem bírom a tengert. Bár csak nyugton maradna ez a hajó. Megragadta Poiró karját. Ez az imbolygás elviselhetetlen, és óráról órára itt kell lennem egyedül. A leányom nem törődik velem, nem érti meg szegény önfeláldozó anyja fájdalmait. Sírni kezdett. Mennyit dolgoztam érte, nagyvilági hölgy lehettem volt szédítő magasságba kerülhettem volna, de én mindent feláldoztam, érte mindent, és mi a hála? De most aztán elmondom mindenkinek, hogy milyen hálátlan hozzám, hogy nem törődik velem, hogy szívtelen erőnek erejével rákényszerített erre az utazása, hogy belepusztuljak. Igen, elmondom én. Előre bicsaklott, s elesett volna, ha Poirot gyengéden át nem fogja pihenjen le a kajütjében, madám. Mindjárt küldöm madmazer Rosalit. Az lesz a legjobb, ha... Nem! Én mindenkinek elmondom, hogy... Túl veszélyes, madám. A víz erősen hullámzik. Még valami hullám lesöpri a hajóról. Mrs. Otterborn ránézett. Igazán? Gondolja? Igazán? Ez hatott. Mrs. Otterborn, inogva, bizonytalan léptekkel tapogatózott vissza a kajütyjébe. Poáró orra megrándult néhányszor, aztán biccentett egyet, és odasételt, ahol Rozáli üldögélt, Mrs. Ellerton és Tim között. Bocsásson meg, mademoiselle, az édesanyja hívja. Rozáli eddig nevetett, szinte boldognak látszott, most árnyékborult az arcára megint. Gyors, gyanakodó pillantást vetette a detektívre, és futva igyekezett a lépcső felé. Nem értem ezt a kislányt, csóválta a Mrs. Ellerton a fejét. Olyan kedves, aranyos teremtés tud lenni, néha pedig a szó szoros értelmében mogorva. Nagyon el van kényeztetve, mondta Tim. Mrs. Ellerton megrázta a fejét. Nem, ezt nem hiszem. Inkább valami bánata lehet. Tim megrántotta a vállát. Mindenkinek megvan a maga bánata a világon. Keményen, szinte élesen mondta ezt. Közben felhangzott a gong mély hangja. Villás reggeli, kiáltott elégedetten Mrs. Elerton. olyan éhes vagyok. Este Poirot észrevette, hogy Miss von Schiller barátságosan beszélget Mrs. Elertonnal. Amint elment mellettük, Mrs. Elerton ráhunyorított az egyik szemével. Éppen ezt mondta. Hogyne, ne Castle-ben, mikor a drága Duke of Glasgow, Kornélia, aki így megszabadult a nagynényétől, kint a fedélzeten hallgatta Besner doktor nehézkes előadását az egyiptomi műemlékekről a bédekker alapján. Tim Elerton korlátra hajolt, és azt mondta Roselinak, még csoda egy rohadt világ ez? És Rozali ráfelelt. Ez nem igazság, hogy egyesek mindent megkapnak. Poáról sóhajtott. örvendett, hogy már nem fiatal. Kilencedik fejezet Hétfőn reggel horgonyt vetett a kárnak. Az utasok gyönyörködve elfogódva nézték a kora reggeli napfényében tündöklő hatalmas templomot, mely ott magasodott nem messze a parttól. Négy óriási sziklába faragott alak nézett le a nélusra évezredek óta, arccal a kelő nap felé fordulva. Cornélia szinte beszélni is alig bírt. Ó, oh, monsieur Poirot, hát nem csodálatos! Milyen hatalmasok, és milyen csöndesen állnak, mennyi béke van az kifejezésükben! Az ember olyan csöpnek, olyan, olyan semminek érzi magát, mint valami bogár. Itt, mintha semmi másnak nem lenne jelentősége, ugye? Mr. Fentorp is ott állt nem messze, hüngetett valamit. – Rendkívüli hatást tesz, valóban? – Hát ez jó nagy, nem? – vetette oda Simon Doyle, amint bizalmasan odalépett Poáró mellé. – Tudja, én nem sokat törődöm a templomokkal, mi egyébben, de az ilyesmi reálm is, hat ezek az öreg fáraók nagyszerű fickók lehettek. A többiek előre mentek a partra, Simon meghalkította a hangját. – Tudja… Nagyon örülök, hogy eljöttünk erre a kirándulásra. Ez, mintha tisztázná a dolgokat. Meglepő, de így van. A feleségem megnyugodott. Azt mondta azért, mert végre szembenézett a dolgokkal. Ez nagyon valószínű, felelte poáró. Azt mondja, mikor először meglátta jacky a fedélzeten, rettenetes hatást tett rá, de aztán hirtelen valamiképpen közömbösséget érzett. Megbeszéltük, hogy nem próbálunk ezentúl kitérni az útjából. Menjen, amerre tetszik. Hadd lássa, hogy ez a nevetséges eljárás bennünket egyáltalán nem zavar. Rossz nevelésre mutat, ez az egész. Azt gondolta, zavarba hozhat bennünket, de többé nem zavartatjuk magunkat. Ebből ő is kell értsen. Igen, mondta elgondolkozva poáró. Így aztán nagyszerűen el lesz minden intézve, nem? Igen, igen, ismételte poáró. Linet is előjött. Halványbarack színű, finom ruhája nagyon jól lát neki. Mosolygott. Hűvösen üdvözölte Poárót, éppen hogy bólintott egyet felé, és aztán már vezette is a férjét tovább. Poáró észrevehette, hogy nem nyerte meg túlságosan a milliómos fiatalasszony asszony nyíltságával. Ja, hozzá volt szokva, hogy mindenki csak hízelegjen neki. Poáró csak mosolygott magában. Mrs. Alerton csatlakozott mellé. Nézze csak, hogy megváltozott ez az asszony. Úgy láttam asszúámban valami bántja, de ma olyan boldognak, magabiztosnak látszik, hogy szinte őt. Poáró felelni szeretett volna, de ebben a pillanatban megérkezett a dragomán. Sorba állította a kirándulókat, és megindultak Abusimbel felé. Poáró Pennington mellé került. Első látogatása Egyiptomban kérdezte. Nem, 1923-ban már voltam itt, azaz csak kairóban, A Níluson nem jártam még. Ön a Kármanik fedélzetén jött át, úgy tudom. Legalábbis Mrs. Doyle ezt mondta, amennyire emlékszem. Igen, mondta Pennington, gyors oldalpillantással. Azért kérdezem, mert egy ismerősem is azzal a hajóval utazott. Bizonyosan találkozott, Washington smith -sékkel. Bizony, nemigen emlékszem senkire. Rossz időnk volt, a hajón pedig nyüzsögtek az utasok. A legtöbben egész idő alatt bennültek a fülkéjükben. Meg aztán rövid utazás volt, nem adódott alkalom, hogy minden utast megismerjek. Ez igaz, de aztán annál kellemesebb meglepetésben lehetett része, amikor találkozott Madame doyle és a férjével. Talán nem is tudta még, hogy Madame Doyle férjhez ment? Nem. Mrs. Doyle megírta nekem, de mire a levél New Yorkba ért, én már elindultam. Csak Cairoban ért utól a levél, miután találkoztunk. Nagyon rég ismeri már Madame Doyle-t, ugye már? Úgy szólván születése óta, mosolyogott Pennington. Apja meg én nagyon jó barátok voltunk. Rendkívül értékes ember volt, Melioui Shridgeway, és rendkívül sikeres. Igazán szerencsés a leánya, ugye már. Á, ah, pardon, nem volt szép tőlem, hogy ezt mondtam. Andrew Pennington azonban láthatóan jól mulatott. Ehhez aztán igazán közismert tény. Igen, Lynette vagyonos asszony. De azért gondolom, a gazdasági válság az ő részvényeit is érintette. Pennington várt kisé a válaszszal, végül azt mondta. Bizonyos szempontból igen. Manapság elég bonyolult a helyzet. Nekem úgy tűnt, hogy Madame Doyle elég jól ért az üzlethez. Nos, ez igaz. Linett igazán gyakorlatias leány. Megálltak. A vezető rákezdett a mondókájára a nagy Ramszesz fáraó templomáról. A négy óriási ramszesz szobor bejárat két oldalán lenézett a turisták kicsin csoportjára. Riketti... Az olasz tudós nem törődött a dragomán előadásával, a maga szakállára nézegette az oszlopok lábainál levő néger és szír hadifoglyok bevésett képmásait. Beléptek az óriás templomba, ahol békés homály fogadta őket. A vezető megmutatta nekik a belső falak még mindig ragyogó reliefjeit, aztán szétoszlott a társaság. Bestner doktor félhangosan olvasott fel a német bédekkerből Cornéliának, aki tisztelettel nézett felre á. Sajnos nem élvezhette soká szabadságát. Miss von Schiller a közömbösképű Miss Bowers karján ott jött a háta mögött, rászólt. Kornélia, gyere ide, fogd a szemüvegemet! Beszner doktor elakadt egy mondat közepén. Tétóván bámult Kornélia után vastag szemüvege mögül. Rendkívül rokonszenves leány, jelentette ki aztán poáró előtt. Nem olyan zörgőcsontú, éhhalára szánt kinézésű, mint a legtöbb mai fiatal nő. Amellett, ami ritkaság okosan tud hallgatni, élvezett magyarázni neki. Poárónak eszébe jutott, hogy szegény Kornélia sorsa úgy látszik csakis az, hogy parancsoljanak neki, vagy okítsák. Akárhogy is, ő mindig a hallgató fél lesz, nem a beszélő. Most, hogy Cornéliát olyan ellentmondást nem tűrően maga mellé rendelte, Miss von Schiller, Miss Bowers felszabadult kissé. A templom közepén állt, hideg tekintetét érdeklődés nélkül jártatta végig a falakon. A múlt csodái nem tettek rá nagy hatást. A vezető szerint az egyik isten vagy istennő neve Múlt volt. Most mondja meg! A belső szentében négy szobor állt őrt, méltóság teljesen. Linet és férje előttük álltak. Linet a férjébe karolt, arcán a modern korok tipikus arc kifejezése. Okos, érdeklődő, de nem érinti meg a múlt. Simon hirtelen így szólt. Menjünk innen. Nem tetszenek nekem ezek a szobrok, főleg nem az a kalapos. Az Amonisten, azt hiszem. Ez meg Ramses. Miért nem tetszenek? Szerintem lenyűgözőek. Túlságosan is lenyűgözőek. Van valami hátborzongató bennük. Menjünk ki a napfényre. Linet nevetett, de vele tartott. Kimentek a napra, ahol a puha aranyszínű homok melegen simult a lábuk alá. Linett felkacagott. A lábuknál fél tucat núbiai kisfiú feje sorakozott. Egy pillanatra úgy néztek ki, mintha testük nem is lenne. Szemüket forgatták, fejüket ritmusosan egyik oldalról a másikra billegtették, és énekeltek. Hip-hip-hurá! Hip-hip-hurá! Nagyon jó, nagyon szép, nagyon köszönjük! Milyen bolondosak! Vajon hogy csinálták? Tényleg ilyen mélyre beásták magukat? Simon utánozni kezdte őket. Nagyon jó, nagyon szép, nagyon drága, és néhány érmét dobott feléjük. A só két szereplője, két kisebb fiú gyorsan összekapkodta a pénzt. Linet és Simon tovább mentek kissé, nem volt kedvük visszatérni a hajóra, a nézelődésbe is belefáradtak, leültek a sziklafal lábához, nekidőltek, és behunyt szemmel élvezték a napot. Milyen jó a nap, gondolta Linett. Milyen meleg, milyen biztonságos. Jó boldognak lenni. Jó, hogy az vagyok, aki vagyok. Linett. Szemele csukódott. Félig ébren volt, félig álomban, gondolatai örvény lettek, mint a homok. Simon azonban nyitott szemmel ült mellette. Ő is elégedetnek látszott. Micsoda ostobaság volt megijedni első este? Semmi ok rá! Rendben van minden. Jackiben mindig meg lehet bízni. Egyszerre harsány ordítás. Valaki feléjük rohant, hadonászva. Simon egy pillanatig értetlenül bámult arra felé, aztán hirtelen felugrott, és magával rántotta a feleségét a szikla mellől. Éppen idején. Hatalmas szikla tömbzuhant le, mennydörögve mellettük. Ha Linet ott maradt volna, ahol az előbb ült, egészen biztosan ízéporrá porrá törik minden csontja. Falfehéren álltak ott, egymásba fogózva. Erkül és Tim Ellerton futottak oda elsőnek. Hitemre, asszonyom, ez nem volt tréfa. Mind a négyen felnéztek a farra. Semmit nem lehetett látni. Oldalt keskeny ösvény vezetett a gerincre, Poáró emlékezetre rá, hogy néhány benszülöttet látott arra felé kapaszkodni, mikor partra szálltak. Ránézett a házas párra. Linet még kábulta megrettenve merett maga elé, Simon viszont reszketett a dütől. A sátán vinni előtt! káromkodott, aztán gyorsan Tim Elertonra pillantott. Hű, ha ez hajszálon múlott valaki bolond lökte vajon meg, vagy magától esett le? Linet nagyon sápat volt, nehezen mondta ki a szavakat. Azt hiszem, valami bolond tette. Mondja Linet, kérdezte Tim, nincs magának valaki ellensége? Hiszen összezúzhatta volna ez a kő, mint valami tojáshéjat. Linet kettőt nyelt, hogy elég ereje legyen, mosolyogva nemet inteni. Poirot odalépett hozzá. Jöjjön vissza a hajóra, madame. Pihennie kell, és valami erősítőt innia. Gyorsan indultak a part felé. Simon Doyle még mindig zöld volt a dütől. Tim megpróbált mindenféle bohóságot beszélni, hogy elterelje Linet figyelmét arról, ami történt. Poirot nagyon komoly arccal lépkedett mellettük. És most, éppen mikor a hajóhíthoz értek, Simon Doyle egyszerre megállt, mintha gyökeret vert volna a lába, és csodálkozva pillantott fel. Jacqueline de Belfour ebben a pillanatban jött át a fedélzeten, hogy partra szálljon. Kék ruhájában egészen fiatal gyermeklánynak tűnt. Szent ég, mormogta a fogaiközt. Akkor hát mégis véletlenség lett volna. Arcáról eltűnt a harag. Olyan megkönnyebbülés látszott rajta, hogy Jacqueline is észrevehet. Jó reggelt! Azt hiszem, elkéstem egy kicsit. Könnyű fejbólintással ment el mellettük, és hamarosan eltűnt a templom felé vezető úton. Simon megszorította poháró karját. Kisé hátra maradtak. Nagyon megnyugodtam, monsieur Poirou. Már azt hittem, hogy, hogy... Poirou bólintott. Igen, tudom, mit gondolt. De rajta... Nem látszott meg Inkább még komorabbnak tűnt. Hátranézett, és számba vette, kiket lát a parton. Miss von Schiller lassan jött visszafelé Miss Bowers karjára támaszkodva. Kissé távolabb, Mrs. Ellerton állt nevetve, körülötte egész csapat kis fekete gyerek. Miss Otterborn is vele volt. A többieket sehol sem lehetett látni. Poáró fejcsóválva lépett a hajóhidra, Doyle mögött. Tizedik fejezet Nem magyarázná meg nekem, asszonyom, miért mondtam a reggel, hogy szinte félti Madame Doyle-t? Mrs. Ellerton meglepődöttnek látszott. Kettesben kapaszkodtak felfelé Poáróval a második vízeséshez vezető sziklákon. A legtöbben teveháton indultak neki az útnak, de poáró úgy érezte, hogy a teve mozgása nagyon is hasonlít a viharos tenger hullámzásához. Mrs. Ellerton pedig kijelentette, hogy az ő korában nem illik már tevehátra kapaszkodni. Előző este érkeztek meg Vádi Halfa közelébe. Reggel két csónakon indult el a társaság a vízesés felé, kivéve Signor Rikettit, aki a magaszakállára ment el egy szemna nevű távoli és állítása szerint rendkívül izgalmas helyre, amely harmadik Amenemhet idejében Núbia kapuja volt, és ahol egy sztélé felirata bizonyítja, hogy az Egyiptomba belépő feketéknek vámot kellett fizetniük. A többiek megpróbálták lebeszélni a tervről, de hiába. Riketti úr hajthatatlan volt, és elhessegetett minden érvet, melyek szerint egy, az expedíciója nem éri meg a fáradtságot, kettő, el se tud jutni oda, hiszen itt nem tud autót szerezni, három, senki nem kölcsönözne neki autót ehhez az úthoz, négy, ha mégis, hát megfizethetetlen árat kérne érte. Az egyest kinevette, a kettessel kapcsolatban kételjeit fejezte ki, a hármasra azt válaszolta, szerező magának autót, a négyesre pedig, hogy folyékonyan tud alkudni arab nyelven. Végül elindult, de indulását titokban tartották, nehogy valamelyik más turista is hasonló, előre nem tervezett kirándulásra szánja magát. Miért mondtam, hogy féltem Mrs. doyle -t? kérdezte az asszony, és kisé oldalt fordította a fejét. Tudja, ez egy skót babona. Azt jelenti, hogy a túlságos boldogsága katasztrófa előjele. Ha valami túlságosan szép vagy jó ahhoz, hogy igaz legyen, akkor szokás ezt mondani. Poirot figyelmesen hallgatta. Köszönöm, madame. Most már értem. Különös, hogy éppen tegnap mondta, amikor madame Doyle kevés hiány szerencsétlenség áldozata lett. Mrs. Ellerton megborzongott kissé. Rettenetes volt. Már arra is gondoltam, hát ha valamelyik kis fekete gyerek gurította le a követ tréfából. Ilyesmit csinálnak a fiúk mindenhol a világon. Biztosan nem is akart semmi rosszat, de... Poáró megvonta a vállát. Lehet, madám. Ezután Majorkáról beszélgettek, és poáról számos gyakorlatias kérdést vetett fel egy esetleges majdani odautazás szempontjából. Mrs. Ellerton napról napra rokon szembesebbnek találta a kis embert. Talán mert olyan mások voltak. Tim ezt biztosan érezte, próbálta őt eltávolítani poáról, akit csak kiállhatatlan pávakakasnak nevezett. De ő nem látta annak, és úgy gondolta, csupán a férfi egzotikus, különc öltözködése váltja ki fia előítéleteit. Ő maga határozottan intelligens és lelkesítő társaságnak tartotta Poárót. És rendkívül rokon szembesnek. Most is, maga sem tudta, hogyan, Joanna Southwoodra terelődött a szó. Bizalmasan elpanaszolta, mennyire nem tetszik neki a fiával való nagy barátság. Utóvégre végre elgondolta, miért nem beszélhetne őszintén. Poirot nem ismeri Joannát, soha nem is fogja látni. Rosali és Tim ez alatt viszont róla beszélgettek. Tim először önmagát szedte darabokra képletes értelemben. Gúnyolódva emlegette a betegségét, ami nem elég súlyos arra, hogy érdekes legyen, viszont évekig nem engedte dolgozni. Amellett nincs elég pénze, és nem tudja, mihez fogjon tulajdonképpen. Tudja, a féle langyos, se hideg, se meleg élet ez, amit utálok, fejezte be elégedetlenül. rozali hirtelen felnézetre. Csak hogy maga kapott valamit a sorstól, amit sokan irigyelhetnek. És pedig az édesanyját. Tim meglepődve, meleg érzéssel mosolyodott el. Látja, ez igaz, és kedves magától, hogy így beszél róla. Köszönöm. Én, én még nem láttam ilyen kedves és szép asszonyt, mint ő. Olyan bájos, olyan megértő és nyugodt, mintha sosem érhetné semmi bánat, és méghozzá vidám is. Rozáli elpirult kissé, és belezavarodott a dologba. Elhallgatott. Tém szívében különös melegérzés lüktetett. Szerette volna viszonozni a bókot. Sajnos azonban Mrs. Otterborn egy csöprokon szenved sem ébresztett benne, de mert nem tudott egy szót sem felelni, zavarba jött. Miss von Schiller a csónakban maradt. Semmi kedvesen volt akár gyalog, akár teveháton megmászni a hegyet. Epésen mondta, sajnálom, hogy arra kell kérnem, Miss Bowers maradjon itt velem. Az volt a szándékom, hogy maga menjen, és Cornelia maradjon itt, de a mai fiatal leányokban nagyon sok az önzés. Elszaladt, anélkül, hogy csak meg is kérdezte volna, elengedeme vagy nem. Hozzá még láttam, hogy azzal a Köszönhetesen öltözködő, közönséges kinézésű Mr. Fergusonnal beszélget. Igazán nagy csalódást okozott nekem. Semmi társadalmi tapintata nincs annak a leánynak. Miss Bowers szokott közömbösségével felelte. Nagyon szívesen itt maradok, Miss von Schiller. Minek másszom fel az ember a hegyre ebben a melegben, akár tevén, akár a maga lábán? Hozzá még biztosan nagyon sok a légy is. Megigazította a szemüvegét, és összehúzott szemmel feltekintett a meredek hegy oldalra a távozók után. Aztán megjegyezte, Miss Robson már nem azzal a fiatalemberrel megy együtt, most dr. Bessner beszél hozzá. Miss von Schiller morrant egyet. Mióta megtudta, hogy dr. Bessnernek nagy magánszanatóriuma van Cseszlovákiában, és európai hírű orvos nem volt olyan elutasító vele szemben. Hát, ha még szükség is lehet rá, ha rosszabbul találja érezni magát. Mikor visszakerült a társaság a hajóra, Linett meglepődve kiáltott fel. Ni, egy sürgöny, nekem szól, felszakította a pecsétet. Nem értem, mondta aztán elcsodálkozva. Krumpli, cékla, micsoda képtelenség, mi ez Simon? Simon is odahajolt a válla fölé, mikor egyszerre dühös, reket hang csapott le rájuk. Bocsánat, az a sürgöny az enyém. És szinyor Riketti vérvörös haragos képpel kapta ki a kezéből a papírt. Linett kábultam meretre egy pillanatra, aztán megnézte a borítékot. Ó, Simon, milyen szeles voltam. Csak ugyan nem nekem szól. Riketti van rajta, és én úgy olvastam, hogy Ridgway. És méghozzá már nem is Ridgway a nevem. Bocsánatot kell kérnem. A régész után sietett. A hajó elején érte utol. Igazán nagyon sajnálom, színyor Riketti, ne vegye rossz néven. Tudja, kérem, mielőtt férhez mentem volna, Ridgeway volt a vezeték nevem, és mert ez úgy hasonlít, mosolyogva nézett a tudósra, s várta, hogy az visszamosolyogjon reá. De Riketti nem mosolyogott. Viktória királynő legelítélőbb hangulatában sem lehetett volna komorabb, mint most ő. Máskor tessék jobban megnézni a neveket. Az ilyen dologban megbocsáthatatlan a felületesség. Linet az ajkába harapott. Piros lett az arca. Nem volt hozzászokva, hogy így fogadják a mentegetőzését. Megfordult, visszament a férjéhez. Ez az olasz igazán kiállhatatlan. Nem baj, kicsikém. Gyere, van még időnk kimenni a partra, vegyük meg azt az elefántcsont krokodilt, ami úgy tetszett neked. Összefogózva mentek ki a partra. Poárón nézte őket. Egyszerre visszafojtott sóhajtást vagy zokogást hallott a háta mögött. Megfordult. Jacqueline de Belfort állt az oldala mellett. Két kezével szorosan fogta a hajókorlát vasát. Arc kifejezése megdöbbentette a férfit. Nem volt rajta jó kedv, rossz indulat sem, de valami benső tűz, valami visszafolytott keserűség, valami vad, szenvedélyes feszültség. Már nem is bánják, mondta dadogva a nagy nehezen. Túlléptek rajtam, már nem érhetem el őket. Már nem is törődnek vele, itt vagyok-e, vagy nem vagyok itt. Nem bánthatom őket többé, remegett a keze. el. Ó, oh, ne szóljon hozzám! Késő már! Késő! Igaza volt! Nem kellett volna eljönnöm erre az útra. Mit is mondott? Emlékszem, az örvények. Eljöttem, itt vagyok, már nem fordulhatok vissza, és nem bírom nézni, hogy boldogok legyenek együtt. Nem bírom nézni, inkább megölöm őt. Hirtelen elfordult, elsietett. Poáró utána akart menni, de valaki a vállára tette a kezét. A barátnője, mintha kisé bosszús lenne, monsieur Poirot. Poirot megfordult. Felderült az arca, amikor meglátta a magas őszhalántékú katonatisztet, régi ismerősét. Rész ezredes! A napsütötte arcú katona jókedvűen felelte. Megleptem, mi? Erkül Poirot vagy egy évvel ezelőtt találkozott az ezredessel Londonban. Együtt voltak egy különös társaságban vacsorán, ami a házigazda halálával végződött. Poáró tudta, hogy az ezredesnek titkos megbízásai vannak, és sokat utazik ide-oda. Rendesen olyan helyeken járt, ahol fenyegette az angol birodalom érdekeit. Most hát itt van, Vádi halfa környékén, bólintott elgondolkozva poáró. Sőt, itt vagyok a hajón. Tessék, együtt utazom vissza a társaságukkal Szellalig. Erkül Poáró magasra emelte a szemöldökét. Ez érdekes. Nem kocsinthatnánk egyet? Az üvegfalú teremben telepettek le. Kívülük senki sem volt ott. Poáró szódás viszkit rendelt az ezredesnek és narancsszörpött saját magának. Egy szóval velünk jön vissza? kérdezte, az édes gyümölcslevet szűrcsölgetve. Pedig a postagőzössel gyorsabban érne szellálba. Az éjjel nappal útom van. Látom, fején találta a szöget, mint mindig, Mössziö Poáró, mondta az ezredes csöndes mosolygással. Tehát az utasok miatt? Az egyik utas miatt. Ugyan melyik lehet? nézett fel Poáró a mennyezetre. Sajnos, azt még én sem tudom felelte az ezredes halkan. Poáró érdeklődve fordult feléje, rész közelebb hajolt. Nincs értelme, hogy titokzatos hallgatásba burkolozzam Erkül poáró előtt. Az utóbbi időben meglehetősen sok bajunk volt idekint. Nem a lármás forradalmárokról van most szó, hanem arról az emberről, aki alattomos csöndben oda tartja a gyufát a puskaporos hordóhoz. Hárman voltak összesen, egyik már meghalt, a másik ül, a harmadikat szeretném most megfogni, akinek öt vagy hat hidegvérrel elkövetett gyilkosság terheli a már is. Az egyik legügyesebb fizetett agitátor, akit ismerünk, itt van a hajón. Egy névtelen levél került a kezünkbe, onnan tudom. Így szól, X a Karnakon lesz február 7-től 14-ig. Arról már nem tudunk semmit, milyen nevet használ a titokzatos Mister X. Van valami személyleírása róla? Nem, csak azt tudom, hogy amerikai, ír és francia családból származik. Keverék. Ez persze nem sok. Önnek van ötlete? Egy ötlet. Igen, legsőjobb ötletnek nevezném, merenget Poáró. Rész nem erőszakoskodott. Jól ismerte Poárót, pontosan tudta, még a kis belga nem teljesen bizonyos a dolgában, nem mond többet. Poirot megdörzsölte az orrát és lehangoltam, mondta. Ezen a hajón úgy látszik sok minden történik, ami nyugtalaníthatja az embert. Úgy? kérdezte feltekintve rész. Igen. Képzeljen el, kérem, valakit, nevezzük Ának, aki halálosan megbántotta B-t. B-bosszút akar állni, és életveszélyes fenyegetéseket tesz. Mind a ketten itt vannak? Poirot bólintott. És B. persze asszony. Úgy van. Rész cigarettára gyújtott. Az ilyesmi miatt nem aggódnék. Az olyan ember, aki kiabál, rendszerint nem cselekszik. És különösen így van ez az asszonyoknál, ugye, így gondolja. Igaza van. De azért nem látszott nyugodtanak. Rész kérdődnézetre áll. Nos, van még valami más is? Igen. Ez az A tegnap alig menekült meg a haláltól. Olyan haláltól, amit egy kis jó akarattal szerencsétlenségnek is lehet nevezni. És? B intézte a dolgot? Éppen az nyugtalanít, hogy nem. B-nek semmi köze nem volt hozzá. Akkor hát csak olyan véletlen szerencsétlenség lehetett. Lehet, de nekem nem tetszik az ilyen véletlen. Bizonyos benne, hogy bének nem lehetett alkalma intézkedni? Egészen bizonyos. Hát, hiszen vannak ilyen dolgok. Milyen ember az az A? Bizonyosan valami kellemetlen alak. Éppen ellenkezőleg. Bájos, gyönyörű, gazdag, fiatal hölgy. Egészen regényes történet, mosolygott Rész. Talán, de mondhatom, barátom, nagyon nyugtalan vagyok. Ha igazam lesz, már pedig sajnos mindig igazam szokott lenni, rész a bajuszába mosolygott, akkor van is okom reá. És most itt jön az újabb bonyodalom. Azt mondja, van itt egy ember a karnak fedélzetén, aki már több embert megölt. De nem bájos fiatal hölgyeket. Puáró csak a fejét csóválta elégedetlenül. Félek, barátom, mondta. Higgye el, félek. Ma azt ajánlottam a szóban forgó hölgynek, Madame doyle menjen a férjével egyenesen kartumba, és ne tegye meg visszafelé az utat a hajón. De nem akarták a tanácsomat elfogadni. Imádkozom, hogy katasztrófa nélkül érkezzünk meg szellálba. Nem lát túlságosan sötéten, poáró, barátom? Poáró megrázta a fejét és sóhajtott. Félek, mondta egyszerűen. Igen, én, erkülpoáró félek. 11. fejezet Cornélia Robson ott állt a templomában. Este volt forró, füllet levegőjű este. A karnak visszafelé menet is megállt itt, hogy az utasok esti világításnál láthassák a műemléket. Cornelia a mellette álló Mr. Fergusonnal közölte lelkes észrevételeit. Nézze, mennyivel jobban lehet most mindent látni, itt ez a hosszú sor ellenség levágott fejjel, látja? Itt meg valami kedves várkastély vagy palota, ezt még észre sem vettem, bár itt lenne dr. Bessner, bizonyosan meg tudná mondani, mit ábrázol tulajdonképpen. Nem értem, hogyan tud egyáltalán szóba állni azzal a vén majommal, jelentette ki Ferguson. Hogyan mondhat ilyet? Életemben nem találkoztam még olyan szíves, kedves úriemberrel. Nagy képű vén majom, mondom. Igazán nem kellene így beszélnie. A fiatalember egyszerre megragadta Cornelia karját. Most léptek ki a kivilágított templomból a fényre. Mi a csudának tűri, hogy ostoba vén emberek untassák, és ráncos képű boszorkányok zsarnokoskodjanak magán? De, Mr. Ferguson, nincs magában semmi erély, hiszen én annyit maga is, mint ők? Én? kérdezte Cornelia őszinte csodálkozással. Dehogy is? Dehogy nem? Éppen csak pénze nincs. Nem erről van szó. Mari néni nagyon művelt és okos, és. – Művelt, okos! – fújt a fiatalember, és elengedte Kornélia karját. – Mennyire utálom ezeket a szavakat! Cornélia ilyetten nézett rá. Ferguson harciasan folytatta. – Úgy vettem észre, dühös, ha magával beszélek. – Igaz vagy nem igaz? Kornélia elvörösödött, és zavarba jött. És miért, folytatta Ferguson, mert úgy gondolja, nem vagyok magukhoz elég előkelő. Bár magát ez nem dühíti fel? Cornelia dadogott. Kár, kár mindent annyira a lelkére venni. Hát maga nem fogja fel, hogy minden ember egyenlőnek és szabadnak születik, pedig maga amerikai. Nem születnek egyenlőnek, mondta Higgad bizonyossággal a leány. De hisz ez még az alkotmányukban is benne van, buta kislány. Mari néni szerint a politikusok nem úri emberek, és az emberek igenis nem egyenlőek. Ennek semmi értelme. Látja, én tudom, hogy nem vagyok olyan szép, mint némelyek, és fáj is sokszor, de aztán úgy gondolom, hogy ennek így kell lenni. Nagyon szerettem volna gyönyörű és divatos lenni, mint Mrs. Doyle. De ha egyszer nem így van, minek mérgelődjem? Mint Mrs. Doyle? mondta mély megvetéssel Fergesson, Azt az asszonyt errettentő például agyon kellene lőni. Cornélia őszinte aggodalommal nézett rá. Nincs magának gyomoridegessége? kérdezte részvédtel. Nekem nagyon jó szerem van, amit Marinéni is használt. Pepszín van benne. Nem akarná megpróbálni egyszer? Lehetetlen leány maga! Ferguson megfordult és elrohant. Cornelia ballagott vissza a hajó felé egyedül. A hajóhídnál Ferguson újra elé állt. Maga a legszebb leány az egész hajón, érti? fölmet rá. Ne felejtse el! Cornelia boldogan elpirult. Zavarodottan nyitott be az üvegfalú terembe. Miss von Schiller Besner doktorral társalkodott néhány előkelő páciensről. Cornelia bűntudattal sietett oda hozzá, Remélem, nem maradtam túlságosan sokáig, marinéni. Az öreg hölgy a karkötő órájára nézett, és ráförmett. Hát, nem is siettél, kedvesem? És mi van a bársony sálammal? Cornélia körülnézett. Megnézzem a kajütben, marinéni. Ne beszélj ostobaságokat, hiszen még ma este itt volt a nyakamon. Nem mozdultam innen egy tapottat se. Annak a széknek a hátára tettem. Cornélia végigjárta a termet, aztán visszajött. – Nem találom, Mari néni. – Nevetséges! – kiáltotta Miss von Schiller. – Keresd! Úgy mondta, mint valami kutyának. És Cornelia engedelmesen nekiindult, hogy keresse. A hallgatag Mr. Fentorp nem tudta nézni. Felállt a helyéről és segített, de a sál nem volt sehol. Szokatlanul meleg volt az nap, s füllett, nehéz volt a levegő. A legtöbb utas hamarosan lefeküdt aludni, nem sokkal azután, hogy visszatértek a partról. Doyle és a felesége ültek a teremben, Spenningtonnal meg részezredessel bridgeztek. Egyetlen vendég volt még odaben, Erkül Poáró, aki az ajtó melletti kis asztalnál majdnem bekapta a saját fejét, úgy ásítozott. Miss von Schiller végül is megelégelte a hiába való keresést. Felemelkedett és kivonult Miss Bowers és Cornelia kíséretében. Amint elépkedett Erkő Poáró asztala mellett, a detektív udvariasan felállt és megpróbált elfojtani egy hatalmas ásítást. Miss von Schiller odaszólt neki: Csak most tudtam meg, ki ön, Mr. Poáró. Örömmel mondhatom, hogy egy kedves régi ismerősöm, Rufus von Aldin nagy dicsérettel emlékezett meg önről. Egyszer majd mesél nekem a tapasztalatairól. Barátságos, leereszkedő biccentéssel vonult ki az ajtón. Poáró álmos szeme megcsillant kisé, mélyen meghajolt. Aztán még egyet ásított. Olyan álmos és kábult volt, hogy alig bírta a szemét nyitva tartani. Oda pillantott a kártyázókhoz, aztán Mr. Fentorp felé fordult egy pillanatra, aki egy könyv olvasásába mélyedt. Egy lélek sem volt kívülük ideben. Kiment a fedélzetre. Jacqueline de Belfort most jött fel a lépcsőn. A félhomályban majdnem neki mentek egymásnak. Pardon, mademoiselle. Úgy látom, nagyon álmos, monsieur Poirot. Poirot nem is tagadta. Ma úgy, alig bírom nyitva tartani a szememet. Nagyon füllet volt ma a levegő, és sokat sétáltam. Jacqueline maga elé nézett. Igen, ma olyan nap volt, mikor az ember úgy érzi, nem bírja tovább. Mikor minden megakad, eltörik mikor valaminek történni kell. Nem nézett a férfira, hanem a sötét homokos partra összeszorított ököllel sápat találtott. Aztán egyszerre elmúlt a feszültség, leengedte a két kezét, elmosolyodott. Jó éjszakát, monsieur Poirot! Jó éjszakát, mademoiselle! Egy futó pillanatra találkozott a tekintetük, mikor Poáró később visszagondolt rá, emlékezett, hogy mintha kérés, hívás lett volna a szemében. Bement a kajütjébe, és a leány tovább sietette a kilátóterem felé. Kornélia elegetett végre nagynénye minden kívánságának és szeszélyének. Kézi munkát vett elő, és visszament a fedélzeti terembe. Csöppet sem volt álmos, ellenkezőleg nagyon is ébernek és izgatottnak érezte magát. A sarokban még mindig bridgjestek és Mr. Fentorp még mindig olvasott. Cornélia csöndesen hímezni kezdett. Egyszerre kinyílt az ajtó. Jacqueline de Beaufort lépett be. Megállt a küszöbön hátravetett fejjel. Aztán megnyomta a pincérnek szóló csengőt, és odament Cornélia mellé. Leült. Volt kint a parton? Igen, felelte Cornélia. Olyan gyönyörűek holt fényben a romok. Jacqueline bólintott. Igen, Gyönyörű idő van! Násutasoknak való éjszaka! A Bridgestal felé nézett, és Lynette doyle pihent meg a tekintete. A pincérfiú belépett, Jacqueline dupla dzsint rendelt. Mikor odavetette a szavait, Simon Doyle egy pillanatra feltekintetre áll, mintha aggodalom fejeződött volna ki felhúzott szemöldöke körül. Lynette szólalt meg: Simon, te következel? Jacqueline valami dalocskát dúdolt halkan maga elé. Mikor elhozták az italt, felkapta a poharat. Igyunk a bűnre! Egyszerre felhajtotta az egészet, és még egy pohárkával rendelt. Simon újra felnézett. Kezdett feltűnően ügyetlenül játszani. Pennington a partnere rászólt, hogy figyeljen. Jacqueline újra dúdolni kezdett, mind hangosabban. Kedvese volt a leánynak, és hit a férfi szavának. Bocsásson meg, mondta Penningtonnak Simon, csak ugyan hibáztam, hogy nem hívtam vissza a szint. Ezt a Robert elajándékoztam. Linet felállott. Álmos vagyok. Azt hiszem, legjobb lesz, ha aludni megyek. Ideje is, hogy lemenjünk, bólintott rész. Én is önökkel tartok, csatlakozott Pennington. Jössz, Simon? kérdezte Linett. A férfi lassan felelt. Mindjárt. Szeretnék még inni valamit. Linett biccentett, és kiment. Rész mellette maradt. Pennington felhajtotta az utolsó kortyot a poharából, és szintén utánuk indult. Cornélia is kezdte összecsomagolni a kézi munkáját. Kérem, ne menjen még aludni, Miss Robson fogta meg a kezét Jacqueline. Maradjon itt velem, ne hagyjon egyedül. Cornélia visszaült, Jacqueline hozzáhajolt. Tudja, nekünk lehányoknak, össze kell tartanunk. Hátra vetette a fejét, nevetett. Éles, kemény kacagás volt, minden vidámság nélkül. Behozták a második pohárdzsint. Igyan maga is valamit, mondta Jacqueline. Nem, köszönöm. Soha sem szoktam, mentegetőzött Cornélia. Jacqueline hátratolta kissé a székét, és most már hangosan kezdett énekelni. Kedvese volt a leánynak, és hit szegény a férfi szavának. Mr. Fentorp fordította egy lapot a könyvében. Simon Doyle valami képes újságot vett fel. Én, én igazán lemegyek aludni, állt fel, Kornélia. Azt hiszem, már nagyon késő lehet. Nem megy le! – jelentette ki Jacqueline. – Megtiltom. – Mondjon nekem valamit magáról. Az életéről. – Hát, mit mondjak? – hebegte Cornélia. – Igazán nem érdekes. Otthon értem mostanáig, még sohasem voltam Európában. Most elvitt a néni, és nagyon örülök. Jacqueline nevetett. – Örül? Milyen boldog lehet, Cornélia. Szeretnék olyan lenni, mint maga. – Igazán? – nézett rá Cornélia. – de hiszen én, elhallgatott, kínosan érezte magát. Úgy látta, hogy Miss Belford kicsit szédül a sok gintől. Nem, mintha nem látott volna elég részeg New Yorkban az alkohol tilalom idején. De ez más volt. Mintha nem is reánézne, nem is neki beszélne Jacqueline tulajdonképpen, hanem valaki másnak. De kinek? Ketten voltak csak rajtuk kívül a teremben Mr. Fentorp és Mr. Doyle. Mr. Fentorp most is olvasott. Mr. Doyle azonban valami különös tekintettel nézett arra felé, mintha aggódott volna vagy izgatott lenne. Meséljen még valamit magáról, mondta Jacqueline. Cornelia senkinek sem tudott nemet mondani. Megpróbált mesélni az otthonáról, az életéről, nehezen ment, nem szokott hozzá, hogy ennyit beszéljen, ő mindig a hallgató fél volt. De Miss de mindent tudni akart. Amint Cornélia abba hagyta a beszédet, megfogta a kezét, és kérte, hogy folytassa. És anya nagyon érzékeny alkat, vannak napok, amikor csak gabona Szegény leány pontosan tudta, hogy amit mond, az végtelenül unalmas, de azért jól esett neki a másik leány figyelme. De vajon tényleg érdeklődik? Inkább olyan, mintha valaki másra figyelne. Mintha várna valakit. Őt nézte, de talán valaki mást látott. És nagyon szerettem a művészet történett nőmet, és múlt télen pedig újra tanfolyamra jártam. A... Vajon hány óra lehet? Bizonyosan nagyon késő van már. Mióta beszélhet? Talán órák hosszat, bár csak történne már valami. És akkor, mintha a kívánsága teljesült volna, csak ugyan történt valami. Valami, ami akkor teljesen természetesnek tűnt. Jacqueline hátrafordította a fejét, és Simon Doylehoz szólt. Csenges, Simon, még egy pohárral fogok inni. Simon Doyle feltekintett a képes újságja mögül, csöndesen szólt. A pincérek már aludni mentek. Éjfél elmúlt. Mondom neked, hogy inni akarok. Elég volt Jackie. A leány felpattant. Mi között hozzá? A férfi megvonta a vállát. Semmi. Jacqueline nézte egy-két pillanatig. Aztán ezt kérdezte. Mi az, Simon? Félsz talán? Simon nem felelt. Nagy gondossággal egy másik képeslapot vette a kezébe. Kornélia dadogott. Kérem, drágám, most már igazán megyek. Gyorsan csomagolta a hímzését, és lehetette a gyűszűt. Jacqueline kézen fogta. Mondtam, hogy ne menjen. Szeretném, ha lenne valaki mellettem. Lehány, akiben bízhatom. Tudja, mitől fél Simon? Nevetett. Attól, hogy most majd én mondom el magának az életem történetét. I izé, dadogott Cornélia. Tudja, folytatta Jacqueline. Ő az én vőlegényem volt. Igen? Cornélia azt sem tudta, mit mondjon. Rendkívül zavarba jött, de ugyanakkor élvezetesen izgalmasnak is találta a helyzetet. Simon Doyle arca egyszerre egészen feketének tűnt fel, úgy elsötétedett. Igen, ez nagyon szomorú história, mondta Jacqueline halk, lágy, gúnyolódó hangon. Rosszul bánt velem, nagyon rosszul. Nem Na, igaz, Simon? Simon durván felelte. Menj aludni! Elég! Ha nem tetszik, Simon, amit mondok, menj aludni te! Simon Doyle felnézett, mintha megremegett volna kissé a keze, amint a képeslapot tartotta. Nyelt egyet. Itt maradok. Én igazán, kornéli a harmadszor is, én megyek, késő van. Nem megy! kiáltotta Jacqueline, és erősen megfogta a másik leány karját. – Meg kell hallgatnia, amit mondok! – Jackie! – mondta most már kemény, parancsoló hangon Simon. – Mondtam, hogy elég! Ne ted magad nevetségessé! Menj és feküdj le aludni az Istenért! Erre aztán kitört a leányból a szó. – Kellemetlen kis jelenet, ugye? – Angol vagy, a külsősége fontos, nem az, amit az ember érez. Azt akarod, hogy illedelmesen viselkedjem? De én fütyülök arra, hogy illedelmes vagyok-e vagy sem. Jobb lesz, ha te még aludni, mert most aztán beszélni fogok. Elmondok mindent. Jim Fentorp lassan, gondosan becsukta a könyvét, ásított, az órájára pillantott és kiment. Nagyon angol, de igen kevéssé meggyőző módon tettette, mintha nem hallott volna egy szót sem az egészből. Balond, mondta hangon Jacqueline Simon felé fordulva. Azt hiszed, eltűröm, ahogyan velem bántál? Simon Doyle kinyitotta a száját, mintha mondani akart volna valamit, aztán mégis hallgatott. Csöndesen, mozdulatlanul ült a helyén, mintha azt remélné, ha csöndben marad vége a kitörésnek. De a leány folytatta ugyanazon a tikkat, mély hangon, és Cornelia szinte megigézve nézett rá. Mondtam, hogy inkább megöllek, de nem bírom elviselni, hogy mást szeres. Azt hiszed, tréfa volt. tévedsz. Én csak vártam. Megértetted? Te az enyém vagy. Hozzám tartozol. Simon még mindig nem felelt. Jacqueline az ölében matatott valamit, és előre hajolt. Megmondtam, hogy megöllek, és meg is teszem. Lelőlek, mint valami kutyát, mert az vagy egy utolsó kutya. Kezében megvillant valami. Simon végre megmozdult, felugrott, de ugyanebben a pillanatban már el is sült a pisztoly. Simon félig megfordult, hátra esett a székre. Kornélia magánkívül sikoltozni kezdett és kirohant. Jim Fentorp még odakinált a fedélzeten. Kornélia odakiáltott neki: Mr. Fentorp! Mr. Fentorp! Odafutott hozzá, a karjába kapaszkodott. Lelőtte! Jacqueline, lelőtte! Simon Doyle ott hevert elnyúlva, félájultan a karosszékben. Jacqueline úgy állt a terem közepén, mintha kövé változott volna. Reszketett egész testében. Szeme kimerett a rettegéstől, amint a piros kis patakra bámult, ami Simon térdéről folyt le, onnan, ahová a zsebkendőjét szorította. Nem, nem akartam. Istenem, igazán nem akartam. A pisztoly kiesett a kezéből. Nagyot csörren, tapadlón. Tovább lökte a lábával. Az apró fegyver becsúszott az egyik pamlag alá. Simon halkan, bágyadtan szólt. Fentorp, az ég szerelmére. valaki jön, mondja, hogy semmi nem történt, egy kis baleset, nem akarom, hogy Botrány legyen itt. Fentorp megértően bólintott. Az ajtón ilyet fekete pincér nézett be. Fentorp odaszólt neki. Nincs semmi baj, csak bolondoztunk. A néger fiú lassan megnyugodott. Fehér foga kivillant, amint bocsánatkérő mosolygással eltűnt. Fentorp odafordult Simon Doyle felé. Nem kell aggódnia. Nem hiszem, hogy más meghallotta volna. Én is csak azt hittem, hogy dugót húztak ki valami palackból. Most már csak... Nem tudta befejezni a mondatot. Jacqueline kétségbe esett zokogásra fakadt. Ja, Istenem! Már csak meghalnék! Megölöm magam! Megölöm magam! Mit tettem én? Mit tettem? Cornélia hozzásietett, vigasztalni próbálta. Csit, csit, ne sírjon! Simon verejtékes homlokkal kintól eltorzult arccal könyörgött. – Kérem, vigyék el innen! Mindenre, ami szent, kérem, vigyék el! Kísérjék a kajütyébe! – Miss Robson, nem hívhatná el az ápolónőjüket? Könyörögve nézett hol egyikükre, hol másikukra. – Ne hagyják magára egy pillanatig sem! Kérjék meg az ápolónőt, maradjon nála! – Hozzám pedig hívják el Bessner doktort, és az égszerelmére nehogy a feleségemet megijesszék! Jim Fentorp bólintott, egy pillanatra sem vesztette el a fejét, hidegvérrel intézkedett. Kornéliával ketten karon fogták az okugó, kétségbe esetten kapálózó leányt. Végig vezették a fedélzeten, s egyenesen a kajütjébe. Nem volt könnyű. Jacqueline vergődött a kezükben, ki akarta magát tépni. Megölöm magam, bevetem magam a vízbe, meg akarok halni. Mit tettem, mit tettem, oh, Simon! Fentorp odaszólt Cornéliának: Menjen, kérem, Miss Bowersért, addig majd vele maradok. Kornélia engedelmesen elszaladt. Jacqueline fentorp karjába kapaszkodva zakogott. A lába, a lába vérzik, eltört! Talán el is vérzik. Vissza kell mennem hozzá. Ó, oh, Szájmon, hogyan tehettem? Csöndesen, csöndesen próbálta megnyugtatni Fentorp. Nem lesz semmi baj. Ereszen! A vízbe vetem magam. eressen! Hadd öljem meg magam! Fentorp a vállánál fogva tartotta a leányt, visszakényszerítette az ágyba. Itt kell maradnia. Nyugodjon meg, szedje össze magát. Minden rendben lesz, ígérem. Lassan-lassan, mintha lecsillapodott volna kisé szerencsétlen leány. Vagy inkább fáradt volt. Fentorp minden esetre nagyon megkönnyebbült, amikor a függönyök meglebbentek, és Miss Bowers jelent meg borzalmas tarka kimonóban kornéliával. Na? – kérdezte Miss Bowers nyugodtan. – Hát itt mi történt? Felelni sem kellett, neki látta, és hozzá is fogott a munkájához, félelem vagy megdöbbenés nélkül. Fentorp hálásan bízta szakavatott kézre jacqueline és Beszner doktor ajtajához sietett. Kopogott, és választ sem várva be is lépett a fülkébe, hangos hortyogás fogadta. – Beszner doktor, kérem? – a horkolás megszakadt. Álmos hang kérdezte. – Ki az? – Fentorp közben már megtalálta a kapcsolót, és lámpát gyújtott. A doktor, mint valami álmos bagoly, csodálkozva hunyorgott Rea. doyle meglőtték, mondta Fentorp. Miss de a pisztolyát. Ott van Fenn a kilátóteremben. Lenne szíves jönni? A kövér doktor meglepő frissességgel ugrott ki az ágyból. Néhány kurta kérdést vetett oda, felvette a papucsát, meg öltözőköpenyegét, felkapta orvosi táskáját, és már indult is fentorpal együtt. Simonnak úgy látszik sikerült közben kinyitni a közelében lévő ablakot. Kinyújtotta rajta a fejét. Jót tehetett neki a friss levegő. Kísértetiesen sápadt volt az arca. Doktor Besner oda ment hozzá. Lássuk csak, mi van itt. Vértől lucskos zsebkendő feküdt a padlón. A szőnyeg is foltos lett tőle. A doktor megvizsgálta Dolly lábát, és közben németül morgott és szuszogott. Hát bizony, ez nem tréfa. A csontot sértette meg a golyó. Alapos vérveszteség. Fentorp úr, adja ide a kezét, összefogodjunk ketten, és bevisszük a kajutjába. Nem járhat. Amint felemelték és megfordultak, Kornélia tűnt fel az ajtóban. A doktor elégedetten mormogott. A kisasszony van itt? Jó, jöjjön velünk. Segítségre van szükség. Magával jobban járok, mint ezzel a kedves úrral itt. Ő már eléggé sápat. Fentorp bágyatta mosolygott. Ne hívjam Miss Bowers-t. Beszner doktor elgondolkodva nézett Kornéliára. Nem fél? Nem fog elájulni? Igyekszem, mondta egyszerűen Cornélia. A doktor elégedetten bólintott. Végigvonultak a fedélzeten. Vagy tíz percig tartott az orvos működése. Jim Fentorp meglehetősen rosszul érezte magát. Magában megcsodálta Kornélia nyugodtságát, ügyességét, készségét. Na... Ennyit tehettem önért, nagyon szépen viselkedett barátom, veregette meg Bester Doyle vállát. Most pedig adok valamit, amitől majd aludni fog. Mit csináljunk a feleségével? Simon elhaló hangon szólt. Jobb, ha csak majd reggel tudja meg. Nagy nehezen folytatta. Kérem, ne gondoljanak rosszat arról a szegény leányról. Én vagyok mindennek az oka. Nem voltam jó hozzá, szegény kis Jackie, nem is tudta, mit tesz. Dr. Bessner megértően mormogott. Persze, persze, így van az. Mondom, az én hibám, erősködött Simon, szemét Kornélia felé fordította. Valakinek vele kellene maradnia. Nehogy kárt tegyen magában. Dr. Bessner beadta az injekciót. Kornélia segített neki, és közben nyugodtan mondta. Ne aggódjon, Mr. Doyle. Miss Bowers ott lesz vele egész éjszaka. Hálás mosoly suhant át Doyle arcán. Kinyújtózott, behunyta a szemét, de újra kinyitotta. Fentorp, kérem. Mi az, Doyle? A pisztoly. Ott maradt, azt hiszem. Nem akarom, hogy megtalálják reggel, mikor takarítanak. Megyek és megkeresem, mondta Fentorp. Azonnal indult is. Mikor végigment a folyosón, Jacqueline Linka ajtajából Miss Bowers nézett ki. Jobban van már. Morfium injekciót adtam neki. De talán jobb lenne, ha nem hagyná egyedül. Természetes. A morfiumnak néha kiszámíthatatlan a hatása. Minden esetre mellette maradok reggelig. Fentorp továbbment. Vagy három perccel később Beszner doktor újra kopogást hallott az ajtón. Mi az megint? Fentorp kihívta a fedélzetre. Ö, doktor úr, kérem, én nem találom a pisztolyt. Mi? Micsoda? A pisztolyt? Kiesett a leány kezéből. Tovább lökte a lábával, és egy pamlag alá csúszott, de nincs már ott. Egymásra néztek. Ki el? Fentorp felvonta a vállát, Beszner halkan mondta, hát ez minden esetre furcsa, de igazán nem tudom, mit tehetnénk. Mindkét férfi döbbenten és rendkívül aggodalmasan tért nyugovóra. Tizenkettedik fejezet Erkül Poirot éppen a habot törölte le frissen borotvált arcáról, mikor kemény, gyors kopogás hallatszott az ajtaján, és rész ezredes lépett be, minden mentegetőzés nélkül, becsukta maga mögött az ajtót. Az előérzete bámulatos, barátom. Már meg is történt. puáró megrezzent. Élesen kérdezte. Micsoda? Linet dojt megölték az éjjel. A feje van keresztül lőve. Csönd lett. Poáró maga elé meredt egy pillanatig. Két kép villant felelőtte hirtelen. Egy leány asszúámban, a szálló parkjában, amint szenvedélyesen mondja, szeretném a fejéhez szorítani a pisztolyomat és meghúzni a ravaszt. Meg a tegnapi este, mikor ugyanaz a hang így beszél. Igen, ez olyan nap, mikor valaminek történnie kell, mikor az ember már nem bírja tovább. És az a különös, kérő, némán sürgető kifejezés a szemében, amit tegnap nem tett magában tudatossá, mert olyan álmos volt. Mi történt vele? Vak volt? Süket? Kábult? És éppen akkor? Rész folytatta. A kapitány rögtön értem küldött. Kérte, rendelkezzem a dologban. A hajónak fél óra múlva kellene indulnia, de várnak addig, míg én nem adom ki a parancsot. Van valami kis valószínűsége, tudnillik, hogy a gyilkosa partról jött. Poirot megrázta a fejét, Rész bólintott. Igaza van, ezt a lehetőséget ki is se Azért jöttem, hogy segítsen. Poirot közben sietve öltözött. Szolgálatára állok. Kimentek együtt a fedélzetre, Rész így szólt. Beszner is itt lehetne már, értekültem azt Juárdot. A hajón négy luxuskabin volt, külön fürdőszobával. Ezek közül a hajó elejére nyíló kettő, besner doktoré és Penningtoné volt. A hátrafelé nyílókat Miss von Schiller és Lynette Doyle lakták. Közvetlenül Linetka kajüttye mellett a férje szobája volt. Mrs. Doyle kajüttyének ajtója előtt a cúpincér áldogált. Kinyitotta előttük az ajtót. ben Bessner doktor az ágy fölé hajolt. Feltekintett, mikor beléptek, smorgott valamit. Mit mondhat nekünk, doktor úr? kérdezte Rész. Beszner eltöprengve dörzsölte meg borotválatlan állát. Ach, mit mondhatnék? Közelről lőttek le, egészen közelről. Nézze, közvetlenül itt, a fül mellett hatolt be a golyó. Rendkívül kis kaliberű fegyvert használtak, mondjuk 22-est. A pisztolycsövét úgy szólván a halántékához nyomták. Nézzék, meg van pörkölve a bőr. Poiró előtt újra felködlött az a jelenet a Szuhánban. Beszner folytatta. Aludt, semmi nyoma nincs a küzdelemnek. A gyilkos a sötétben lépett odahozzá. Nem is tudta, mikor hal meg. A non, kiáltott fel hirtelen Poiró. Lélektan érzékel felháborodva tiltakozott a felvetés ellen, hogy Jacqueline sötétben orozva öljön. Nem, ez lehetetlen, gondolta. Beszner ránézett vastag szemüvege mögül. Pedig így történt, biztosíthatom. Igen, igen, nem arra értettem, bocsánat. Közelebb lépett, Linet az oldalán feküdt. Egészen természetes helyzetben nyugodtan, csak a füle mellett látszott egy kis kerek lyuk és kevés vér. Poáról szomorúan rázta meg a fejét. Aztán, amint felegyenesedett, hirtelen az ágy mögötti fehér falra esett a tekintete, felhorkant. A fehér falon nagy reszketővonású, barnásvörös jébetű látszott odakarcolva. Poáról nézte egy darabig, aztán felemelte a halottasszony kezét. Jobb mutató a barnás-vörös folyadékba volt mártva. Nom dinom nom, nom, du nom kiáltotta. Mi az? Az orvos felnézett. Ah, már értem. Rész ezredes megszólalt. Teringettét. Ebből mit hámoz ki poáró. Poáró hintáztatta magát egy pillanati hegyén. Hogy mit? Nagyon egyszerű, nem? Mrs. Doyle haldoklik. Azt akarja, hogy tudják, ki volt a gyilkosa. Bemártja ujját a saját vérébe, és felkarcolja a farra a gyilkos kezdőbetűjét. Meglepően egyszerű. – Ah, de – kezdte Bessner, az ezredes intet, hogy hallgasson. – Így gondolja? Poáró feléje fordult, bólintott. – Úgy van. Ahogy mondtam, meglepően egyszerű. Egészen megszokott jelenség – a rém regényekben. Egy kicsit, hogy úgy mondjam, virzső, régi trükk. Az ember azt hinné, hogy a gyilkos régi divatú ember. Rész nagyot lélegzett. Értem már, bólintott. Szinte azt hittem, paró halvány a szólt, hogy egy pillanatig is elhiszem ezt a melodramatikus beállítást. Bocsásson meg, Beszner, doktor. Valamit mondott az előbb. A doktor torokhangon felkiáltott. Csak azt akartam kijelenteni, hogy képtelenség, nonszensz, Mrs. Doyle, amint mondtam, azonnal meghalt. Még csak a gondolat is, hogy ideje lett volna az ujját, bemártani a vérbe, különben is, nézzék, alig van vér, és felírni a jébetűt a falra, őrültség. Gyerekes dolog, bólintott Poirot. – De annyi bizonyos, hogy valami célból történt – mondta az ezredes. – Úgy van – bólintott Poirot komorarccal. – Mit jelenthet tulajdonképpen ez a J betű? Hogy mit? – kérdezte Poirot. – Mademoiselle Jacqueline de Belfordnak a hajó egyik utasának nevét, aki alig egy héttel ezelőtt jelentette ki előttem, hogy egyéb vágya sincs, minthogy Madame Doyle halántékához szorítsa, és elsüsse a pisztolyát. Gott im Himmel! mondta Bessner. Mészséges csönd lett. Aztán Rész nagy levegőt vett, és így szólt. És? Ez történt itt az éjjel? Bessner bólintott. Ez történt. A pisztoly, mint mondtam, kis kaliberű, talán 22-es. Természetesen előbb ki kell vennem a golyót, hogy végleges ítéletet mondhassak. Rész ránézett. Hány órakor történhetett? Beszner újra az állát simogatta, ujjai alatt hersegett a borosta. Nem merek egészen pontos időt mondani. Lássuk csak, most nyolc óra van, mondjuk, hogy beszámítva az éjszakai szokatlanul magas hőmérsékletet, legalábbis hat óra óta halott, de legfeljebb nyolc órája történt a gyilkosság. Tehát éjfél és hajnali két óra közt? Úgy van. Csönd lett. Az ezredes körülnézett. Hol van a férje? Még mindig itt alszik a szomszéd kajütben? Mr. Doyle jelenleg az én kajütömben alszik, mondta Beszner doktor. Mindketten elképedve bámultak rá. Ó, biccentett az orvos. Úgy látom, még nem hallották, mi történt. Mr. Doyle tegnap késő este golyót kapott. Golyót? És... – Ki? – Az a fiatal hölgy, Jacqueline de Belfort. – Súlyos a sebe? – kérdezte éles hangon az ezredes. – Eléggé a tért kalács zúzódott össze. Megtettem, amit tőlem telt, de fontos lenne mi előbb Addig érdemlegesen kezelni sem lehet a sebet. Itt a hajón végképp nem. – Jacqueline de Belfort – mormogta magában puharó. És a véres jébetűre nézett a falon. Rész nyersen mondta: Itt egyelőre nincs mit tennünk. A dohányzóta rendelkezésünkre bocsátotta a kapitány. Meg kell tudnunk részletesen, mi történt az éjjel. Kimentek a kajüdből. Rész lezárta az ajtót, és elvitte a kulcsot. Később visszajöhetünk. Most az a legfontosabb, hogy tisztán lássuk a tényeket. Az alsó fedélzeten a dohányzó ajtajában a kapitánya várta őket. Meglehetősen idegesnek látszott. Örült, hogy az ezredes átveszi tőle az intézkedést. Miután a másik dologban úgyis az ezredes úr intézkedései szerint kell eljárnom, legjobb, ha ebben teljesen szabad kezet engedek önnek. Intézkedem, hogy minden emberem a szolgálatára álljon. Köszönöm. Először is azt kérem, hogy ebben a teremben Monsieur Poirot és én háborítatlanul lefolytathassuk a kihallgatásokat. Parancsára! Másra most nincs szükség. Kérem, tegye a dolgát, tudom, hol találom, ha szükség lenne önre. A kapitány látható megkönnyebbüléssel ment a dolga után. Rész odafordult az orvoshoz. Üljön le, Bessner, és mondja el apróra, mit tud ezekről a dolgokról. Ő is, Páro is egy szó nélkül hallgatták végig az orvost. Rész végül bólintott. Tiszta dolog az egész. A leány felizgatta magát, ivott is néhány pohárkával, vaktában rálőtt dolyra a huszonkettesével, aztán lerohant az asszonykajütjébe, és megölte. Beszner a fejét rázta. Nem, nem, ez nem lehet... Először is ő csak nem írta volna oda saját maga a farra a nevekezdő betűjét. Ez nevetséges volna, azt hiszem. Miért ne? Vélterész. Ha valaki féltékenységtől elvakítva gyilkol, akkor úgy érzi, joga volt hozzá, és szinte kérkedik a tettével. Poáró is nemetintett. Nem tudom hinni, hogy ilyen rossz ízlésű lenne, szólt. Akkor hát csak egyetlen magyarázat van arra a betűre. Az, hogy valaki a leányra akarja terelni a gyanút. Úgy van, intett az orvos, de a gyilkos csapdába esett, mert első pillanatra fel lehet ismerni a lehetetlenségét annak, hogy a szegény Freiline maga tehette volna. Amellett azonban egyéb dolgok is bizonyítják, hogy a gyilkosságban ártatlan. Mi csoda? Fordult oda az ezredes. Beszner elmondta, milyen lelki állapotban volt a szerencsétlen leány, valamint, hogy Miss Bowers mellette maradt egész éjjel. Ha így van, mondta Rész, akkor ez nagyon leegyszerűsíti a helyzetet. Poirot ezt kérdezte. Ki fedezte fel a gyilkosságot? Mrs. Doyle szobalánya, Louise Bourget. Mint rendesen bekopogott reggel az asszonyához, mikor halva a kirohant, és az arra menő Stuart karjaiba ájult. A Stuart szaladt aztán a kapitányhoz, és a kapitány hozzám. Azonnal üzentem Besznerért, és siettem önhöz, monsieur Poirot. A detektív bólintott. Az ezredes megcsóválta a fejét. Akkor hát Doyle még nem is tudja. Talán most is alszik. Igen, még az előbb mélyen aludt, intett az orvos. Meglehetősen erős altatót adtam be neki. Rész Poiróhoz fordult. Azt hiszem, nem kell tovább terhelnünk a doktor urat. Köszönöm a szívességét, Bessner. A kövér doktor felállt. Megyek reggelizni. Aztán majd megnézem, van-e már olyan állapotban Doyle, hogy meg lehessen neki mondani, mi történt. Bessner kiment. Rész és poáró egymásra néztek. Nos, Poirot? kérdezte az ezredes. Várom az utasításait, kedves barátom. Beszéljen! Poirot meghajolt. Eh, bien? szólt. Kihallgatást kell tartanunk. Elsősorban is tudnunk kell annak a tegnapesti dolognak a pontos lefolyását. Ki fogjuk hallgatni Mademoiselle Robzont és Monsieur Fentorpot? A pisztoly eltűnése nem tetszik nekem. Rész megnyomta a csengőt, és utasításokat adott a jelentkezős csóádnak. Poáró sóhajtva csóválta meg a fejét. Nem jól állnak a dolgok, mondta. Nem jól. Van valami elképzelése már is? Van, de a kétféle tények ütköznek egymással. Még nincs rendezve semmi. Első számú tény, hogy Jacqueline gyűlölt eline és meg akarta ölni. Gondolja, hogy képes ő ilyesmire? Igen, bólintott Poáró elgondolkozva, de. De nem ilyen módon, mi? Ez nyugtalanítja, úgy látom. Azt nem tudja elképzelni, hogy a leány sötétben beosonjon a kajutjébe, és úgy öljön hidegvérrel, kiszámítva a dolgokat. Bizonyos értelemben igen. Úgy gondolja, hogy Jacqueline képtelen lenne előre eltervelt hidegvérű gyilkosságra. Ki tudja, sóhajtott Poirot. Okos, ügyes teremtés. De kétlem, hogy rá tudta volna venni magát, hogy véghez is vigyen ilyesmit. Különben is Bessner tanúsága szerint nem lehet a gyilkos. Reméljük, hogy csak ugyanígy van. Igazán örülnék, mert sajnálom azt a szegény kis teremtést. Az ajtó nyílt. Kornélia és Fentor jöttek be. Beszner sietett utánuk. Kornélia hebegett és dadogott. Nem rettenetes, szegény, szegény, Mrs. Doyle. Milyen szép volt. Még ilyen embernek is lehetnek ellenségei. És Mr. Doyle, ha meg tudja, bele fog őrülni, hiszen már az este is úgy aggódott. Éppen erről szeretnék tudni egyet mást, Miss Robson, mondta az ezredes. Kérem, mondja el pontosan, mi történt odafenne a kilátó teremben. kilátóteremben. Cornéliakissé zavarosan hozzáfogott az elbeszéléshez. Poirot néhány kérdéssel segített neki. Értem. Tehát, mikor abba hagyták a kártyázást, Madame Doyle aludni ment. Vajon csak ugyan egyenesen a kajütjébe indult? Igen, szólt közbelész. Én kísértem odáig, és az ajtóban kívántam neki jó éjszakát. Hány óra volt akkor? Jaj, azt nem tudom, ilyet meg Cornélia. Az ezredes közbeszólt. Húsz perccel múlt tizenegy. Bien. Tehát 20 perccel tizenegy óra után, madám még egészséges volt, élt. Kimaradt oda fenn a teremben. Fentorp felelt, Doyle volt ott, Miss de Belfour, Miss Robson, meg én. Igen, bizonyította Kornélia is. Mr. Pennington megitta az italát, és ő is rögtön elment. Mennyivel utána? Három vagy négy perccel. Még fél tizenkettő előtt? Igen. Akkor hát négyen maradtak ott. Mi történt aztán? Mr. Fentorb olvasott. Én kézi munkáztam, Miss de Belfour pedig. Ő... ő csúnyán inni kezdett, segítette kizavarából Cornéliát Fentorb. Igen, és beszélgetni kezdett velem. Hogy hol és hogyan éltem eddig. Aztán ő mondott félét, mintha nekem beszélne, de inkább úgy tűnt, hogy Mr. doyle szól. Mr. Doyle azt hiszem nagyon haragudott már magában, de egy szót sem szólt. Bizonyosan azt gondolta, hogy ha beszélni hagyja, majd lecsillapul. És nem csillapult le? Kornélia megrázta a fejét. Nem. Én szerettem volna már aludni menni, de a kisasszony nem engedett. Mindig visszatartott. Nagyon kényelmetlenül éreztem magam, és akkor Mr. Fentorp is felállt és kiment. Nekem elég volt a komédiából, mondta Fentorp. Igyekeztem feltűnés nélkül távozni. Láttam, hogy Mr. rányra készül. Aztán Miss Belfour előrántott egy kis pisztolyt, folytatta Kornélia. Mr. Doyle felugrott. Azt hiszem, el akarta volna venni tőle, de a pisztoly már el is sült. Miss Belfour sírni és kiáltozni kezdett, én pedig halálosan megijedtem, és kirohantam Mr. Fentorp után, és ő visszajött velem. Mr. Doyle arra kért, hogy lehetőleg csendben intézzük el a dolgot. Egy pincérfiú benézett az ajtón, de Mr. Fentorp mondta neki, hogy nincs semmi baj, és erre el Elment. Mi ketten, Mr. Fentorp meg én, levittük Jacqueline-t a és Mr. Fentorp velem maradt, míg én az ápolónőt hívtam. Kornéliának kifogyott a lélegzete, elhallgatott. Hány órakor volt ez? Jó, azt nem tudom, ilyet meg újra Cornélia, de Fentorp azonnal megmondta. Körülbelül húsz perccel lehetett éjfél után, legalábbis, mikor végre lefekhettem aludni, fél egy volt. Tisztázzunk csak egy-két részletet, mondta poáró, és figyelmesen nézett rájuk. Miután Madame Doyle elment, négyük közül volt-e valaki odakint? Nem. Bizonyosan tudják, hogy Mademoiselle de Belfort nem lépett ki egy pillanatra sem a teremből? Fendorp azonnal felelt, egészen bizonyosan tudom, hogy sem ő, sem a többiek, sem én nem hagytuk el egy pillanatra sem a termet. Helyes. Ez minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy Mademoiselle de Belfort nem ölhette meg Madame doyle mondjuk 12 óra húsz perc előtt. Most menjünk tovább. Mikor Mademoiselle Robson elment az ápolónőért, Mademoiselle de Belfour egyedül volt a kajütjében? Nem. Mr. Fentorp vele volt. Helyes. Mademoiselle de Belfortnak tehát tökéletes alibija van. Most Mademoiselle bowers kell még kihallgatnunk. Mielőtt azonban érteküldenék, és szeretném a véleményüket hallani valamire vonatkozóan. Úgy értem, Monsieur Doyle ragaszkodott hozzá, hogy ne hagyják a Mademoiselle de Belfort egy pillanatra se egyedül. Gondolják, hogy valami új, kiszámíthatatlan dologtól félt? Gondolom, bólintott Fentorp. A tartott, hogy meg fogja támadni Madame doyle Nem, rázta meg Fentorp a fejét. Nem hiszem, hogy csak gondolt volna is erre. Inkább az volt a benyomásom, hogy... Izé, öngyilkosságtól féltett. Abban a pillanatban, amint a pisztoly elsült, szegény leány teljesen kiózanodott és rettenetesen bántotta, amit tett. Egyre azt mondta, hogy meg akar halni. Cornélia félénken szólt közbe. Igazán a szívén viselte a Miss dolgát. Azt mondta, ő a hibás, mert csúnyán bánt Jacqueline-nal. Igazán kedves volt. Hercule Poirot elgondolkozva bólintott. Most térjünk át a pisztolyra. Mi van a pisztolyjal? Jacqueline leájtette, mondta Cornélia. És aztán? Fentorp elmondta, hogy ment vissza, hogy megkeresse, de nem találta sehol. Hm, mondta Poharó. most figyeljünk. Nagyon kérem, legyenek egészen pontosak. Írják csak le még egyszer, mi volt azzal a pisztolyjal. Miss de Belfort aztán tovább lökte a lábával. – Gyűlöletében és elkeseredésében – bólintott Cornélia. – El tudom képzelni, mit érzett. – Becsúszott egy pamlag alá. – Hallom. – Nos, most vigyázzunk. – Mademoiselle de Belfort nem bette fel a pisztolyt, mielőtt kivezették volna? – is Cornélia is határozottan állították, hogy nem. – Precisement – bólintott Poirot. Csak tisztázni akarom a dolgokat. Mikor Mademoiselle de Belfour elhagyta a termet, a pisztoly ott van, tehát apamlag alatt. És mert a Mademoiselle de Belfour nincs egyedül egy pillanatra sem, nem is mehet vissza a pisztolyért. Hány óra lehetett, Monsieur torp, mikor kereste? Talán pár perccel fél egyelőtt. És mennyi idő telhetett el attól fogva, hogy ketten Beszner doktorra kivitték dolyt a teremből addig, míg visszament a pisztolyt keresni? Talán öt perc, de lehet, hogy valamivel több. Akkor hát, mondta ünnepélyesen Poáró, ez alatt az öt perc alatt valaki elvitte a pisztolyt, ami a pamlag alatt lapult. Ez a valaki pedig nem lehetett Mademoiselle de Belfort. Ki volt hát? Nagyon valószínű, hogy az, aki Madame Dolt megölte. Valószínűnek tarthatjuk azt is, hogy ez a valaki látott vagy hallott valamit az előzményekből. Nem értem, hogyan tudhatná ezt, mondta Fentorp. Nézze, kérem, azt mondták, hogy a pisztoly egy pamlag alá csúszott. Nem valószínű tehát, hogy véletlenül akadt volna reál valaki. Olyan ember vitte el, akinek látnia kellett, mi történt? Fentorp a fejét rázta. Mikor közvetlenül a lövés előtt kimentem a fedélzetre, senkit nem láttam a közelben. Igen, de a hajó hátsó része felé ment ki. Arra, ott van a kajütöm. És ha valaki közben a másik ajtón, a hajó elején benézett az üvegen át, észrevette volna ezt? Nem, vallotta be Fentorp. Hallotta valaki a lövöldözést a néger fiún kívül? Azt hiszem, nem, mondta Fentorp elgondolkozva. Aztán folytatta. Az ablakok mind zárva voltak. Miss von Schiller léghuzatot érzett. Az ajtók közül sem volt nyitva egy sem. Nem hiszem, hogy meg lehetett volna hallani a lövést a hajón. Én is csak úgy hallottam, mintha a pesgős dugó lett volna. Amennyire tudjuk, mondta rész, azt a lövést sem hallotta senki, amellyel Mrs. doyle ölték meg. Ezt mindjárt megvizsgáljuk, mondta Poáró. Eddig a pillanatig Madame de Belfort szerepét próbáljuk tisztázni. Beszélnünk kell Mademoiselle Bowers-szel is, de mielőtt elmennek, kérem, feleljenek néhány kérdésemre. Legalább túlesünk rajta, és nem kell későn zavarnom önöket. Szabad a teljes nevét, monsieur? James Lechdale Fentorp. Lakcíme? Glasmore House, Merkit Dunnington, Northampton sír. Foglalkozása? Ügyvéd vagyok. Milyen célból jött ide? Kis csönd lett. A mindig nyugodt, hidegvérű Mr. Fentorp először látszott zavarodottnak. Végül ezt mondta. Ize, szórakozásból. Igen? kérdezte poharó. Egy kis szabadságot vett magának? Igen. Helyes, Mr. Fentorp? most legyen olyan jó, mondja el, mit tett azután, hogy nem találta a pisztolyt. Lefeküdtem aludni. Hány órakor volt ez? Fél egy után, pár perccel. Kajütje a huszonkettes számú a hajó hátsó oldalán. Ez esik legközelebb a kilátóteremhez? Igen. Még valamit kérdezek. Hallott még valamit, akármit azután, hogy lefeküdt? Fentorb gondolkozott. Nagyon gyorsan elaludtam, azt hiszem valami loccsanást hallottam, közvetlenül elalvás előtt, már fél álomban. Mást semmit. Loccsanást hallott? Közel? Fentorp elgondolkozva ráztatta a fejét. Igazán nem tudnám megmondani, hiszen már félig aludtam. Hánykor lehetett ez? Talán egykor. Nem tudom pontosan. Köszönöm, uh -huh. Monsieur Öfentorp. És most Madame Robson, kérem. Teljes neve? Cornelia Ruth. Lakáscímem Red House, Belfield, Connecticut. Miért jött Egyiptomba? A nagynéném Miss von Schiller hozott magával. Találkozott Madame doyla az azelőtt is? Soha nem láttam. Mit tett a kilátóteremben lezajlott jelenet után? Segítettem Bessner doktornak bekötözni Mr. Doyle lábát, aztán aludni mentem. Hányas a kajütje? 41-es. A hajó elején. Miss de mellett. Hallott valamit? Cornélia megrázta a fejét. Lott csalást sem? Nem, de nem is csoda, mert a kajütöm a part felé néz. Poáró bólintott. Köszönöm, Madmazel Robson. Lenne olyan jó behívni Mademoiselle Bauerst. Kornélia és Fentorp kimentek. Minden világos, mondta rész. Ha csak nem hazudik egymástól függetlenül három tanú is, Miss de Belfort nem mehetett vissza a pisztoért. De valaki visszament érte. Valaki kileste az egész jelenetet. És valaki volt olyan ostoba, hogy egy nagy j karcoljon a falra. Kopogtatás hallatszott az ajtón. Miss Bowers lépett be. Mint mindig nyugodt volt és teljesen fegyelmezett. Poáró kérdésére megadta a nevét, címét, foglalkozását, és azt is hozzátette, két év óta állok Miss von Schiller szolgálatában. Miss von Schiller komoly beteg? Azt nem mondhatnám, szólt az ápolónő. De nem fiatal már, és nagyon ideges. Szeretti, ha van, aki vigyáz, rá. Nincs komoly baja, csak sok figyelmet igényel, és hajlandó megfizetni. Poáró bólintott. Úgy tudom, mademezer Robson ébresztette fel az éjszaka. Igen. Elmondta röviden, mi történt, s velementem. mentem. Miss Döbenford nagyon izgatott idegállapotban találtam. Hangoztatott valami fenyegetést, madame Doyle ellen? Dehogy! Inkább önmagát kárhoztatta. Az alkohol is rossz hatással volt rá. Nem mertem ott hagyni. Adtam neki egy morfium injekciót, és ott voltam nála egész éjjel. Kérem, Mademoiselle Bowers, figyeljen! Kiment Mademoiselle de Belfour a csak egy pillanatra is? Nem. És ön? Egészen ma reggelig én sem. Egészen bizonyos ez? Tökéletesen bizonyos. Köszönöm, Mademoiselle Bowers. Az ápolónő kiment. A két férfi egymásra nézett. Jacqueline de Belfour ártatlansága kétségtelenné vált. Ki ölte meg tehát Lynette dolt 13. fejezet Rész elgondolkozva mondta. Valaki eltüntette a pisztolyt, de nem Jacqueline de Belfort. Valaki nagyon jól tudta, hogy elsősorban Jacqueline-t fogják a gyilkossággal gyanúsítani. Azt azonban nem várhatta, hogy morfium injekciót kap majd, és ápolónő ül mellette egész éjjel.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 – Méghozzá úgy, amint én akartam? – suttogta Jackie. – Igen, madmazel, halántékát érte a golyó. – Lássa! – kiáltott vadú Jacqueline. Akkor hát mégis igazam volt ott, a Suhánban, Mikor a parton ültünk, valaki hallgatózott. – Ah! – bólintott poáró, Éppen arra gondoltam, vajon emlékszik-e erre – igen, kissé, sok a véletlenből, hogy pontosan olyan módon őjék meg Lynette Doylet, amint leírta. Jackie megborzongott. Ugyan ki lehetett az a férfi ott éjjel? Poirot néhány pillanatig hallgatott, majd megváltozott hangon mondta. Bizonyos benne, hogy férfi volt? Jackie meglepetten tekintett fel. Azt hiszem, férfi, legalábbis, legalábbis.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 Simon tovább erőltette a beszédet. Tudják, kérem, nem gyekítette, bizonyos vagyok, hogy nem gyekítette. Elhiszem, hogy a látszott az, de nem őtette. Fel volt izgatva múlt éjszaka, és rám lőtt, de ilyet soha nem tenne. Nem lenne képes hideg vérrel ölni. Poáró gyöngéden mondta, ne izgassa magát, Monsieur Doyle.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 ami nagyon hatott rá. Ki volt ez? Ha tudnám, őszintén szólva nem is nagyon figyeltem. Jacques lineárt az eszemben, és legszívesebben itt hagytam volna a hajót azonnal. Amennyire emlékszem, Linet valami olyan félét mondott, hogy valakik tönkrementek, és hogy kellemetlen neki olyanokkal utazni együtt, akik dühösek a családjára. Úgy tudom, Linet anyja milliómos leány volt, de az apja egyszerűen csak jó módú ember.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 Úgy gondolja, hogy az átkozott gyöngy miatt? Lehetséges, hogy rablógyilkosság történt, bónított Poáró, bár nehezen hinném. Nos, majd meglátjuk. Jöjjön be a leány. Amint Louise Bourgé belépett, Poáró azonnal ráismert. A fekete hajú csinos leány volt, akinek múltkor neki szaladt a fedélzeten. Most azonban nem látszott olyan frissnek és jókedvűnek.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 Mikor Fentorp említette, hogy locsanást hallott az éjjel, előttem is egyszerre felködött, hogy mintha hallottam volna ilyesmit. Nagyon könnyen lehetséges, hogy a tettének elkövetése után a vízbe dobta a pisztolyt. Komolyan valószínűnek tartja ezt? Részvállat mond. Lehet. Annyi bizonyos, hogy a pisztolya kajütben sincs sehol. Első dolgom volt, hogy körülnézzek. Látja, mondta hirtelen poáró. Azért én mégsem hiszem, hogy a gyilkos a vízbe dobta volna azt a pisztolyt. De, akkor hát hol van? Ha nem linetka üttjében, akkor az egyetlen lehetséges helyen. Hol? Belforhol mi a között. Igen, értem. Hirtelen Poáróhoz fordult, halkan szólt. Most épp nincs a kajüttjében. Ne nézzük meg a holmiát.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 Madbazer Robson szaladt ki a kilátóteremből. Valószínű, mindenféle más hangok is hallatszottak, valaki végig a fedélzeten, utána loccsanás következett, majd hallottam, amint az öreg Beszner mondja, csak vigyázni, vigyázni, ne olyan gyorsan! Egy szóval ön is hallotta a loccsanást. Valami olyan félét. Nem lehetett az tompapisztoly lövés?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 Fentorp jött a felé, ami a szomszédomban van. Már azt hittem, le sem fekszik az éjjel. Semmi más? Semmi. Elaludtam, vont vállattim. Köszönöm, Mr. Ellerton. A fiatalember felállt és kiment. Tizenötödik fejezet Rész elgondolkodva könyökölt a kárnak a ábrázoló vázlat fölé.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 Nagyon felindultnak látszott. Puáró és Rész összenézett. Aztán mi történt? Miss Oterborn tovább ment a hajó másik oldala felé, és én is visszamentem a kajütönbe, és lefeküdtem. Kopogtattak az ajtón. Egy ember lépett be. Megtaláltuk. Ezredes úr, kérem. Rész átvette a csomagot. Szétbontotta a hosszú átázott bársonsálot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 Az események sorrendje lehetetlen. Valamiben tévedünk. 16. fejezet Rész kíváncsian pillantotta barátjára. Tisztelte és becsülte poáró eszét. Egyelőre nem tudta, amit akar mondani tulajdonképpen, de nem kérdezett semmit. Ritkán kérdezett bármit is. Inkább folytatni akarta, amit elkezdtek. Ki Hallgassuk ki Miss otterborn -t? Jó lesz. Hát, ha előbbre jutunk. Rozali Otterborn rossz kedvűen jött be. Nem tűnt idegesnek, sem ilyetnek, csak dacosnak és unatnak. Nos, mit óhajtanak? Rész kérdezett. Mrs. Doyle halálának a körülményeit vizsgáljuk. Elmondaná, mi történt tegnap este? Rozali azonnal felelt. Korán feküdtem le anyámmal. Még nem volt 11 óra. Nem hallottunk semmi különöset, csak Beszner doktor ajtaja előtt volt valami zörgés. Hallottam, amint németül morgolódik. Persze nem képzeltem, mi történhetett. Lövést nem hallott? Nem, semmit. Kiment a kajütjéből éjszaka? Nem. Bizonyos benne? Rosalie rámered. Hogyan érti? Persze, hogy bizonyos vagyok. Nem volt mégis a fedélzeten? Nem dobott a vízbe valamit? A leány elpirosodott. Miért? Szabályellenes, hogy az ember valamit a vízbe dobjon? Nem. Akkor hát, megtette? Nem. Mondtam, hogy nem jöttem ki a kajütből reggelig. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy látta önt, ki mondja, hogy látott? Miss von Schiller? Miss von Schiller? Rozali őszintén meglepetnek tűnt. Igen, Miss von Schiller azt állítja, kinézett a kajütjéből, s látta önt, amint a vízbe dob valamit. Hazudik! Aztán, mintha hirtelen eszébe jutott volna, valami gyorsan megkérdezte. Hány órakor is lett volna az? Tíz perccel egy óra után, mademazel, mondta Poáró. Rozali elgondolkodva bólintott. Látott még valami mást is? Nem, mondta óvatosan Poirot, az állát simogatva, de hallani hallott. Mit? Hogy valaki Madame Doyle kajütjében járkál. Értem, mondta csöndesen a leány. Most egyszerre nagyon sápat lett. Ragaszkodik a kijelentéséhez, mademoiselle, hogy nem dobott semmit a vízbe? Mi a csudáért szalaggálnék ének évadján, hogy a vízbe dobjak valamit? Biztosan van rá oka, valami ártatlan oka. Ártatlan? ismételte éles hangon Rozali. Ezt mondtam, madmazel, mert tudnélik, valaki tényleg bedobott valamit a vízbe, és az nem volt ártatlan dolog. Rész odamutatta az átlőtt bársonsállat, és benne a pisztolyt. Rozali hátrahőkölt. – Ezzel? Ezzel lőtték agyon? – Igen, ezzel. És, – És azt hiszik, hogy én tettem? – Képtelenség! Miért akartam volna én megölni Linet Dojt? Nem is ismertem úgy szólván! Felnevetett és gúnyosan felállt. – Ez az egész nevetséges! – Ne nevessen, Miss Otterborn, – mondta Rész komolyan. – Gondolja meg! Miss von Schiller kész megesküdni rá, hogy tisztán látta az arcát a fényben. Vén, boszorkány! – nevetett újra Rozeli. – Hiszen félig vak! Nem engem látott! – Mehetek? Rész bólintott, és rosali kiment. Poáró és Rész újra összenéztek. Rész cigarettára gyújtott. – Teljes ellentmondás! – Melyik mondott igazat a kettő közül? Poáró maga elé nézett. Az az érzésem, hogy egyik hölgy sem volt egészen őszinte. Ez a mi munkánk legnehezebb része, mondta részt Az emberek folyvást hazudnak a legképtelenebb okokból. Mi legyen? Minden esetre folytassuk a kihallgatást? Igen, csak haladjunk tovább módszeresen. Most Mrs. Otterborn vonult be, festőiredők beszedett, batikolt köpenyben. Megerősítette Rosali vallomását, hogy korán lefeküdtek, 11 óra előtt, és nem történt semmi izgalmas az éjjel. Nem tudja megmondani, elhagyta-e Rozali kajütöt, vagy sem. A gyilkosságra vonatkozóan azonban annál több volt a közölni valója. Szerelmi büntény! A primitív ösztön, mely azt mondja, őj! Az ösztön, mely oly közel áll a szexuális ösztönhöz. Ez a Jacqueline nevű leány, akinek forró vérbuzog az ereiben, engedelmeskedve legbensőbb ösztöneinek, berohan, pisztoly a kezében. Jacqueline de Belfort nem ölhette meg Madame Doit, magyarázta poáró. Bizonyítékunk van rá. Akkor hát a férj a gyilkos! – nyújtotta ki drámai módon két kezét Mrs. Oterborn. Bújaság! Szexuális ösztörök! Ez szexuális bűncselekmény! Számos példa van rá a történelemben! Mr. Doyle átlőtt térdel feküdt odafenn a kilátóteremben. Mozdulni sem tudott, csontja törött, vetette oda bosszankodva rész. Beszner doktor vele volt egész éjjel. Mrs. Oterborn csalódva rázta meg a fejét, aztán egyszerre felderült az arca. Persze, milyen ostoba vagyok, Miss Bowers. Miss Bowers? Természetes, tiszta lélektani igazság, az elnyomott ösztönök a szűzen maradt vénlány. Látja, hogy egy fiatal ember pár forró szerelemben él, s nem bírja nézni. Hát persze, hogy ő volt. Ez egy típus, a szexuális vonzerőt nélkülöző született tisztességes egyén. Egyik könyvemben, menek címe a Meddőszőlő inda részletesen kifejtem ezt a... Nagyon szépen köszönjük, kedves és tanulságos megjegyzéseit, mondta rész ezredes, de most folytatnunk kell a munkát. Udvariasan kitárta a Mrs. Otterborn előtt az ajtót. Aztán megtörölte a homlokát. – Micsoda rémes perszóna! Miért nem inkább őt gyilkolták meg? – Még megtörténhetik, ne búsuljon, vigasztalta tapuáró Annak legalább lenne értelme. Kimaradt, Pennington-t hagyjuk a legvégére. Jöjjön Ricketti és ferguson Szinyor Riketti egészen oda volt a felháborodástól. Hadonászott. Micsoda aljasság, uraim! Micsoda rémség! Egy ilyen szép fiatalasszonyt embertelen büntett! Pontosan gyorsan felelt a kérdésekre. Ő is korán lefeküdt. Rögtön vacsora után bement a fülkéjébe, egy keveset olvasott még egy rendkívül érdekes új archeológiai kiadványból, mely egészen új megvilágításba helyezte az anatóliai hegyek lábánál talált festett kerámiák történetét. Aztán valamivel 11 óra előtt lecsavarta a villanyt. Nem hallott semmiféle lövést. Dugópukkanást sem, hanem később, úgy éjfél felé, mintha nagyot locsant volna valami, Közvetlen a ablak mellett. Az ön az alsó fedélzeten hátul van, ugyebár? Úgy van, és hallottam egy nagy loccsanást. Karját kitárva mutatta, milyen nagy loccsanás volt. Meg tudná mondani, hány órakor volt ez? Egy, két vagy három órával azután, hogy lefeküdtem, talán kettő. Például úgy tíz percel egy óra után? Lehetséges, de micsoda rettenetes büntet, milyen állatias az az elbűvölő asszony! Még akkor is magánkívül hadonászott, amikor kiment a szobából. Rész puáróra nézett. Az kifejezően felvonta a szemöldökét, majd vállat vont. Ferguson lépett be, arcátlanul elnyújtózott egy széken. Micsoda komédiát csinálnak ezzel az aprósággal mondta. Hát mit számít ez? Nincs elég haszontalan asszony személy a világon? Rész hidegen kérdezte. Lesz szíves felelni a kérdéseinkre, Mr. Ferguson? Nem látom ugyan értelmét, de felelek. Este kicsit sétáltam a parton Miss Robzonnal. Mikor ő visszajött, én még járkáltam egy darabig. Éjféltájban jöttem vissza. Az önkajöttje is az alsó fedélzetem van, hátrafelé, igaz? Úgy van. Nem szeretek az előkelő vendégek közé vegyülni. Nem hallott valami lövést? Nem volt hangos a dörrenés, csak mintha dugót húztak volna. Ferguson nevetett. Hát, látják. Csak ugyan hallottam valami dugóhúzás félét. Nem emlékszem pontosan mikor. Mielőtt elaludtam volna, de akkor még többen voltak ébren. Járkálást, futkosást hallottam a felső fedélzetről. Az valószínűleg Miss de Belfor lehetett. Másikat nem hallott? Nem. Loccsanást? Lehet, hogy volt valami loccsanás is, de bizony a sok lárma közt nem vettem ki jól. Kiment a kajütjéből éjszaka? Ferguson nevetett. Nem, sajnos nem én végeztem el ezt a becsületes munkát. Ugyan-ugyan, Mr. Ferguson, ne legyen olyan gyerekes. Ferguson felmérgelődött. Miért nem mondjam, ami nekem tetszik? Én hiszek az erőszak jogában. De remélem nem gyakorolja ezt az elméletet, mondta mosolyogva Poiró. Egyébként nem Fleetwood mondta önnek, hogy Lynette Doyle a leggazdagabb asszony Angliában? Mi köze ehhez az ígyhöz Fleetwoodnak? Fleetwood, kedves monsieur Ferguson, gyűlölte Madame Doyle-t. Úgy gondolta, van reá oka? Ferguson felpattant, mint egy kejfeljancsi. Látom már a piszkos céljukat! kiáltott fel magán kívül. Azt akarják, hogy egy ilyen szegény ördögöt akasszanak fel a gyilkosság miatt, mint ez a Fleetwood, mert az nem tudja védeni magát. Mondok valamit! Ha Fleetwoodot bántani merik, velem gyűlik meg a bajuk! Úgy? És ki ön tulajdonképpen? kérdezte Poirot bűbájosan. A fiatalember elvörösödött. Akárki vagyok is! Meg tudom védeni a barátaimat! Rendben van, Mr. Ferguson, Köszönöm, egyelőre elég, mondta rész. Mikor a fiú kiment, elmosolyodott. Micsoda bolondkőjök, de nagyon kedves. Nem gondolja, hogy ő az, akit keres? kérdezte Poáró. Nem hinném, de az is a fedélzetem van. Az információ nagyon pontosnak bizonyult. De hát egyszerre csak egy dologgal foglalkozhatunk. Lássuk Pennington-t. Tizenhetedik fejezet Andrew Pennington eleven szobra volt a férfias gyásznak. Mint rendesen, ma is rendkívüli gonddal öltözött. Az alkalomhoz illő fekete nyak pompázott rajta. Hosszú, frissen borotvált arca még megnyúltabbnak látszott. Uraim, mondta bánatosan, meg vagyok törve. Teljesen meg vagyok törve. A kis linet... Ha elgondolom, mikor apró gyermek volt, milyen büszke volt rá az apja. Nos, uraim, rendelkezésükre állok, parancsoljanak velem. Kezdjük azon, Mr. Pennington, nem hallotta -e valamit az éjjel? felelte Rész. Nem mondta Pennington a fejét rázva. Nem, az én kajütöm a 38-39-es Bessner doktoré mellett van, és éjfél felé, mintha lett volna valami zajongás a közelben, de természetesen nem tudtam, mi az. Lövést nem hallott? Egyáltalán nem. Hánykor feküdt le? Valamivel tizenegy után. Egyébként talán nem is titok önök előtt, amit beszélnek a hajón. Az a francia leány Jacqueline de Belfort. Itt valami gyanús. Linet nem mondott el nekem mindent, de utóvégre az ember nem vak. Sersél a fam. Ez a legnagyobb igazság, és azt mondanám, nem kell messze keresni. Arra céloz hogy ön szerint Mademoiselle de Belfort lőtte le Madame Doigt, kérdezte Poáró. Igen, nekem ez tűnik valószínűnek. Persze, nem tudok semmit. Mi azonban valamit már tudunk. pedig azt, hogy Mademoiselle de Belfort nem lehetett a gyilkos. Pennington végighallgatta a bizonyítékokat, aztán legyintett. Ugyan, kérem, honnan tudják, hogy az ápolónő csak ugyan egész éjszaka mellette volt. Fogadni merek, hogy elaludt, és a leány kiment a saját kahütjébe. Nehezen hihető, Monsieur Pennington, ne feledje, hogy erős nyugtatót kapott. Az ápolónők amúgy is éberen alszanak, és felébrednek, ha a páciensük mozgolódni kezd. Nekem akkor is gyanús a dolog, jelentette ki Pennington. Elhiheti, uram, mondta nyugodtan Rész, hogy megvizsgáltuk az esetet, s biztosak vagyunk benne, hogy nem lehetett Miss de Belfour a bűnös. Tovább kell kutatnunk, és éppen ebben segíthetne nekünk. Én? – idegesen megrándult. Rész nyugodtan folytatta. – Igen, ön. Amint hallom, régi jó barátja volt a meggyilkolt asszony családjának. – Ismeri Mrs. Doit kiskorától kezdve, jobban, mint a férje, hiszen ő csupán néhány hónapja ismerte őt. Tudni fogja például, hogy az utasok közül kinek lehetett oka haragudni reá, s volt-e valaki, aki megölte volna, ha Andrew Pennington a nyelvét száraz ajkán. Biztosítom önöket, uraim, nem tudok semmit sem mondani. Linet gyermekkora óta Angliában nevelkedett. Nem tudom, kiket ismert. Pedig hát valakinek kell lennie a hajón, aki szívesen megölte volna Madame dojt, mondta Poirot. Az a szikla nem gorult le véletlenül. Emlékszik? Vagy talán nem is volt ott? Nem. Én a templomban maradtam. Később hallottam csak az egészről. Valóban szerencsés megmenekülés volt. De úgy gondoltam, az egész véletlen lehetett. Poirot vállat mond. Akkor annak tűnt, ám így utólag ki tudhatja. Igen, igen, igaza van, törölgette meg sejem a homlokát Pennington. Rész folytatta. Mrs. Doyle említette, hogy van az utasok között valaki, aki haragszik rá, mert az apja miatt vesztette el családja a vagyonát. Nem tudja, ki lehet ez? Fogalmam sincs. – Pennington meglepetnek látszott. – Önnek tehát nem beszélt erről Mrs. Doyle? – Nem. – Ön közeli barátságban volt az asszony édesapjával. Nem emlékszik olyan üzletre, amely valamely ellenlábasának csődjével végződött volna? Pennington tehetetlenül rázta a fejét. – Semmi különösre nem emlékszem – Persze, gyakori az ilyen sajnálatos esemény az üzleti életben, de senkit nem tudok felidézni, aki megfenyegette volna Linet édesapját. Tehát semmit sem mondhat, amivel előre vihetné a nyomozást? Sajnálom, uraim. Rész óra nézett, majd így felelt. Mi is sajnáljuk, reménykedtünk önben. Felállt jelezvén, hogy a beszélgetés véget ért. Miután Doyle beteg, úgy gondoltam, át kell vennem az ügyek intézését, mondta Pennington. Szabad érdeklődnöm, mik a további tervek? Innen hamarosan elindulunk, és egyfolytában tesszük meg az utat szellálig. Holnap reggel, remélem, megérkezünk. És a holttest? Elhelyezzük a raktárhelyiség hűtőjében. Andrew Pennington lehorgasztott fejjel ment ki a szobából. Rész feltekintett, odaszólt Poirónak. Mr. Pennington nem érezte valami kellemesen magát. Poáró bólintott. Annyira, hogy zavarában nagyon ostoba hazugsághoz folyamodott. Nem volt ott Abusimbel templomában, mikor a sziklahomlás történt. Én megesküthetek rá. Éppen onnan jöttem. Igen, ostoba hazugság. És igen, leleplező, Poirot bólintott. Egyelőre azonban bánjunk vele ezt kézzel, mondta mosolyogva. Én is így gondoltam, értett egyet rész. Mi ketten, ezredes úr, nagyon jól megértjük egymást. Így lehet együtt dolgozni. Halk nyikorgás hallatszott, a talaj megingott kissé a lábuk alatt. A kárnak felszedte horgonyát, és lassan megindult visszafelé szellálba. Most elsősorban a gyöngysort kell felkutatnunk, vélte rész, és az órájára pillantott. Van valami terve? Fél óra múlva villás reggeli. Utána bezáratom az ajtókat. Rövid beszédet tartok, megmondom, hogy a gyöngysor eltűnt. Mindenki maradjon a helyén, hogy a nyomozás érdekében a hajót átlehessen kutatni. Poirot helyeslően bólintott. Ezt jól kitalálta a barátom. Akárki lopta is el a gyöngyöket, még nála vannak. Mivel nem sejtheti előre mi a szándékunk, nincs ideje a tolvajnak, hogy a vízbe dobja Rész papírt vett elő, bocsánat kérő mormogással. Szeretnék készíteni egy rövid összegzést a tényekről, amelyek a tudomásunkra jutottak. Ez talán segíthet, hogy tisztábban lássunk. Jól teszi, barátom, módszeresség és pontosság, ez a legfontosabb, felelte Poirot. Rész apró, precíz betűivel töltötte meg a lapokat, majd átadta poárónak. Egyetért a leírtakkal, barátom. Poáró olvasni kezdett. Mrs. Lynette Doyle meggyilkolása. Ez állt címként az első lap tetején. Mrs. doyle utoljára a szobalánya Louise Bourget látta életben. Idő 11.30. Zárójel körülbelül. 11.30 és 12.20 között az alábbiaknak van alibie. Cornelia Robson, James Fentorp, Simon Doyle, Jacqueline de Belfour és senki más. A gyilkosságot azonban szinte bizonyosan ez idő után követték el, szintén nagyon valószínűen Miss de Belfour pisztolyával, amely addig a hölgy kézitáskájában volt. A boncolás és a ballisztikai vizsgálat elvégzéséig nem állíthatjuk teljesen bizonyosan, hogy ez a pisztoly volt a gyilkos fegyver, de szinte teljes mértékig bizonyosak lehetünk benne. Az események valószínű sorrendje: X. Zárójel a gyilkos, szemtanúja volt Jacqueline és Simon jelenetének a kilátóteremben, és észrevette, hogy a pisztoly az egyik pamlag alá csúszott. Miután mindenki elhagyta a termet, X megszerezte a pisztolyt, azt gondolván, hogy Miss de Belfort lesz a gyanúsított. Ezen elmélet alapján több szemét kizárhatunk a gyanúsítottak közül. Cornelia Robson. Nem volt lehetősége megszerezni a pisztolyt, mielőtt James Fentorp visszatért a terembe, hogy megkeresse. Miss Bowers ugyanezen okból, Dr. Besner, ugyanezen okból. Notabene Fentorpot nem lehet minden kétséget kizáróan felmenteni a gyanú alól, hiszen zsebre vághatta a pisztolyt, és aztán kijelenthette, hogy nem találja. Bárki más a hajón megszerezhette a pisztolyt, ez alatt a tíz perc alatt. A gyilkosság lehetséges indító okai. Andrew Pennington A feltételezés azon alapszik, hogy tisztességtelen célokra használta a reábízott pénzt. Erre számos bizonyíték utal, de nem elegendő ahhoz, hogy eljárás induljon ellene. Ha ő lökte le a sziklát, akkor az a fajta ember, aki felismeri a kínálkozó lehetőséget. A gyilkosság szinte bizonyosan nem volt előre eltervezve. A kilátóteremben történt események szolgáltattak alkalmat. Pennington bűnösségével kapcsolatos ellenérvek. Miért dobta volna vízbe a pisztolyt, amikor az Mr. Belfour elleni bizonyíték lehetett volna? Fleetwood az indítóok nála a bosszú lehetett. Fleetwood elismeri, hogy Mrs. Doyle ártott neki. Kihallgathatta a kilátóteremben zajló jelenetet, láthatta, hová esett a pisztoly. Azért szerezte meg, mert kínálkozott a lehetőség, s nem azért, hogy Miss de Belforra terelje a gyanút. De ha így van, miért írta a farra a nagy J betűt? Notabene. A pisztoly mellett talált olcsó zsebkendő inkább illik olyan emberhez, mint Fleetwood, mint sem a jó módú utasok bármelyikéhez. Rosali Otterborn Miss von Schiller vallomását vagy Rosali tagadását fogadjuk el igazságnak. Valamit vízbe dobtak abban az időpontban, és az feltehetőleg a bársony sálba csavart pisztoly lehetett. Megjegyzendő még, lehetett Rozalinak bármi indító oka? Talán nem kedvelte Mrs. Dolt, et féltékeny lehetett rá, ez azonban igen kevésnek tűnik, ha gyilkosság indító keressük. Az ellene szóló bizonyítékok csupán akkor meggyőzőek, ha találunk ugyancsak megfelelő indító Nem tudunk korábbi kapcsolatról, Rozáli Oterborn és Lina Doyle között. Miss von Schiller, a bársonsál, melybe a pisztolyt csavarták az övé. Kijelentése szerint a kilátóteremben látta utoljára. Felfigyelt a hiányára, és a keresésébe kezdtek sikertelenül. Hogy kerülhetett a sál X-hez? Korábban emelhette el, még az este folyamán? Ha igen, miért tette? Senki nem tudhatta előre, milyen jelenet játszódik le Jacqueline és Simon között. Vagy akkor találta X a sálat, amikor kivette a pisztolyt a pamlag alól? Ha így van, miért nem találták meg korábban? Vajon valóban elhagyta a sálat Miss von Schiller? Tehát, Miss von Schiller ölte meg Linen Dalt? Rosali Oterborn ellen szóló vallomása hazugság lenne? Ha ő volt a gyilkos, mi volt az indító oka? További lehetséges indító oka. Rablás. Lehetséges, hiszen a gyöngyök eltűntek, és Lynette Doyle bizonyosan viselte őket az este. Valaki haragudott a Ridgeway családra. Lehetséges, de nincs bizonyíték. Tudjuk, hogy egy veszélyes ember, egy gyilkos is tartózkodik a hajón. Van tehát egy gyilkosunk és egy holttestünk. Lehetséges, hogy a két dolognak van köze egymáshoz? akkor be kellene bizonyítanunk, hogy Linet doyle terhelő információk voltak birtokában arról az emberről. Következtetések A hajón lévőket két csoportba sorolhatjuk. Az egyik csoportba azok tartoznak, akiknek lehetett indítókuk, vagy akik ellen valamely terhelő bizonyíték szól. A másik csoportba azok tartoznak, akik tudomásunk szerint mentesek a gyanútól. Poirot visszaadta a lapokat. Igazán nagyon pontos, nagyon precíz leírás. És egyetért vele? Igen. És mit tenne hozzá? Poirot fontoskodva kihúzta magát. Én csupán egyetlen kérdést teszek fel magamnak. Miért dobták a pisztolyt a vízbe? Semmi egyebet? Ebben a pillanatban semmit. Amíg erre a kérdésre nem találok kielégítő választ, nincs értelme semmi egyébnek. Hogy úgy mondjam, ennek kell lennie a kiindulópontnak. Talán észrevette barátom, hogy ön meg sem próbált válaszolni összefoglalójában erre a kérdésre. Rész vállatvont. A gyilkos pánikba esett. Ennyi az egész? Poáró azonban zavartan rázta a fejét. Felvette a lucskos bársonsálat, kisimítgatta az asztalon, ujjával a megpörkölődött széleken és a kiégett lyukakon matatva. Mondja csak, kérem, ön jobban élt a lőfegyverekhez, mint én? Csak ugyan tompítja a lövés zaját, ha vastag szöveten keresztül sütik el a pisztolyt? Nem nagyon. Semmi esetre sem annyira, mint a tompítókészülék. Hát, látja? Bólintott Poiró. El tudom képzelni, hogy a férfiak tudják ezt. De hogy asszony tudja? Rész kíváncsi a nézetre. Az nem színű. Nem bizony. Persze az asszonyok is olvasnak detektív regényeket, amelyek azonban nem túl pontosak a részleteket illetően. Rész tovább lökte kisé a gyöngyházagyú pisztolyt. Ez a kis jószág amúgy sem okozhat valami nagy lármát. Egyetlen pukkanás, az az egész. Ha valami más zaj is van, az ember akár meg sem hallja. Igen, én is így képzelem. Poirot most felvette a piszkos zsebkendőt. Férfi zsebkendő, de nem úri emberé. Egészen olcsó, közönséges vászon, amiért három peniért vesztegetnek a woolworth -ben. Amilyent például Flitwood viselne? Igen. Kedves barátunk, Pennington finom sejem zsebkendőt hord. És Ferguson? kérdezte Rész. Talán. Tetszelgésből. Viszont akkor már legalábbis tarkát választana. Azt hiszem, kesztyűhelyet használták. Megfogták vele a pisztolyt, hogy ne maradjon rajta új lenyomat, vélte Rész. A piruló zsebkendő esete. Á, ah, Igen. Nem gondolja, hogy ez a szín leginkább egy fiatal lányhoz illik? Poirot letette a zsebkendőt, és újra elgondolkozva nézte a sálat, a lőpornyomokat vizsgálva. Azért csak furcsa, mormolta. Micsoda? Emlékszik arra a szegény asszonyra? Milyen csöndesen feküdt ott az ágyon, azzal a csöpnyi füstös lyukkal a halántékán? Poáró barátom, nézett rá kíváncsian az ezredes, már régebben látom, hogy mondani próbál nekem valamit. De hogy mit? Halvány fogalmam sincs róla. Tizennyolcadik fejezet Kopogás hallatszott az ajtón. Szabad, kiáltott a rész. A sztjuárd jött be. Bocsánatot kérek, fordult poáró felé. Mr. Doyle kéreti egy pillanatra. Jövök, állt fel Poirot. Végig sietett a sétafedélzeten és benyitott Bessner doktorka kajütjébe. Simon lázas, piros arccal ült a párnái között. Szeme is különös fényben égett. Nyugtalannak látszott. Igazán köszönöm, hogy ilyen hamar eljött hozzám, monsieur Poirot. Nagy kérésem van. Még jobban elvörösödött. Én, euh, izé, jacky van szó, Szeretném, ha láthatnám. Nem kellemetlen önnek? Vagy nem kellemetlen neki? Vagy nem gondolnák különösnek, ha arra kérném, hogy jöjjön be pár pillanatra. Itt feküdtem és gondolkoztam. Szegény kislány, utóvégre nem tehet róla. Olyan rosszul bántam vele. És dadogott, hebegett, elhallgatott. Poáró figyelmesen nézte. Azt kívánja, hogy Mademoiselle bejöjjön. Azonnal hívom. Nagyon szépen köszönöm. Igazán olyan kedves. Poirot végigment a folyosón. jacqueline a kilátóteremben találta, összekuporodva ült egy karosszéken a sarokban. Nyitott könyv feküdt az ölében, de nem olvasott. Poáró gyöngéden mondta. Velem jönne Mademoiselle? Monsieur Doyle kéreti néhány pillanatra. Jacqueline felugrott, elpirult, aztán hirtelen nagyon elsápadt, Ilyetten kérdezte, Simon, engem akar látni, engem? Megindító volt, könnyes szeme. Jön, mademoiselle. Én, hogy ne, hogy ne, jövök. Engedelmesen követte poharót, mint egy zavarodott gyermek. Poirot belépett a kajütbe, és így szólt. Itt van a mademoiselle. Jacqueline belépett a küszöbön. Megállt mozdulatlanul, némán, és csak bámulta a szájmon arcát. "Hello, Jackie. Doyle is láthatóan zavarban volt. Izé, igazán kedves, hogy bejöttél. Azt akartam mondani, hogy... Csak azt... Uh, izé... Jacqueline vadul kétségbe esetten, gyorsan mondta. Simon, hidd el, nem én öltem meg. Te tudod, hogy nem én öltem meg. Őrült voltam az éjjel. Ó, oh, ha meg tudnád bocsátani. Most már könnyebben beszélt Simon is. Kérlek, Jackie, szót sem érdemel az egész. Nincs semmi bajom. Éppen ezért kérettelek, nehogy aggódj. Féltem, hogy nagyon is a lelkedre veszed. Ó, oh, Simon, ha megöltelek volna azzal a kis gyögyházpisztolyjal, ugyan, és a lábad, hát ha nem is fogsz tudni többet járni. Ne légy olyan csacsi, amint asszúámba érünk, megröntgenezik, és minden rendben lesz, akkor majd ki tudják szedni a golyót. Jacqueline nyelt vagy kettőt, aztán odafutott. Letérdelt Simon ágya elé, odahajtotta a fejét, és felzokogott. Simon ügyetlenül veregette meg a fejét, rátekintett poháróra. A detektív egy pillanatig tétovázott, aztán kiment a kajüttből. Töredezett halkszavakat hallott még a küszöbről. Hogyan lehettem olyan szörnyeteg? Ó, Simon, ha tudnád mennyire bánom! A kajut ajtaja előtt Kornélia Robson támaszkodott neki a korlátnak. Hátrafordult. Ó, monsieur Poirot, az ember nehezen tudja elhinni ezt a sok szörnyűséget, mikor olyan gyönyörűen süt a nap. Poirot felnézett az égre. Ha a nap süt, nem látjuk a holdat, mondta. De ha a nap leszáll, ha a nap leszáll, – Tessék? – kérdezte nagy szemekkel kornélia Csak azt mondtam, madmazell, ha a nap leszáll, akkor feljön a hold. – Nem igaz? – De, de igen. Értetlenül nézett a detektív után, aki mosolyogva tette hozzá. – Butaságokat fecsegek, ne is törődjön velem, madmazell. Azzal tovább sétált. Amint a következő kajüt előtt elhaladt, a zárt ajtó mögül rikácsoló hang meg a fülét. Mert százszor és százszor is megmondhatom akárkinek, hogy hálátlan vagy. Igen, hálátlan. Mennyit áldoztam érted? De te nem törőd szegény beteg anyáddal. Neked mindegy, mit szenved? Poirot megállt, összeszorította a száját. Gondolt egyet és kopogott az ajtón. Ilyet csend után Mrs. Oterbon szólt ki. Ki az? Mademoiselle Rosalit keresem. Itt van? Rozáli odajött. Poáról szinte megijedt, mikor meglátta. Sötét karikák voltak a szeme alatt, szája legörbült, mint a kétségbe esett gyermeké. Mi tetszik? Kérdezte, nem valami barátságosan. Néhány pillanatot kérek, madmazel. Nem jönne velem? Rozáli gyanakvóan sandított rá. Mégis miért mennék? Nagyon kérem, madmazel. Rozali betette maga mögött az ajtót, és kijött. Poáró gyöngéden megfogta a karját, és tovább vezette, végig a fedélzeten. Elhaladtak a fürdőszobák mellett, befordultak a hajó orránál. A másik oldalon üres volt a fedélzet. A nílus vize csöndesen folyt tovább. Poáró rákönyökölt a korlátra. Rozáli mereven állt mellette. Nos, kérdezte végre rossz kedvűen. Poirot lassan, halkan szólt. Tudnék sok mindent kérdezni, madmazel, de nem hiszem, hogy a jelen pillanatban őszintén felelne nekem. Akkor minek hívott ide? Poirot csöndesen húzogatta ujját a korláton. Madmazel, hozzá van szokva, hogy egyedül viselje a terhét, de nem tarthat már soká. Túlságosan súlyosodik a teher. Nem tudom, miről beszél. A tényekről beszélek, Mademoiselle. A csúnya gonosz tényekről. Minek szépítsük? Tudom, mi az édesanyja betegsége, Mademoiselle. Iszik? Rozali összeszorította a száját. Nagyon halvány lett, nem felelt. Nem is kell, hogy beszéljem, Mademoiselle. Majd beszélek én. Már asszúámban feltűnt egy és más. Láttam jól, hogyan áll a dolog. Látszólag rideg, rossz kedvű, de igazában nagyon mélyek az érzései. És véghetetlen aggódással és szeretettel igyekszik menteni, ami menthető. Szenvedélyesen harcol az édesanyjával az édesanyjáért. Nemrég egyszer láttam is Madame Otterborn szomorú állapotában. Csodálatosan megállja a helyét, mademoiselle, de mindennek van határa. A titkos alkoholisták a legnehezebben kezelhető emberek a világon. Kifűrkészhetetlenül ravaszak. Minden tudok, madmazel. Tudom, hogy ő nagysága titkon alkoholt szerzett valahonnan. És valószínűnek tartom, hogy madmazel éppen tegnap este találta meg. Így volt. Éjszaka tehát, mikor az édesanyja mélyen aludt, elővette az üveget, kijött a fedélzetre, és bedobta a nélusba. Elhallgatott. Jól mondtam? Rozaliból kitört a szó végre. Igen, így volt. Ostobaság volt tőlem, hogy nem mondtam meg mindjárt. De nem akartam, hogy megtudják. A plegyka azonnal szétfutott volna. És olyan butaságnak tűnt. Úgy értem. Úgy érti, butaság volt önt gyanúsítani a gyilkossággal? Fejezte be Poirou a mondatot. Rozali bólintott, és újra kitört. Próbáltam titokban tartani... Látja, nem az ő hibája, nem igazán. Egyszerre úgy érezte, hogy kezdik elfelejteni. A könyvei már nem fogytak úgy, mint korábban. Az emberek ráuntak az olcsó történeteire. Ez rettenetesen bántotta, és aztán inni kezdett. Sokáig nem tudtam, mitől lett olyan furcsa. Aztán, amikor rájöttem, próbáltam megállítani. Egy darabig is volt, de aztán újra rákezdett, és olyankor borzasztó vitákba keveredett. Rettenetes volt. Vigyáznom kellett rá állandóan. Megborzongott. Aztán kezdett rám haragudni. Néha azt hiszem gyűlöl. Paul Petit sóhajtott Poáró. Rozali hevesen fordult hozzá. Ne sajnáljon engem! Ne legyen jó hozzám! Így még nehezebb! Hosszan, nehezen sóhajtott. Csak ne lennék olyan fáradt. Olyan rettenetesen fáradt. Tudom, mondta Poáró. Mindenki azt hiszi, kiállhatatlan a természetem, rossz a kedvem. Látja, elfelettem már, hogyan kell jókedvűnek lenni. Éppen ezt mondtam az előbb. Túlságosan soká hordta már egyedül a terhét. Milyen megkönnyebbülés, ha valakivel mindenről beszélhetünk, mondta halkan Rozali. Ön mindig. Olyan kedves volt hozzá, monsieur Poirot, én pedig durva voltam önnel. Barátok között nincs szükség udvariasságra, mademazell. arcára visszatért a gyalakvás. És, és most mindenkinek el fogja mondani? Gondolom, muszáj lesz azok miatt a nyavajás üvegek miatt, amiket a vízbe hajítottam. Nem, nem muszáj. Csak mondja el nekem, amit tudni szeretnék. Hány órakor volt kint a fedélzeten? Lehetett tíz perccel egy óra után? Körülbelül. Nem emlékszem pontosan. Miss von Schiller látta a madmazelt. Madmazell is látta őt? Nem, rázta a fejét Rozali. Azt mondta, kinézettek a ütjéből. Nem fordultam hátra, csak a vizet néztem. Poáró bólintott. És kijövet vagy visszamenet, nem látott senkit a fedélzeten a kajütök ajtaja előtt? Csönd volt. Kissé erőtetetten hosszú csönd. Rosali összeráncolt homlokkal álltott, mintha nagyon gondolkoznék. Végre megrázta a fejét. Nem. Senkit. Erkül poáró meghajtotta a fejét, de a szeme sötét maradt.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 úgy van, madam. Egy üveg bort rendelt a stewardnál. Mrs. Ellerton mosolyogva jegyezte meg: Milyen álhatatosak vagyunk mind a hárman. Monsieur Poirot állandóan bort iszik, Tim szódásvizkit, én meg meg már az összes fajta ásványvizet. Nocsak nézett rá hirtelen Poáró nagy szemmel micsoda gondolat!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 21. fejezet Rész ezredes elkáromkodta magát. Ez az átkozott eset mind bonyolultabb lesz. Kézbe vette a gyöntsort. Nem téved? Nekem igazinak tűnnek. Kiváló hamisítvány. Mi következhetik ebből? Gondolja, hogy Linet Doyle másolatot készített a saját nyakláncáról, és azt hordta. Vannak, akik így tesznek. Akkor a férje bizonyosan tudna róla. Hát, ha nem mondta meg neki. Poirot elégedetlenül rázta meg a fejét. Nem, ezt nem hiszem. Már az első estén megcsodáltam Mrs. Doyle gyönyörű, hibátlan gyöngy sorát. Bizonyos vagyok benne, hogy akkor nem ezt a hamisítványt láttam a nyakán. Akkor csak két eset lehetséges. Az egyik az, hogy Miss von Schiller a hamisítványt lopta el, miután az igazit más valaki már elvitte az orra elől. A másik pedig, hogy az egész kleptománia ügy hazugság. Vagy Miss Bowers a tolvaj, és csak kitalálta páciense betegségét, és el akarta terelni magáról a gyanult a hamis gyöngy vagy valami banda működik itt, amelyben talán az egész társaság benne van. Igen, bólintott Poirot. De gondoljuk meg, hogy nem olyan egyszerű ilyen kitűnő másolatot készíttetni, amely arra volt szánva, hogy Madame dojt is megtévesse. Ez nem megy gyorsan. Akárki cserélte ki a gyöngysort, alkalma kellett, hogy legyen az igazinak alapos megfigyelésére. Részfelelt. Most hiába törjük ezen a fejünket. Kutassuk át a hajót. Hát, ha megtaláljuk az igazi gyöngyöt is. Vagy talán valami mást, ami nyomra vezet. Először az alsó fedélzett kajütjeit járták végig. Szinyor Riketti fülkében különböző nyelveken írt archeológiai munkákat találtak, néhány öltözet ruhát, nagy üveg meg két levelet. Az egyik egy szíriai régiségtani intézetből jött, a másik Rómából, a testvérhúgától. Csupa színes sejemzsebkendője volt. Átmentek Fergusonhoz egész halom vadforradal már röpirat, jó néhány fénykép, Samuel Butler meslohes című műve és Pepiz naplójának olcsó kiadása, koszos szakadt ruhák, viszont ennek ellentéteképpen nagyon finom és nagyon drága fehér nemű. Kitűnő minőségű, legfinomabb vászomból való zsebkendők. Furcsa ellentmondás, mosolygott magában poáró. Az még furcsább, hogy sehol egy személyes levél vagy feljegyzés, bólintott rész. Igen, ez meglepő. Érdekes fiatalember ez a Ferguson. Poirot elgondolkozva nézett egy nagy úaranypecsét gyűrűre, mielőtt visszatette volna az éjeli szekrény fiókjába, ahonnan kivette. Louis Bourget következett. Máskor a többi utas után tálaltak neki, de Rész utasítást adott az egyik stewardnak, hogy vezesse be őt is az ebédlőbe mindjárt most. A steward mentegetésbe jött eléjük. – Bocsánatot kérek, ezredes úr, de nem találom sehol a szobalányt. Már az egész hajón kerestem. Rész betekintett a kajütbe. Üres volt. Felmentek a felső fedélzetre. Itt James Fentorp kajütje volt az első. Pontos rendet találtak benne. Mr. Fentorp nem utazott sok podgyásszal, de minden ruhadarab kifogástalan volt. Egyetlen levelet sem találni nála, mondta Poáró. Rendkívül óvatos fiatal ember ez a Fentorp, úgy látom. Tim Elerton következett. Egy remekbe kis szárnyas oltár és szépen faragott rózsafűzér tanúskodott a kajut lakóján a katolikus hitéről találtak még nem túlságos lelkiismeretességgel elrakott ruhákat, jegyzetektől és átirásoktól tarka megkezdett kéziratot, jól megválogatott kis könyvtárat. Egy fiók belegyűrt levelekkel volt teli. poáró, akinek igazán nem voltak skrupulusai, hogy mások magánéletébe bepillantson, ezeket is gondosan átnézte. Felvette egy tubus ragasztót, megnézegette, és letette újra. Gyerünk tovább! Sehol egy olcsó zsebkendő, jelentette Rész, és gyorsan visszatömkötte a holmikat a fiókba. Mrs. Ellertonka ütjében kedves régi divatú levendula illat fogadta őket. Hamarosan végeztek a kutatással. Rész nem tudta megállni, hogy meg ne állapítsa. Aranyos, derékasszony, igazi előkelő lélek. Ezután következett Simon Doyle fülkéje. Pizsamáját, szükséges apróságait átvitték Besznerhez, de két jókora utazó meg egy csomag itt maradt. A gardróban is volt még néhány ruhadarab. Most figyeljünk, barátom, mondta Poirot. Nem tudom, nem ide rejtette-e a a gyöngyöt? Lehetséges lenne? Nagyon is, barátom. Gondolja csak meg. A Tolvaj tudhatta, hogy előbb vagy utóbb sor kerül a kutatásra. A saját kajütjében errejteni rendkívüli gondatlanság lett volna. A közös használatú helyiségek másfajta nehézségeket jelenthettek. Ez a kajüt azonban olyan emberé, aki maga nem jöhet be. Ha itt találják meg a gyöngyöket, az semmit nem árul el nekünk a tolvajról. De hiába kutatták át a kajütöt kétszer is, nem volt eredménye a munkájuknak. Poáró morgott valamit, és visszamentek a fedélzetre. Linnett Doyle kajütjét lezárták, miután a holttest elszállítása megtörtént, de a kulcsa résznél volt. Kinyitották az ajtót, és oda is bementek. Minden úgy volt, mint reggel, csak a holttest nem feküdt az ágyon. Poáró, mondta rész. Ha van itt valami, az Istenért meg kell találnia. Tudom, hogy ha valaki, hát maga képes rá. Most nem a gyöngy sorral törődik, ugye Monami? Nem, a gyilkosságra gondolok. Hát, ha elkerülte valami reggel a figyelmünket. Poáró csöndesen és ügyesen dolgozott. Letérdelt a padlóra, és úgy nézett meg minden talpalatni helyet. Megvizsgálta az ágyat, kihúzogatta a fiókokat, kinyitotta a szekrényeket. Átvizsgálta az asszony utazóládáját és a két elegáns bőröndöt. Végignézte az aranyal díszített úti tartalmát. Végül a mosdó állványra fordította figyelmét a krémekre, púderekre, arcápolókra. De más nem érdekelte, csak két kis körömlakkos üvegcse, ezeket átvitte az öltöző asztalkára. Az egyik rózsaszín címkés üres volt, de egy-két csöpp sötétvörös folyadék maradt az alján. A másik bibor jelzésű üvegcse majdnem egészen teli volt még. Poirot mindkettőt többször egymás után megszagolgatta. A szobát cukorkailat töltötte be. Poáró elhúzta a száját és visszadugaszolta az üvegcséket. Talált valamit? kérdezte Rész. Eccettel nem lehet legyet fogni felelt Poáró egy francia mondással, majd felsóhajtott. Egyelőre nem volt szerencsénk, kedves barátom a gyilkos nem volt elég udvarias. Nem beszette el a kézelőgombját, nem dobálta el sem cigaretta végeket, sem zsebkendőt, rúst vagy hajtűt. Csak ezt a két kis üvegcsét? Meg kell kérdeznem a szobalányt. Igenis, van itt valami érdekes? Igaz, hol lehet az a teremtés? tűnődött rész. Újra becsukták a kajut ajtaját, és átmentek Miss von Schillerhez. Látszott, hogy itt is gazdag ember lakik. Csupa drága ruha nemű, értékes toalett cikkek, számtalan levél és személyes feljegyzés. Miss Bowers egyébként alapos rendet tartott itt. A mellette lévő Poáróé, é, és az utána következő részé volt. Ide be sem érdemes nézni, mondta az ezredes. De poáró megcsóválta a fejét. Érdemes bizony. Emlékszem egy esetre az Orient Express vonaton, amikor gyilkossági ügyben nyomoztam, s egy vörös kimonó eltűnt. A vonaton kellett lennie, és én meg is találtam. Mit gondol hol? A saját utitáskámban. Micsoda arcátlanság! Akkor lássuk, vajon most is eszébe jutott-e valakinek ilyen arcátlanság. De a gyöngy nem arcátlankodott sem poáró, sem rész ezredes holmiával. Alaposan átvizsgálták Miss Bauerska is, ahol semmi különöset nem találtak. Egyforma fehér zsebkendői voltak kezdőbetűvel. Ugyanígy eredménytelenül végződött az alapos kutatás Missis és Miss Otterborn kettős is. Majd Beszner doktor fülkéje következett. Simon Doyle lázasnak tűnt, érintetlen volt mellette az ebédes tálca. Nincs étvágyam, mentegetőzött. A szeme beesett, s egészben véve sokkal rosszabb színben volt, mint reggel. Méltányolták Beszner aggodalmát, aki mielőbb szerette volna kórházban tudni betegét. Poáró elmondta Doyle-nak, mi áradban vannak. Mikor megtudta, hogy a gyöncsor megkerült Miss Bowers jóvoltából, de hamisítványnak bizonyult, Doyle nagyon elcsodálkozott. Bizonyos benne, Monsieur Doyle, hogy a felesége nem készítetett másolatot az eredetiről, és nem azt hozta magával az útra? Egészen biztosan tudom, hogy nem, felelte Doyla fejét rázva. Linett nagyon szerette ezt a gyöngysorát, és minden üvé elvitte magával. Biztosítatta természetesen, és így nem is látta volna értelmét, hogy másolatot készítessen. Akkor folytatnunk kell a keresést, felelte a kis belga, és elkezdte kihúzogatni a fiókokat. Rész egy bőrömre vetette magát. Simon megtöbbent. De uraim! Csak nem gondolják, hogy az öreg Beszner doktor volt a tolvaj. Poiró vállat mond. Miért ne? Hiszen nem tudunk semmit a doktorról, csak amit ő maga elmondott nekünk. De hiszen nem rejthetett el itt semmit anélkül, hogy észrevettem volna. Valóban nem rejthetett el semmit anélkül, hogy észrevette volna, a mai napon, de nem tudhatjuk, mikor történt a csere. Akár napokkal ezelőtt kicserélhette a gyöngyöket a hamisítványra. Erre nem is gondoltam. A kutatás azonban eredménytelen volt. A következő kajutban Pennington lakott. Alaposan átnézték, különösen annak a nacsomú iratnak szenteltek különös figyelmet, ami linet ügyeire vonatkozott. Poirot rossz kedvűen a fejét. Mind tökéletesen rendben levőnek tűnik. Egyetért? A legteljesebb mértékben. Ügyes ember az. Ha volt itt valami, ami bajba keverhette volna, már nincs. Egészen biztosan az volt az első dolga, amint megtudta, mi történt, hogy elégesse. Valószínűleg igaza van, barátom. Poáró kinyitotta a fiók szekrényt, s jókora nehéz koltrevolvert szedett ki belőle. Megnézte és visszatette. Úgy látszik, nem csak madame Jacqueline hozott magával fegyvert. Igen, ez kétségkívül sugal néhány feltételezést. Viszont Line Deut nem ilyennel lőtték agyon. Egyébként arra gondoltam, hát ha a gyilkos ott hagyta a fegyvert, Mrs. Doyle szobájában, és valaki más megtalálta és a vízbe dobta. Lehetséges. Én is gondoltam erre, de ez számos kérdést vett fel. Ki volt ez a más valaki? Kinek állhatott érdekében, hogy védje Jacqueline de Belfort azzal, hogy eltünteti a pisztolyt? Tudjuk, hogy Miss von Schiller járt a kajütben, de miért akarta volna ő Jacqueline-t védeni? De mi más oka lehetett bárkinek arra, hogy megszabaduljon a pisztolytól? Hát, ha Miss von Schiller észrevette, hogy az ő sálja van összejukasztva, megharagudott, és az egészet a vízbe dobta. A sálat talán kidobta volna, de a pisztolyt? Azért egyetértek, barátom, ez is egy lehetséges megoldás. De már megint, bondj ő, mekkora ostobaság ez, és van itt valami a sállal kapcsolatban, amit még mindig nem magyarázott meg. Amint elhagyták Pennington kajütjét, Poirot azt ajánlotta, hogy a többi kajütöt kutassa át rész egyedül, és ő addig doyle megy még be néhány szóra. Visszafordult és betért újra Beszner doktorhoz. Simon ezzel fogadta. Jó, hogy jön. Gondolkoztam. Egészen bizonyosan tudom, hogy tegnap még az igazi gyöngysor volt a feleségem nyakán. Honnan tudja? Mert Lynette valahányszor kimondta a felesége nevét, elsápadt és rekedt lett a hangja. Ebéd előtt levette, és beszélgetés közben nézegette. Egészen bizonyosan tudom, hogy észrevette volna, ha nem az igazi gyöngy az. Mr. Doyle gondolja meg, hogy az ügyes hamisítványra nehéz ráismerni. Mondja kérem, nem emlékszik, nem adta olykor oda valakinek kölcsön a gyöncsort a felesége? Simon Doyle elvörösödött. Ezt bajos megmondanom, Monsieur Poirot, tudja, nem ismertem olyan rég, hogy a ah, igen, gyors románc volt az önöké. Tényleg, semmi ilyesmiről nem tudok, de azt észrevettem, hogy Linet nagyvonalúan bánt a dolgaival. Előfordulhatott, hogy kölcsönadta. És Poirot közelebb hajolt, nem volt a gyöngy egyszer Mademoiselle de Belfornál? Simon Doyle megpróbált felülni, és téglavörös lett az arca. Mire gondol, kérem, hogy Jackie? Ugyan. Ő halálosan becsületes. Nem lop gyöngyöt, kezeskedem róla. Nevetséges még csak rá is. Poirot furcsán megcsillanó szemmel nézte. Oh, lá! Hogy megharagudott? Simon makacsul ismételte. Jackie, becsületes leány! Poárónak Jackie hangja ötlött az eszébe, amint olyan forró mondta asszúámban. Én szeretem simon és ő szeret engem. Akkoriban azon tűnődött, hogy hármuk közül melyik mondott leginkább igazat. Most úgy döntött, hogy Jacqueline járt legközelebb az igazsághoz. Az ajtó kinyílt, rész jött be. Semmi, mondta Kurtán. Tulajdonképpen nem is várhattunk mást. Mindjárt itt lesz a sztjuárd és akiket azzal bíztam meg, hogy motozzák meg az utasokat. Egy nő egy férfi pincér kopogott be. Egybehangzóan jelentették, hogy semmi különösen gyanús dolgot nem találtak. A férfi utasok közül senki nem ellenkezett, csak az olasz tudós. Azt mondta, hogy ez megbecstelenítő eljárás. Egyébként ő volt az egyetlen, akinél a Stuart pisztolyra akadt. Milyen pisztoly az? Mauser, 25ös. Az olaszok nagyon könnyen felindulnak, vetette oda Doyle. Emlékszem, micsoda komédiát csinált riketti egy sürgöny miatt, mikor a feleségem azt hitte, hogy az övé nagyon durván bánt Linettel. Rész a sztjuárdeszhez fordult. Nagy darab csinos nő volt. A női utasok meglehetősen kellemetlen jeleneteket rendeztek a motozás alatt, Mrs. Ellertont kivéve, aki nyugodtan tűrt mindent. De nem találtunk semmit, a gyöngynek semmi ele, Miss Otterborn tarsójában kis gyöngyházagyú pisztoly volt. Rész rámerett. Kitört belőle. Hogy az ördög! Már örültünk, hogy megszabadult minden gyanú alól, és most ez... Hát ezen a hajón minden fiatal leány pisztolyt hord a tarsójában. Mit szólt, mikor megtalálta? Talán nem is vette észre, hogy láttam, mert háttal volt fordulva, mikor átkutattam a kézitáskáját. Akkor is tudnia kellett, hogy megtalálja. Megáll az eszem. És mi van a szobalányjal? Átkutattuk az egész hajót, uram. Még mindig nem találtuk meg. Rész visszament a jüdbe, és odaszólt Poárónak, hogy a szobalány még mindig nem került elő. Doyle felnézett. Kiről beszélnek? Louise Bourgierról, Mrs. Doyle szobalányáról. Eltűnt, mondta Rész. Doyle nagyra nyitotta a szemét. Eltűnt? Talán ő lopta el a gyöncsort, gondolkozott Rész. Neki lett volna alkalma, hogy készítessen egy másolatot. – És most féltében a vízbe vetette volna magát? – kérdezte Doyle. – Rész legyintett. – Dehogy képtelenség. Ezen a kis hajón fényes nappal nem tehet senki ilyesmit anélkül, hogy észrevennék. Valahol itt kell lennie. Odafordult az ajtóban álló Mikor látták utoljára? – Tán fél órával azelőtt, hogy villás reggelire csengettek, ezredes úr. – Át kell kutatnunk a kabinját, vélte rész. Hát, ha találunk valami nyomot? Lement a lépcsőn, Poáró utána sietett, bementek a kajütbe. Louis Bourget úgy látszik, nagyon unhatta másokhol miának a rendben tartását, mert a magáéval ugyancsak keveset törődött. Mindenféle ruha neműhányódott ittott, itt-ott, az úti nyitva állt, a székeken alsó neműk hevertek. Mi alatt Poáró a fiókokat nyitogatta, rész a táskából szedett ki mindent. A cipők az ágy mellett álltak. Egy pár fekete bőrcipő azonban furcsán oldalt feküdt. Rész különösnek találta a dolgot, becsukta a táskát és lehajolt a cipőhöz. Egyszerre felkiáltott. Puáró hirtelen visszafordult. – Keszkilia? – Rész sötéten mondta. – A leány nem tűnt el. Itt van, az ágy alatt.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 bevezette őket a saját kajütjébe, és elővette egy hosszú sebészkést. féle volt. Szó sincs róla, hogy közönséges késsel dolgozott volna a gyilkos. Remélem, mondta részhalkan, hogy uh, izé, egy késsel sem hiányzik. Beszne ránézett, aztán lassan elvörösödött. Hajja, kérem, mit gondol tulajdonképpen rólam? Azt hiszi, hogy én...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 Rozalika ügyében ő és Jacqueline ültek együtt. Az ajtó félig nyitva volt. Ahogy Poirot árnyéka rájuk esett, felnéztek. Rozali félénken udvariasan mosolygott Poirotra, egy kicsit bizonytalanul, mint aki valami új ismeretlen tevékenységet gyakorol. A kis belga most látta először mosolyogni a leányt. Csak nem plegykálkodnak, mademazell? Nem, hogy ha tudni akarja, épp a rózsainkat próbálgat. Ezek a mai lányok, mormolta Poáró erőltetett mosolyal. Jacqueline felfigyelt, letette a rúst, amit addig nézegetett, és kiment Poáró mellé a fedélzetre. Mi az? Történt valami? Igen, jól gondolja, madmazel, történt valami. Micsoda? jött ki Rozáli is melléjük. Újabb halál esett, mondta Poáró. Rozáli felsziszent.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 Senkit sem láttam. 23. fejezet Miss Bowers kijött Beszner doktorkajütjéből. Útközben igazgatta a kézelőjét. Jacqueline azonnal otthagyta Cornéliát és utána szaladt. Hogyan érzi magát a beteg? Nem olyan nagyon rosszul, mondta az ápolónő, de a hangja nem csengett túlságosan bíztatóan. Poáró is meghallotta, és észrevette, hogy Jacqueline elhalványodik. Tehát rosszabbul van, sikoltott fel a leány. Nos, annyit mondhatok, könnyebben fogom érezni magam, ha végre megröntgenezik, és altatásban teljesen ellátják a sebét. Mit gondol, monsieur Poirot, mikor érünk szellálba? Holnap reggel. Miss Bowers összeszorította az ajkát, és megrázta a fejét. Ez igazán rossz hír. Megteszünk mindent, ami tőlünk telik, de sajnos a vérmérgezés veszélye mindig fennáll. Jacqueline megragadta az ápolónő karját, és megrázta. Meg fog halni? Meg fog halni? Istenem, dehogy, Miss de Belfort. Bizonyosan mondhatom, nem fog meghalni. A seb maga nem veszedelmes, de mi hamarabb meg kell röntgenezni. És persze, a betegnek tökéletes ágynyugalomra van szüksége. Túl sokat aggódik, és izgatja magát. Nem csoda, hogy felszökött a láza. Előbb a felesége halála, aztán az újabb, sok. Jacqueline elengedte Miss Bowers karját, és elfordult. Most oldalt állt, háttal az ápolónőnek és poárónak. Nos, mint mondtam, bízunk benne, hogy minden a legjobban alakul, tette hozzá Miss Bowers. Mr. Doyle szervezete igen erős, talán egy napot sem volt beteg soha életében. Ez mellette szól, de nem tagadom a láza aggasztójel, és... Megrázta a fejét, még egyszer megigazgatta a kézelőjét, és elsietett. Jacqueline tántorogva, könnyektől vakon indult a kajütje felé. Poirot felfogta a könyökénél. Jacqueline ráemelte emelte könyben úszó arcát, és neki támaszkodott. Poirot bevezette a kajütjébe. A leány az ágyra dőlt, és zokogni kezdett. Tudom, hogy meg fog halni, és én leszek az oka, én leszek az oka. Poirot megvonta a vállát, és szomorúan csóválta a fejét. el. ami történt, megtörtént. Már késő bánkódni, az időt nem tudja visszaforgatni. Jacqueline újra felkiáltott. Én öltem meg, pedig úgy szeretem, úgy szeretem. – Túlságosan, – sóhajtott a puáró. Már ott, Londonban, azon az estén is erre gondolt. Tétovázva folytatta. – Búsulni azonban nem kell. Az ilyen ápolónők mindig a legrosszabbat várják. Az éjszakás nővér csodálkozik, ha este még élve találja páciensét. A nappalos nővér meg azon csodálkozik, hogy reggel még ott van a beteg. – Túlságosan és tisztában vannak vele, milyen gyorsan tudnak változni a dolgok. Aki kocsin jár, mondhatná magának minden alkalommal, ha egy másik kocsi jön hirtelen a kereszt utcából, vagy ha az a teherkocsi hirtelen hátrafelé indulna meg, vagy ha a szembejövő kocsinak egyszerre kiesne a kereke, vagy ha egy kutya ugrana elém a sövényből, akkor azonnal meghalnék. De azért az ember feltételezi, és általában helyesen feltételezi, hogy mindezek nem történnek meg, és biztonságosan megteheti az napi útját. De persze, ha balesetet szenvedett, vagy akár csak szemtanúja volt balesetnek, rögtön megváltozik a gondolkodása. Jacqueline elmosolyodott a könnyei között. Vigasztalni akar? Tudom is én, mit akarok. Nem kellett volna eljönnie erre az útra. Ó, bár ne jöttem volna. Olyan rettenetes. De ugye most már jó lesz minden? Maui, Maui. Simon kórházba kerül, és meggyógyítják, és minden rendben lesz. És boldogan élnek, míg meg nem halnak? Úgy beszél, mint a gyerekek? Jacqueline elvörösödött. Ó, oh, monsieur Poirot, én nem? Nem gondolt erre, hogy nem. Hogy korán van még? Lássa, ez hazug gondolkodás. Végre az érzéseiről nem tehet az ember, csak az a kérdés engedelmeskedik-e vakon, vagy nem. A nap lement, feljött a hold. Nem igaz? De, monsieur Poirot, nem úgy értettem. Túl korai még ilyesmire gondolnia? Mert ez a szokásos ászent válasz, ugye? De önben latin vér folyik, Mademoiselle Jacqueline. Szembe tud nézni a tényekkel, még ha kellemetlenek is. Meghalt a király, éljen a király. A nap lement, a hold fel kell. Így van, ugye bár? Nem érti a dolgot, ő csak sajnál engem, mert tudja, milyen rettenetes nekem a tudat, hogy ilyen bajt okoztam. Persze, persze, bólogatott poáró. A színtiszta szánalom igazán nemes érzés. Gúnyosan nézett a leányra, de valami más érzés is megcsillant a szemében. Ott hagyta a leányt és elindult a fedélzetre. Rész azonnal mellé szegődött. Poáró, drága barátom, szükségem van önre. Valami az eszembe jutott. Átkarolta Poáró vállát, úgy mentek fel a fedélzetre. Mit is mondott Doyle arról a sürgőnyről, meg az olaszról? No csak! Ez igaz? Talán semmiség, de utána kell járnunk minden apróságnak. Az ördögbe is két gyilkosság történt, és még mindig teljes sötétségben vagyunk. Nem, világosságban vagyunk. Van ötlete? kérdezte kíváncsian az ezredes. Nem ötlet, bizonyos vagyok benne. Mióta? Mióta Louis Burzsét megölték? Akasszanak fel, ha értem! Pedig olyan egyszerű, kedves barátom, olyan egyszerű, csak az a baj, hogy annyi szállat kell szétbontani. Látja, az olyan ember körül, mint Lina Doyle, annyi konfliktus van. Gyűlölet, féltékenység, irigység, rossz indulat. Olyan ez, mint mikor egész raj mézünk mög. De ön úgy gondolja, tudja, mi történt? Tisztán lát mindent? Én magam semmiben sem vagyok biztos. Gyanakszom persze, de... Poáró megállt, kezét részkarjára tette. Látja, ezredes úr, ezt szeretem. Itt áll, hallgat, és nem sürget, hogy beszéljünk. Tudja, hogy úgy is elmondanám, ha készen lennék a dolgok elrendezésével. Figyeljen! Vannak támaszpontok. Először is Mademoiselle de Belfort kijelentése ott az Assuáni parkban. Aztán Mr. Tim Ellerton vallomása arról, mit hallott és mit tett a gyilkosság éjszakáján. Louise Bourget szavai. Az a különös tény, hogy Mrs. Ellerton vizet iszik a fiaszódás viszkit, én meg bort. Tegye hozzá a két üvegecske körömlakkot és azt a közmondást, amit idéztem – Végül odaérünk az egész történet kulcsához, hogy a pisztoly a sálba meg egy ócska zsebkendőbe volt csavarva, és kidobták a vízbe. Rész hallgatott egy pillanatig, aztán megcsóválta a fejét. Nem, mondta, még most sem értem. Van valami halvány elképzelésem, hová akar vezetni, de amennyire én látom, annak nincs értelme. Pedig van, barátom, de ön csak az igazság felét veszi észre. Emlékezzen, az első elképzelésünk tévesnek bizonyult, így a legelejéről kellett újra újrakezdenünk. Már kezdem megszokni, hogy a detektív munka legnagyobb része, hogy kitöröljük a fejünkből a téves elképzeléseket, és kezdjük legelejéről az egészet, fintorgott rész. Így van, barátom, és pontosan ez az, amit a hétköznapi emberek nem tesznek meg. Felállítanak egy elképzelést, és mindent ebbe próbálnak beleerőltetni. Ha valami nem illeszkedik, azt elvetik, pedig mindig azok a tények a legfontosabbak, amelyek nem illeszkednek az elképzelésünkbe. Mindvégig tudtam, hogy nagy jelentősége van annak, hogy a pisztolyt eltávolították a büntet helyszínéről. Tudtam, hogy ez jelent valamit, de hogy mit, arra csupán egy fél órája döbbentem rá. Én pedig még mindig nem látom, mit jelent. Gondolja végig, amit mondtam, és látni fogja. És most tisztázzuk annak a sürgönynek az ügyét, ha ugyan a doktor úr beenged minket Doylehoz. Beszner doktor még mindig nagyon haragos kedvében volt. Mikor kopogtattak, mérgesen dugta ki a fejét. Mit akarnak már megint? A betegnek árta sok beszéd, jelentette ki. Láza van. Éppen elég volt az izgalomból mára. Csak egyetlen kérdést engedjem meg. Ígérem, tovább nem zavarunk, kérte rész. Három perc múlva visszajövök, és akkor menniük kell, jelentette ki szigorúan a doktor, és kiment. Doyle kérdően nézett rájuk. Mi tetszik? Mi újság? Tulajdonképpen apróság, mondta rész. Az előbb, mikor a sztjuárd jelenteni jött, elmondta, hogy szinyor Riketti nagyon felindult. Ön azt mondta, ez nem meglepő, hiszen ön már tapasztalta Riketti heves természetét. Azt is mondta, hogy Riketti durván beszélt az ön feleségével valami sürgöny miatt. Nem tud valamivel többet erről? Szívesen elmondok mindent. Vádi halfában voltunk. A második vízeséstől jöttünk vissza. Linett meglátotta társalgó asztalán egy sürgönyt. Azt hitte neki szólt, mert erre elkezdődött rajta a név. Elfelejtette, hogy ő már nem Ricsvé többé. A két név, Ricsvé és Riketti nagyon hasonló lehet, ha a csúnya kézírással vetik oda. Linett tehát felbontotta a táviratot. Nem értette a szöveget, és még ott állt csodálkozva, amikor Riketti jött oda, kitépte a kezéből és elrohant. A feleségem utána ment és bocsánatot kért, de ő goromban ráförmett. Rész és tudja azt is, Mr. Doyle, mi volt a táviratban? Igen. Lénet hangosan felolvasott egy részt, hogy nem folytathatta. Odakintről éles, rikácsoló hang közeledett. Hol van, monsieur Poirot? Hol van rész ezredes? Beszélnem kell velük. Azonnal beszélnem kell velük. Rendkívül fontos. Ben vannak, Mr. Doyle-nál? Bessner nem csukta be a Kajut ajtaját, csak a sötét ajtófüggöny fette a nyílást. Most meglibbent a függöny, és Mrs. Oterborn viharzott be. Arca vérvörös volt, turbánya ferdén állt. – Mr. Doyle! – szólt drámai hangon. – Tudom, ki ölte meg a feleségét! Simon csak bámult rá, Rész, meg poháró is. Mrs. Oterborn lenézően pillantott rájuk. Boldog volt ebben a pillanatban. Elméletem beigazolódott, jelentette ki. A mélységes, ösztönös indíték, a lélektani alap. Hihetetlen, de igaz. Részezredes élesen rászólt. Úgy érti, van valamiféle bizonyíték a birtokában arról kiöltte meg Mrs. Doyle-t? Mrs. Otterborn leült és előrehajolt, lelkesen bólintva... Abban ugye ugyebár egyetértünk, hogy akárki ölte meg Louis Burzsét, ő a gyilkosa Mrs. Doyle-nak is. Természetes, természetes, mondta türelmetlenül Simon, magától értetődik, de beszéljem már. Én tudom, ki öltte meg louis t ennél fogva azt is tudom, hogy a feleségét kiölte meg. Van tehát valami elgondolása arról, hogy kezdte két kedver rész. Mrs. Otterborn úgy fordult oda, mint valami tigris. Nem elgondolásom van, bizonyítékom. Bizonyítékom, érti? Láttam azt az embert a saját szememmel. Az Istenért kezdje az elején, kiáltott lázasan Doyle. Azt mondja, tudja, kiölte meg a szobalányt. Mrs. Otterborn bólintott. Elmondom önöknek pontosan, ahogy történt. Látszott, hogy nagyon élvezi a dolgot. Ez az ő nagy pillanata, az ő nagy diadala. Mit számít, hogy a könyvei már nem fogynak, hogy az ostoba közönség elhagyta őt, és újabb kedvencek felé fordult? Mégis újra szárnyra kapja majd a hír, neve minden újságban szerepelni fog, és a törvényszéki tárgyaláson nagy beszédet tart majd, ha ő lesz a koronatanú. Nagy levegőt vett, és beszélni kezdett. Akkor történt, amikor villás reggelizni mentem. Közbevetőleg legyen mondva, semmi étvágyom nem volt, mert mélyen átéreztem a tragédiát. Fele úton eszembe jutott, hogy, hogy valami kis dolgot a kajütőmben felettem. Azt mondtam Rozálinak, menjen előre. Mrs. Otterborn megállt egy pillanatra. Az ajtónyílás előtt a függő, mintha megmozdult volna kisé, de senki sem vette észre. Én, izé, Mrs. Otterborn akadozni kezdett, de aztán kénytelen volt folytatni. Nekem megbeszélésem volt a személyzet egy tagjával, ő hozott nekem valamit, nem akartam, hogy a leányom tudjon róla. Ő sok szempontból olyan kiállhatatlan tud lenni. Ez nem sikerült valami jól, majd a tárgyalásra kitalál valamit, ami jobban hangzik ennél. Rész kérdőn nézett Poirot felé. Poáró a kezével mutatta az asszony háta mögött az ivást. A függöny újra meglibbent. Az ajtó és a függöny között halovány acélkék csillanás látszott. Mrs. Otterbon folytatta. Úgy beszéltük meg azzal az emberrel, akit említettem, hogy ott fog várni a hajó tatjánál, Amint végigmentem a kajütök ajtaja mellett, az egyikből az a leány dugta ki a fejét, az a Louise Bourget, vagy hogy hívják... Várt valakit. Észrevette, hogy én vagyok az, és csalódottan betette az ajtót. Én akkor persze nem gondoltam semmi különösre. Tovább mentem, beszéltem azzal az emberrel, átvettem a, a csomagot, kifizettem, és indultam visszafelé. Mikor megkerültem a sarkot, akkor láttam, hogy valaki megkopogtatja a leány ajtaját, és bemegy hozzá. Ki volt? kérdezte rész. Mrs. Otterborn már kinyitotta a száját, mikor egyszerre fűsiketítő dörren is rázta meg a kajut levegőjét, és csípős lőpor füsteltelt meg minden. Mrs. Otterborn lassan oldalt fordult, mintha nagyon csodálkoznék valamin, aztán előre csuklott és összerogyott. Fülemellől keskeny vércsík futott le a földre. Egy pillanatnyi kábult csönd támad. Aztán rész is Poáró is kiugrottak a fedélzetre. Az asszony teste akadályozta a mozgásukat, rész lehajolt hozzá Poáró, viszont, mint egy macska átugrott fölötte, az ajtóhoz, majd ki a fedélzetre. Az teljesen üres volt. Csak a küszöb előtt hevert egy kolt revolver. Poáró futni kezdett a kajütök mentén. A sarkon majdnem összeütközött Tim Léleg szakadva jött a hajó orra felől. Mi az ördög volt ez? kérdezte lihegve. Poirot rákiáltott. Látott valakit út közben? Nem, senkit. Akkor jöjjön velem! Magával cipelte a fiatal embert vissza a küszöbhöz. Ott már egész kis tömeg áldogált. Rozali, Jacqueline, Cornélia mind előszaladtak. Mások is közeledtek a terem felől. Ferguson, Fentorp és Mrs. Allerton. Rész a revolver mellett állt. Poirot rászólt Timre. Van a zsebében kesztyű? Tim szolgálatkészen kapott a zsebéhez. Igen, tessék. Poirot felhúzta a kezére, és megvizsgálta a pisztolyt. Rész is leguggolt. A többiek lélegzet visszafolytva figyeltek. A hajó másik oldalára nem mehetett át a gyilkos, mondta Rész. Ferguson és Fentorp azon az oldalon ültek, meglátták volna. Poirot felnézett. Ha pedig erre menekül, Mr. Elertonnal találkozik. Rész a revolverre mutatott. Mintha nemrég láttam volna ezt a pisztolyt. Biztos akarok lenni a dologban. Kopogott Pennington ajtaján. Nem kapott választ. Benyitott. A fülke üres volt. Rész kihúzta a jobboldali fiókot, amelyben a revolvert látták. Nem volt benne. Hát így áll a dolog, bólintott Rész. De hol lehet Pennington? Mikor kiléptek, Mrs. Ellerton sietett oda hozzájuk, Puáró halkan mondta neki, Madame, kérem, vigye magával a kis Rozalit, és vigyázzon, rá. Az anyját ugyanis összenézett rész ezredessel, aki bólintott, meggyilkolták. Beszner most rohant elő. Gott im Himmel, mi az már megint? Utat engedtek neki, rész beengedte a kajütbe, aztán így szólt. Keressék meg pennington -t. vannak új lenyomatok a pisztolyon? Semmi. Rázta meg Poirou a fejét. Penningtonra az alsó fedélzeten akadtak rá. Leveleket írt. Csodálkozva emelte fel frissen borotvált hosszú arcát. Engem keresnek? Mi tetszik? Nem hallotta a lövést? Én? Most, hogy említik, mintha csak ugyan hallottam volna valamit. Miért? Mi történt? Kit lőttek le? Mrs. Otterbont. Mrs. Otterbont? Pennington őszintén elképetnek látszott. Ez csak ugyan különös. Mrs. Otterbont? Nem értem. Úgy látszik, uraim, valami őrült garázdálkodik a hajón. Nem lehet másképpen. Védőrséget kellene alakítanunk. Mr. Pennington kérdezte rész. Mióta ül idelem? Mióta? Dörzsölte meg Pennington az állát. Mondjuk úgy húsz perce lehet. Azóta nem ment el innen? Egy pillanatra sem. Nos, Mr. Pennington, mondta rész, az a helyzet, hogy Mrs. otterborn az ön gyilkolták meg. Huszonnegyedik fejezet Mr. Pennington egészen oda volt. Mr. Pennington nem is akarta elhinni. Uraim, mondta, ez valóban rendkívül komoly helyzet. Rendkívül komoly helyzet önnek, Mr. Pennington. Hogyan mondja? Pennington csodálkozva húzta fel szemöldökét. De, drága uram, én ültem csendben írogatva, amikor a lövés eldördült. Van esetleg egy szemtanú, aki bizonyítaná ezt? Pennington megrázta a fejét. Csak ugyan nincs bizonyítékom. De azt elgondolhatják, kérem, hogy képtelenség minden gyanúsítás. Hogy én felrohantam volna a felső fedélzetre, lepuffantottam volna azt a szegény asszonyt, közbevetően legyen mondva, mi okom lehetett volna rá. aztán visszaszaladok ide úgy, hogy közben senki nem lát, hiszen ilyenkor sokan vannak a fedélzeten. És mivel magyarázza azt, hogy a pisztolyával követték el a gyilkosságot? Attól félek, ez már csak ugyanaz én hibám. A gyilkosság után az utasok fegyverekről beszéltek, és én megjegyeztem, hogy ha utazom, mindig van nálam revolver. Ki volt ott a beszélgetésem? Sajnos nem emlékszem pontosan. A legtöbb utas ott volt. Igen, ez csak ugyanaz én hibám. Megrázta a fejét. Először Linet, aztán a szobalánya, és most Mrs. Otterborn. Hiszen ennek semmi értelme. Igenis, van értelme, felelte rész. Hogyan? Mrs. Otterborn éppen el mondani nekünk, ki volt a szobalán gyilkosa. Látott valakit bemenni hozzá. Az utolsó pillanatban, mikor már kimondta volna a nevét, egyszerre eldördült a lövés. Andrew Pennington elővette finom sejem zsebkendőjét, és megtörölgette a homlokát. Retteretes! Poáró komolyan szólt. Monsieur Pennington, szeretnék megbeszélni önnel egyet mást. Legyen kérem szerencsénk, mondjuk húsz perc múlva a kajütömben. Nagyon fogok örülni. De látszott, hogy Pennington egyáltalán nem örül a szíves meghívásnak. Rész és poáró összenéztek, és sietve kimentek a fedélzetre az írószobából. Ravasz, vén, semmire való, mondta Rész. De látszik, hogy fél. Valóban nem látszik boldognak Monsieur Pennington, bólintott Poirot. Amint felmentek a lépcsőn, Mrs. Ellerton tekintett ki a kajütjéből. Meglátta poárót és magához intette. Madame? Szegény, szegény gyermek. Nincs itt valahol még egy-kettős kabin. Átköltöznék, hogy együtt maradhassak vele. Nem mehet vissza egy pillanatra sem oda, ahol az anyjával együtt lakott, az enyém meg csak egy személyes. Majd intézkedünk, madám. Köszönöm, hogy olyan jó hozzá. Hiszen az első pillanattól kezdve szerettem szegénykét. Nagyon felizgatta a dolog. Rettenetesen. Úgy látszik, másért sem élt, csak hogy arra a rémes asszonyra vigyázzon. Ezért is sajnálom úgy szegényt. Tim azt mondja, hogy úgy látszik, ivott az anyja. Igaz ez? Poirot bólintott. Mrs. elerton a fejét csóválta. Szegény teremtés. Nem szabad elítélni. De szörnyű élete lehetett mellette ennek a kislánynak. Szörnyű volt, madam, Rosali büszke és hűséges leány. Igen. Azért szeretem úgy. A hűség ritka dolog a mai világban. Különös kis teremtés, büszke, tartózkodó, makacs, de rendkívül jó szíve van, azt hiszem. Látom, jó kezekre bíztam, madám. Ne aggódjék, én vigyázok rá. Rozali is ragaszkodik hozzám, szegényke. Mrs. Elerton visszament a őtbe. Poirot visszatért a tragédia helyszínére. Cornélia állt ott, mintha sóbálványá vált volna, nagyra nyitott szemmel. De, monsieur Poirot, én nem értem, hogyan tűnhetett el innen a gyilkos, anélkül, hogy meglássák. Csak ugyan ez a kérdés, helyeselt Jacqueline. Nem volt benne semmi boszorkányság, mademoiselle, szólt Poirot. Három különböző irányba menekülhetett. Jacqueline megdöbbenve kérdezte. Három irányba? Mehetett jobbra vagy balra, de más utat nem tudok, csodálkozott Kornélia is. Jacqueline törte a fejét kis ideig, majd kisimult az arca. Persze, ezen a szinten két irányba indulhatott, de a fedélzetek között is mozoghatott. Fölfelé nem volt hová, de mehetett lefelé. Poirot mosolygott. Jól tudja használni az eszét, Madmazel? Tudom, hogy buta vagyok, de még mindig nem értem, mondta Cornélia. Monsieur Poirot arra gondolt, hogy a gyilkos átkapaszkodhatott a korláton, és leereszkedhetett az alsó fedélzetre. Jóságos ég, hebegett Cornélia. Ez eszembe se jutott. Nagyon gyorsnak kellett lennie, ugye? Lehetséges ez egyáltalán? Könnyedén lehetséges, véltett Tim. A váratlan dolgok után mindig egy pillanatnyi dermedtség következik. Az ember hall egy lövést, és egy-két másodpercig mozdulni se tud. – Ön is így volt ezzel? – Mösszi Elerton. – Igen. Vagy öt másodpercig én is csak álltam és bámultam, aztán kezdtem rohanni. Rész jött ki Beszner kajütjéből. – Kérek mindenkit, menjen tovább. Ki akarjuk vitetni a holtestet? – Engedelmesen elszélettek. Poáró is velük tartott. Cornélia sóhajtva mondta, egész életemben nem fogom ezt az utat elfeledni. Három halott, lidércnyomásos nyomásos érzés. Ferguson meghallott, mit mond, odament hozzá. Mert túl civilizált maga is. Úgy kell a halált nézni, mint a keletiek szokták. Semmiség az egész. Szóra sem érdemes. Kornélia felelt. Nem csodálom, hogy ők úgy veszik, Senki sem tanította semmire szegényeket. Nem! Szerencsére! A sok tanulást tette tönkre a fehér fajt. Nézze meg Amerikát! Utálatos, mi megy ott végbe. Az embert megfojtja a civilizáció. Azt hiszem, bolondokat beszél, mondta elpirosodva Cornélia. Én minden évben hallgatok előadásokat a görög művészetről és a reneszánszról, meg a világtörténelem híres asszonyairól, Mr. Ferguson nyögött kétségbeesésében. Görög művészet, világ történelem híres asszonyai, beteg vagyok, ha hallom, a jövő a fontos, jegyezze meg, nem a múlt. Három asszony halt meg itt a hajón. Hát aztán, egyik sem ért semmit. Lynette Doyle haszontalan, gazdag élősdi volt, a szobalánya szolgalelkű parazita, Mrs. Otterbon pedig egyenesen kártékony szörnyeteg. Gondolja, változik valami, amiért nincsenek itt? Dehogy! Még jobb így! Nincs igaza, tört ki Cornélia mérgesen. Lehet, hogy magát betegké teszi, amit én mondok, de én is belebetegszem abba, amit maga beszél. Mintha ha semmi sem lenne fontos a világon, csak a saját véleménye. Én igazán nem szerettem szegény Mrs. de a leánya szerette, és most nagyon oda van, és a francia leányt sem ismertem, de bizonyosan őt is szerette valaki. Lynette Doll pedig már magába véve azért, mert olyan szép volt, értéket jelentett a világon. Én csúnya vagyok, talán ezért tudom úgy értékelni a szépséget. Ő gyönyörű volt, mint egy görög műalkotás, és amikor valami szép eltűnik a világból, az mindig veszteség. Tudja? Mr. Ferguson ilyetten hátralépett. Két kézzel markolt bele a hajába. – Leteszem a fegyvert! – kiabálta. – Elég, elég maga lehetetlen teremtés! Egy csöpp természetes női érzést nem látok a szavaiban! – Poiróhoz fordult. – Tudja-e, hogy Cornélia apját a szószoros értelmében Linet apja tette tönkre? – és ő még csak nem is irigyelte soha a meg a párizsi ruháit. Szelíden bégetett, mint valami bárány, hogy jaj, de szép, jaj, de gyönyörű. Szerintem még csak nem is haragudott rá. Cornélia arca bíbor piros volt már. De igen, haragudtam, de csak egy percre. Papa szerintem a csüggedésbe halt bele, abba, hogy soha semmit nem csinált jól. Haragudott egy percre. Nem, maga mondta éppen az előbb, hogy a jövő a fontos, nem a múlt. Ez mind a múltban történt. Hát mit rágódjak rajta? Most megfogott, mondta elhülve Ferguson. Cordelia Robson, maga az egyetlen valamire való leány, akit életemben láttam. Nem akarna a feleségem lenni? Ne mondjon képtelenségeket. Teljes komolysággal mondtam, hozzá még öreg detektív barátunk is hallotta, Felszólítom, hogy szükség esetén tanúskodjék mellettünk, monsieur Poirot. Én szabad elhatározásból házassági ajánlatot tettem ennek a fiatal hölgynek. Ki nem állhatom ugyan a törvényes korlátokat, de miután sejtem, hogy Cornélia másképpen nem fogadná el az ajánlatomat, ebbe is belemegyek a kedvéért. Nos, Cornélia, mondja ki az igent. Kornélia nagyon elpirult. Mondom, hogy képtelenségeket mond. Miért nem akar feleségül jönni hozzám? Először is nem komoly. Micsoda nem komoly? Az ajánlatom nem komoly maga szerint, vagy én nem vagyok komoly? Sem az ajánlata, sem maga. Különösen maga. Csak nevet mindenen. A civilizáción, kultúrán, életen, halálon nem megbízható a jelleme. Hirtelen elhallgatott, még pirosabb lett, és elszaladt a kajütje irányába. Ferguson utála bámult. Pű, ez a leány. Úgy látszik, komolyan gondolta, amit mondott. Neki megbízható jellemű férfi kell. <gül> Mi a véleménye erről a fiatal hölgyről, Monsieur Poirot? Nagyon elgondolkodott, úgy látom. Valóban, gondolkodom. Meditáció a halálról, vagy a végtelen halál Hercule Poirot híres monográfiája. Ön igen szemtelen fiatalember, Meg kell bocsátania nekem. Szeretem megtámadni a hivatalos intézményeket. Én hivatalos intézmény lennék ön szerint? Pontosan. Nos, mit gondol Miss Robzonról? Azt, hogy ő valóban megbízható, komoly jellem. Igaza van. A szíve is jó, az esze is a helyén van. Szerídnek látszik, de azért meg tud állni a talpán. Bátor és becsületes. Egy szóval csuda Nekem tetszik ez a leány. Mit gondol? Talán nem lenne rossz, ha megkörnyékezném az öreg boszorkányt, a nagynényjét. Ha őt meggyőzöm, talán Cornélia is beadja a derekát. Indult is mindjárt, Miss von Schiller ott ült a kilátóterem szokott sarkában. Még gőgösebbnek tűnt, mint egyébkor. Kötögetett. Ferguson egyenesen felé tartott. Poáró feltűnés nélkül besétált, diszkrét távolságban leült, és látványosan beletemetkezett egy képes labba. – Jó napot, Miss von Schiller! Miss von Schiller felemelte a félszemöldökét egy pillanatra, aztán még jobban elfordult. Hm. jó napot! – Figyeljen ide, kérem, Miss von Schiller, valami fontosat szeretnék mondani. Feleségül akarom venni az unokahúgát. Miss von Schiller pamut lepottyant, és vadul szaladt a padlón végig egészen a szemközti falig. – Úgy látom, elment az esze fiatalember. – Egyáltalán nem. Eldöntöttem, hogy feleségül veszem őt. Már meg is kértem a kezét. Miss von Schiller hidegen figyelte őt. Úgy nézett rá, mint valami furcsa, érdekes bogárra. Valóban? Gondolom, megmondta magának, hogy törődjön a saját dolgával. Kikosarazott? Természetes. Ez egyáltalán nem természetes. Addig fogom kérni, amíg beleegyezik. Biztosíthatom, fiatal ember. Gondoskodni fogok róla, hogy a húgom meg legyen kímélve az ilyen tolakodástól. Miért? Mi kifogása van ellenem? Miss von Schiller nem is felelt, csak felhúzta a szemöldökét, és erőteljes mozdulattal maga felé rántotta a pamut gombolyagot. Így jelezte, hogy a beszélgetésnek vége. Gyerünk, mondja csak meg! Mi kifogása van ellenem? makacskodott Ferguson. Azt hiszem, ez nyilvánvaló, Mr. Hogy is hívják? Nem tudom a nevét. Ferguson. Mr. Ferguson. Ejtette ki undorral a nevet, Miss von Schiller. Maga a gondolat is nevetséges. Úgy gondolja, nem vagyok elég jó neki? Úgy gondolom, ez magának is nyilvánvaló kéne legyen. És mégis mi baja van velem? Miss von Schiller nem is felelt. Van két lábam, két kezem, folytatta Ferguson. Jó az egészségem, és eszem is van, amennyi kell. Mi a baja hát? Van társadalmi rang is a világon, Mr. Ferguson. Hülyeség! – kiáltotta a fiatalember. Kornélia most jött be. Megdermett, amint látta, hogy félelmetes nagynénje kérőjével társalog. A dühös Ferguson meglátta őt, széles mosolyjal intett. Jöjjön csak, Cornelia! Éppen most kérem meg a kezét, a lehető legkonvencionálisabb módon. Cornelia! szólt jeges hangon Miss von Schiller. – Felbátorítottad te ezt a fiatalembert. Én? Én nem. Azaz nem úgy. – Dehogy bátorított fel! – mondta Ferguson jó akarattal. – Éppen csak azért nem ütött eddig pofon, mert túlságosan jó a szíve. – Cornélia, a nagynénye úgy gondolja, hogy nem érdemlem meg magát. Ez nagyon igaz, de nem olyan értelemben, mint ő hiszi. Az erkölcsi természetem valóban nem mérhető az önéhez, de az ő véleménye az, hogy társadalmi szempontból állok reménytelenül ön alatt. Ami úgy vélem szintén egyértelmű Kornélia számára. Igazán? Ezért nem akar hozzám jönni? Kornélia elpirult. Nem, mondta nyíltan. Ha szeretném, nem törődnék semmivel. Hát, hát nem szeret. Nem tudom szeretni, mert olyan rettenetes, hogy mindenről csak úgy beszél, minden csúfol, én... Könnyes lett a szeme, kiszaladt a szobából. Kezdetnek nem is olyan rossz, mondta Ferguson. Hanyad dőlt székében, a mennyezetre bámult fütyörészve, lábát keresztbe vetette, s odaszólt Miss von Fogom én még kémnek hívni? Miss von Schiller reszketett mérgében. Távozzon innen, fiatalember, mert különben csengetek a Stuartnak. Nincs joga engem kiküldeni, makacskodott förgöszön. Éppen úgy megfizettem a jegyemet, mint mások. De csak örüljön! Felállt és énekelve kisétált az ajtón. Jo, -ho -ho, egy gyüvegrom! Miss von Schiller dütől fuldokolva próbálta visszarángatni magához a gombolyagot. Poáró felállt, és felemelte, odavitte neki. Köszönöm, monsieur Poáró, mondta Miss von Schiller. Nem lenne szíves ide küldetni Miss Bauerst? Egészen magamon kívül vagyok. Ez az arcátlan, fiatal ember. Kisségkülönc, bólintott Poáró. Benne van a családban, el van kényeztetve. Remélem ráismert. Ráismerte-e? Miért? Kicsoda? ferguson nevezte magát, és nem akarja a címét használni az eszméi miatt. A címét? Igen. Ez a fiatal Lord Dowlish. Fürdik a pénzben, de Oxfordban kommunista lett. Miss von Schiller ráncos arca, Valóságos csatatere volt a különböző ellentétes érzelmeknek. Mióta tudja ezt Monsieur Poirot? Láttam a fényképét a lapokban, nem volt nehéz ráismerni. Azon kívül a családi pecsét gyűrű is nála van. Biztosíthatom, nem tévedek. Derűsen figyelte az érzelmek csatáját Miss von Schiller arcán. A hölgy végül méltóság teljesen bólintott felé. Én én igazán nagyon le vagyok kötelezve, Monsieur Poirot. át a teremből. Poirot elmosolyodva nézett utána, de aztán visszaült, és újra nagyon komoly lett az arca. Magába merülten gondolkozott egy darabig, végül sóhajtott és bólintott. Maui, mondta, minden egybe illik. 25. fejezet.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 Kíváncsi lennék a véleményére még egy dologban, monsieur Fentorpe. Ha ön próbálna elleplezni egy csalást, monsieur vagy madame Doyle-t választaná közül. Fentorp elmosolyodott. Mr. doyle kétség kívül. kétségkívül, Doyle nagyon eszes volt az üzleti ügyekben. A férje viszont véleményem szerint az a fajta, aki semmit nem tud az üzletről, és hajlandó bármit aláírni, amit elé tesznek.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 Ugyan, ugyan, Mösszél Pennington, mondta Poáró előrehajolva, a szeme zöld lett, és figyelő, mint a Macskáé. Nekünk kötelességünk felkutatni a gyilkosság okát. Az anyagi érdek nagy szó, uram. Pennington kelletlenül válaszolt.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 Ön csak ne aggódjon értünk, hozzászoktunk a felelősséghez. Azt meghiszem? Volt valami a hangjában, ami Pennington elevenyébe talált. Felindultan kiáltott. Mi az ördög jár az eszében? Poirot nem köntörfalazott, egyenesen megkérdezte. Csak azon gondolkoztam, kedves monsieur Pennington, hogy Lillett Ridgeway hirtelen házassága nem okozott-e valami kellemetlenséget önöknél?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 hiszen, ha most öli meg Madame doyle minden józanember gyanúja már eleve másra irányul. Azt pedig nem csupán hisszük, hanem tudjuk, hogy az önrevolverével ölték meg az asszonyt, aki meg tudta volna nevezni a gyilkost, aki megölte Linetet, majd Louis-t. Appokolba! tört ki Pennington, félbeszakítva Poáró tetszetős szónoklatát. Megis mit képzel? Hiszen maga megőrült? Miért öltem volna meg Linetet?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 26. fejezet Amint az ajtó becsukódott, rész bólintott. Ez több, mint amit reméltünk. Beismerte a csalást. Beismerte a gyilkossági kísérletet. Mi mást várhatnánk? A gyilkossági kísérletet még csak beismeri az ember, de magát a gyilkosságot nem szokás. Néha mégis, barátom, mondta álmos macska szemekkel Poirot. Van valami terve? Bámult el az ezredes. Poirot bólintott, majd sorolni kezdte újai mutatva a tételeket. Az asszuáni kert. Mr. Ellerton megjegyzése. A két üvegcse körömlak. Az én borom, amit a vacsorához iszom. A bársony sál. A foltos zsebkendő. A pisztoly a büntet helyszínén. Louis halála. Madame Otterborn halála. Igen, ennyi. Nem Pennington tette rész. Micsoda? Nem Pennington tette? Persze, volt indítóka, a szándék is meg volt benne, mi több kísérletet is tett rá, de ez minden. Ehhez a gyilkossághoz kellett valami, ami Penningtonnak nincs. Ehhez a tetthez vakmerőség, gyors és hibátlan végrehajtás, bátorság, rettenthetetlenség és leleményes, számító elme szükségeltetett. Pennington ezek egyikével sem rendelkezik. Ő csak akkor hajtotta volna végre a büntetet, ha tudja, hogy nincs kockázat. Ez a gyilkosság viszont kockázatos volt. A gyilkos borotva élen táncolt. Ehhez vakmerőség kellett. Pennington viszont nem vakmerő, csak ügyes. Az ezredes szinte tisztelettel nézett poáróra. Ezt aztán jól összerakta barátom. Én is úgy hiszem... Maradt ugyan egy-két dolog, a sürgőny például, amit Linet elolvasott, de remélem hamarosan azokat is tisztázhatom. A kutya fáját. Elfelejtettük megkérdezni róla Doylet. Akkor kezd elmondani, mikor szegény Mrs. Otterborn berohant. Újra beszélnünk kell Dojllal. Úgy van, előbb azonban valaki mást szeretnék kihallgatni. Kicsodát? Tim Elertont. Elertont képettel az ezredes. – Rendben, hívjuk ide. Becsengette a sztjúárdot, és felhívatta Timet, aki hamarosan belépett a kajütbe. – Azt mondja a sztjúárd, hogy beszélni akarnak velem. – Úgy van, monsieur elerton, kérem, üljön le. Tim helyet foglalt, arca figyelmes volt, de kisé unott is. Udvarias, de nem igazán lelkes hangon mondta. – Mit szeretnének hallani? – Inkább arra szeretném kérni, hogy ön hallgasson végig. Tessék, mondta udvarias meglepődéssel Tim, és felszaladt a szemöldöke. A világ legkitűnőbb hallgatója leszek. Biztosíthatom, hogy a megfelelő pillanatokban adok majd hangot csodálkozásomnak. Ez igazán pompás lenne. A csodálkozásnak nagyon is lesz helye. Tehát kezdjük. Mindjárt, amint először találkoztunk, Asszúámban nagyon rokon szembesnek találtam Önöket. Az édesanyja a legkedvesebb, legjóságosabb hölgy, akit láttam. A kisé koravén fáradt fiú arc megvonaglott egy pillanatra. Igen, az anyám jó asszony. Ezen felül azonban más okom is volt rá, hogy nagy érdeklődéssel közeledjem Önökhöz. Egy ismert társaságbeli hölgy nevét hallottam emlegetni, aki a rokonuk. Mademoiselle Joanna Southwoodról van szó. Ugyanis az utóbbi három esztendőben több különös rablásról értesült a Scotland Yard. pedig mind olyan módon történt, hogy kitűnően sikerült hamisítványt helyeztek az eredeti ékszer helyébe. Hosszú nyomozás után barátom Jeb felügyelő rájött, hogy a rablásokat két ember követte el, akik kiválóan összedolgoznak. Arra is rájött, hogy az elkövetőket a magasabb társaságban kell keresni. A figyelme végül Mademoiselle Joanna southwood terelődött. terelődött. Mindhárom esetben barátja vagy ismerőse volt az áldozatnak, és mindhárom elrabolt ékszert a kezébe adták, vagy kölcsön kapta. Az is feltűnő volt, hogy az életstílusa jócskán fölötte volt a lehetőségeinek. Másfelől világos volt, hogy a rablást, tehát a kicserélést nem ő végezte. Egyes alkalmakkor nem is volt Angliában, mikor az ékszert hamisítványra cserélték. A kép szép lassan állt össze. Madnaza Southwood egy időben tagja volt a modern égszerészek ipartestületének. Jeb felügyelő úgy vélte, a hölgy valami irügygel szerét ejtette, hogy jól megvizsgálja a kiszemelt égszert. Ügyesen lerajzolta, egy tehetséges, de nem valami becsületes aranyműves elkészítette a másolatot. A művelet harmadik befejező szakasza, a sikeres csere, valaki más feladata volt – Olyas valakijé, akiről nem is feltételezik, hogy az ékszerek közelében járt, vagy hogy bármi közel lenne hamisítványokhoz vagy utánzatokhoz. Azt azonban nem tudta kideríteni az én zsepp barátom, ki lehet ez a másik személy. Ön sok érdekes dolgot említett a beszélgetéseinkor, például egy gyűrűt, amely majorkán veszett el. Vagy azt a bizonyos estét, amelyen ott volt, mikor kiderült egy ékszerről, hogy hamisítványra cserélték. És persze Mademoiselle Johannát is sokat emlegette. Feltűnt nekem, hogy amilyen barátságos volt hozzám az édesanyja, annyira ellenszembesnek éreztem magam önelőtt. Szólhatott volna ez pusztán a személyemnek is persze, de úgy gondoltam, nem erről van szó. Akkor nem próbálta volna olyan elszántan elfedni kedves modorával az ellenszembét. Ebben, mikor aztán a gyilkosság után Madame Doyle gyöngy sora is eltűnt, azonnal önre kellett gondolnom. De ez nem volt elég. Mert ha ön, mint gyanítottam, összedolgozik Mademoiselle southwood Madame Doyle meghitt barátnőjével, akkor most is a cserét kellett alkalmazniuk, nem egyszerűen csak ellopni az ékszert. És akkor a gyöngyök váratlanul előkerültek, és én mit fedeztem fel? Hogy hamisak. Én már tudtam ki a tolvaj. Ugyanis a hamisítványt lopták el a kajütből, és adták vissza. A csere már korábban megtörtént. Poirot ránézett a fiatalemberre. Tim halott sápat volt. Nem küzdött olyan kitartóan, mint Pennington, de azért megpróbált szokásos gúnyos hangján felelni. – Valóban? És ha én tettem, hol van most a gyöngysor. Azt is tudom. – Tim ekkor végleg összetört, poáról lassan folytatta. – Csupán egyetlen helyen lehet. Végig gondoltam a dolgot, és minden érv egy helyre mutat. – A gyöngyök, műszi Elerton, a vannak elrejtve, a rózsafűzérben. A füzérgyöngyei nagyon gondosan vannak kifaragva, gondolom önkészítette, szétcsavarozhatók, bár ezt kívülről észre sem venni. Minden szembe beleragasztotta Linet egyik gyöngyét. Ön számított rá, hogy a rendőrségi helyszínelők tisztelettel bánnak a vallási szimbólumokkal, ha csak nincs komoly okuk a gyanakvásra. És azt is megfejtettem, hogyan küldte el önnek Mademoiselle Southwood a hamisítványt. Neki kellett küldenie, önök pedig idejöttek Majorkáról, miután hírét vették, hogy Madame Doyle idejön Nászútra. Elméletem szerint egy könyvben kapta meg a hamis gyöngyöket, amelybe középre lyukat vágtak. A könyves csomagokat szinte soha nem nyitják fel a postán. Hosszú csend következett. Végül Tim csendesen megszólalt. Öngyőzött... Jó játék volt, de most már vége. Nincs más hátra, gondolom, mint lenyelnem a keserű pirulát. Poirot gyengéden bólintott. Azt tudja, hogy látták az éjszaka, amikor kihozta a gyöngyöt? Igazán? Igen. Aznap éjjel, amikor Linet Doyle meghalt, valaki látta önt kilépni a kabinjából pár perccel éjjel egy óra után. Nézze, nem én öltem meg, esküszöm. Rettentő nagy párcba kerültem, ugye? Éppen azt az éjszakát választottam mindközül. Istenem, borzasztó volt! Igen, gondolom, kellemetlen percei lehettek. De most, hogy végre kiderült az igazság, talán segíthet nekünk. Madame Doyle még élt, amikor elhozta a gyöngyöket? Nem tudom. Becsület szavamra, nem tudom, monsieur Poirot. Már kifigyeltem, hol tartja éjszakára azon a kis asztalkán az ágya mellett. Benyitottam, vakon kitapogattam az asztalkán a gyöngysort, elvettem, és odatettem a másikat, aztán siettem vissza. Azt hittem, alszik. Hallotta lélegezni? Tim gondolkozott. Nem, mondta aztán. Nem emlékszem, hogy hallottam volna. Nagy csönd volt a kajütben. Érzett valami szagot vagy füstöt, mintha nem sokkal korábban sütöttek volna el egy lőfegyvert? Nem hiszem, nem emlékszem. Poirot sóhajtott. Hát, nem jutottunk előbbre. Ki látott meg? kérdezte kíváncsian Tim. Rozali Otterborn. Megkerülte a fedélzetet és meglátta önt, amint kijött Madame Dolka ütjéből. Akkor hát ő árult el. Poáró megrázta a fejét. Téved? Akkor honnan tudta? Onnan, hogy én Erkül poáró vagyok. Nekem nem kell, hogy elmondják a dolgokat. Magnazel Otterborn tagadott, sőt, hazugságba keveredett, amikor kikérdeztem. De miért? Szegényke bizonyára azt hitte, azt kellett hinnie, hogy a gyilkost akkor még inkább el kellett volna mondani a magának. Poáró vállat vont. Úgy látszik, ő másként gondolja. Különös leány, mondta megremegő hangon Tim, nagyon nehéz lehetett neki az édesanyjával. Valóban, nem volt könnyű élete. Szegény gyermek, mormoltatim. Majd rész ezredeshez fordult. Nos, uraim, mi lesz most velem? Beismerem, hogy én loptam el a gyöngyöket, és meg fogják őket találni pontosan ott, ahol M. Poirot mondta. Készen állok. Amit tettem, azért elviselem a büntetést. De ami Miss illeti, nem ismerek el semmit. Ellene nincs bizonyítékuk. Hogy hogyan jutottam a hamis gyöngysorhoz, az az én dolgom. Igazán korrekt hozzáállás, mormott poharó. Poirot. Tim fekete humorral felelte, egy úr mindig úr marad. Majd hozzátette, gondolhatja, mennyire bosszantott, hogy az édesanyám olyan jó barátságba került önnel. Nem vagyok én olyan elvetemült bűnöző, hogy élveztem volna, amint szemtől szemben ülök a sikeres detektívvel, épp amikor egy kockázatos akcióra készülök. Bizonyosan vannak, akiket szórakoztatott volna a helyzet. Nos, én nem vagyok ilyen. Őszintén szólva berezeltem. De azért nem tántorítottam el az akciótól. Tim megrántotta a vállát. Azért annyira nem féltem. Valamikor meg kellett ejteni a cserét, és ez a hajóút kitűnő alkalomnak bizonyult. Linet kajüttya csak két ajtónyira volt az enyémtől, és őt annyira elfoglalta a saját gondja, hogy észre sem vette volna, ha kicserélem a gyöngyöket. Kíváncsi vagyok, vajon? Tim gyors pillantást vetett rá. – Hogyan? – Puáró megnyomta a csengőt. – Megkérem Mademoiselle Otterborn-t, hogy fáradjon ide egy percre. Tim összeráncolta a homlokát, de egy szót sem szólt. A Stuart bejött, meghallgatta az üzenetet, és elindult Miss Otterbornért. Rosali pár perc múlva megérkezett. Látszott, hogy sokat sírt. Durcás arc kifejezésének semmi nyoma nem volt, mikor meglátta timet szemet, tágra nyílt, de csöndben leült, és szelíden megtörtem várta, hogy szóljanak hozzá. Bocsássom meg, hogy zavartuk, Miss Otterborn mondta részt gyengéden. Nem baj mondta csöndesen Rozeli. Poáró vette át a szót. Szükséges, hogy tisztázunk egyet mást. Mikor azt kérdeztem, kit látott az éjszaka Madame Dolka ügyjéből kijönni, azt mondta, senkit. Szerencsére az igazság így is kiterült. Monsieur Elerton megvallotta, hogy ő volt ott. Rozali Timre pillantott. Tim komor merevalccal biccentett. Pontosan mondtam az időpontot, Monsieur Elerton. Rendkívül pontosan. Rozali csak bámult, ajka reszketve elnyílt. De, de csak nem, csak nem. Nem én öltem meg mondta gyorsan Tim. Én nem vagyok gyilkos, Rozali. Csak a féle is tolvaj, a gyöngy vittem el. Most legalább tudja. Monsieur Ellerton azt állítja, hogy bement Madame Doyle kabinjába tegnap éjjel, és kicserélte a gyöngy egy hamisítványra. Igaz ez? kérdezte Rozali komoly, szomorú, szinte gyermeki pillantással. Igaz, feleltetim rész kényelmetlenül megmozdult, Poáró kíváncsi hangon folytatta. Nos, ahogy mondtam, Monsieur Elerton elbeszélését részben igazolja az önvallomása. Úgy értem, igazolja, hogy járt Madame Doyle kabinjában, azt azonban nem, hogy miért. Tim Poáróra merett. De hiszen, tudja. Mit tudok? Hát, tudja, hogy nálam vannak a gyöngyök. Maui, Maui, tudom, hogy önnél vannak, de azt nem tudom, mikor vette előket. Megszerezhette őket már korábban is. Épp az imént mondta, hogy Linet Doyle alig ha figyelt volna fel a cserére. Én azonban nem vagyok ebben olyan biztos. Tegyük fel, igenis felfigyelt rá. Tegyük fel, azt is tudta, ki előket. Tegyük fel, tegnap éjjel megfenyegette az illetőt, hogy mindent kitálal, és ön tudta, hogy komolyan gondolja. Végül tegyük fel, hogy ön szemtanúja volt Jacqueline de Belfour és Simon Doyle jelenetének a kilátóteremben. Amikor a terem kiürült, ön beosont, elvette a pisztolyt, és egy órával később, mikor a hajón mindenki nyugovóra tért, belopakodott Lina Doyle kajütjébe, és gondoskodott róla, hogy ne derüljön ki semmi. Istenem! kiáltott Tim. Arca hamus szürke lett, szemeiben gyötrelem tükröződött, amint poháróra merett. Poharó pedig folytatta. De még valaki látta önt, Louise, a szobalány. Másnap felkereste és megzsarolta. Vagy fizet neki még hozzá jókura summát, vagy elmondja mindenkinek, amit tud. Ön pedig rádöbbent, hogy ez a vég kezdete. Úgy tett, mintha belemenne az egyességbe. Megállapodott a leányjal, hogy villás reggeli előtt felkeresi a kajutyjében és átadja neki a pénzt. Aztán, míg ő a banki jegyeket számolta, lesújtott. Csak, hogy a szerencse újra ön ellen fordult. Valaki látta önt, amint bement Louis kajutyjébe. Az ön édes fordult Rozálihoz. Újra lépnie kellett tehát. Egyre nagyobb kockázatot vállalva, egyre elkeseredettebben, mert nem volt más választása. Hallotta, amint Pennington a revolveréről beszélt. Berohant a kajütjébe, elhozta a fegyvert. Aztán ott hallgatózott Beszner doktor kajütje előtt, és lelőtte Madame otterborn mielőtt leleplezhette volna önt. – Ó, nem, nem, sikoltott Rosali Nem tehette, nem ő volt. Ezután pedig az egyetlen dolgot tette, amit tehetett. A tat felé futott. És amikor én ön után futottam, megfordult és úgy tett, mintha az ellenkező irányból érkezne. Kesztyűt húzott, úgy fogta a revolvert, s azok a kesztyűk a zsebében voltak, amikor kértem öntől. Istenre esküszöm, hogy ez nem igaz, jelentette kitém. Egyetlen szó sem igaz belőle. De reszkető hangja megkérdőjelezte szavait. Ekkor azonban megszólalt Rozali, mindenkinek meglepetést okozva. Persze, hogy nem igaz, és M. Poirot tudja is ezt. Valami sajátos oka van annak, hogy ezeket mondta. Poáró elmosolyodott, és a megadás jeleként kitárta karját. Mademoiselle ragyogóan eszes, de ugye egyetért, hogy akár így is történhetett volna. Mi az ördög? kezdte Tim dühösen, ám Poirot felemelte a kezét, hogy elhallgattassa. Az egészből azt akartam, monsieur elerton, hogy lássa be, milyen bajba keveredhetett volna. Most pedig mondok önnek valami kellemesebbet. Én még nem néztem meg azt a rózsafüzért a kajütyében. Lehetséges, hogy amikor megteszem, nem is lesz ott a gyöngy sor. És miután a Mademoiselle Rosali nem vallott egy szót sem, nem járhatok el az ügyben. A gyöngyöket egy kleptomániás asszony vette el, de visszaadta őket. Ott vannak, abban a kis dobozban az asztalon. Kérem, nézze meg a kis dobozt a madmazellel. Tim felállt. Egy pillanatig beszélni sem bírt, végre halkan megindult hangon, csak ennyit mondott. Köszönöm, megígérem, többé nem lesz szükség rá, hogy új esélyt adjanak nekem. Kinyitotta az ajtót a leány előtt, aki felvette a kis dobozt az asztalról, együtt mentek ki. Tim a fedélzeten kinyitotta a dobozt, kivette belőle a gyöngy és messze kihajította a vízbe. Én? Vége! Mikor visszaviszem a dobozt poárónak, az igazi sor lesz benne. Micsoda bolond voltam! Rozáli halkan mondta Egyáltalán miért vágott bele? Úgy érti, hogyan keveredtem bele? Ó, nem is tudom unalomból, lustaságból, vagy tál az izgalom kedvéért? Mennyivel különlegesebb élet ez, mint egy munkahelyen vacakolni? Tudom, csúnyán hangzik, amit mondok, de valami rettenetesen vonzott. Gondolom a kockázat. Azt hiszem, értem, amit mond. De ön sose tenne ilyet. Rozali elmerengett, arca volt. Nem, mondta aztán egyszerűen, nem tennék. – Ó, oh, Rozeli! – mondta a fiú. – Milyen szép maga és milyen jó! Miért nem akarta megmondani, hogy engem látott? – Én féltem, hogy önt gyanúsítják majd. – És ön? Ön engem gyanúsított? – Dehogy! Én tudtam, hogy ön sosem tudna megölni senkit. – Nem bizony. Engem nem olyan kemény fából faragtak. Csak egy szállalmas kis tolvaj vagyok. Rosali félénken megérintette a karját. Ne mondjon ilyet! Tim két tenyerek közé fogta a kezét. Rozali, tudna... Tudna engem szeretni? Nem vetné mindig a szememre ezt a botlást? Rozali halványon elmosolyodott. Hiszen önnek is lenne itt az én szememre vetni. Édesem... – Drágám! – de aztán egyszerre elsötétedett Rozali szeme. – És Joanna? – Joanna! – kiáltott dühösen Tim. Most úgy beszél, mint anyus. – Kitörődik Joannával, hiszen lófeje van és ragadozó szeme. – A legkevésbé sem bonzengem. Az édesanyjának sohasem szabad tudni semmiről – mondta Rozali halkan. – Lehet, hogy egyszer elmondom neki. Anyus erős asszony, sok mindent kibír. És azt hiszem, ideje lenne, hogy kevésbé rajongjon az ő kicsi fiáért. Szerintem annyira örülni fog, ha megtudja, hogy Joannával csak amolyan üzleti kapcsolatban álltam, hogy minden mást könnyebben megbocsát nekem. Odaértek Mrs. Elerton ka ajtajához. Tim kopogtatott. Mrs. Ellerton kinyitotta az ajtót. Roseli meg én, kezdte Tim, Drága kicsikéim, mondta Mrs. Ellerton boldogan, és magához ölelte a leányt. Kedves gyermekem, én mindig reméltem, de Tim olyan buta volt, úgy tett, mintha nem kedvelné önt, de én tudtam, átláttam rajta. Rozali megtört hangon zokogta. Az első perctől fogva szerettem önt. Mindig azt kívántam, hogy, hogy bárcsak. Nem bírta tovább mondani. Boldogan sírt Mrs. Elerton karjai között. 27. fejezet. Amint az ajtó becsukódott, Poáró mentegetőzve nézett rész felé. Remélem, beleegyezik, barátom. Szokatlan eljárás tudom, de hát mindig nagyra becsültem a boldogságot. Az enyémet nem becsülte sokra, morgott az ezredes.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 szinte meg sem érzi a sebesülést. Az érverése erős, és a testhőmérséklete is csak kevéssel, magasabb a normálisnál. Végül sikerült elérnem, hogy az ifjú hölgy felszárítsa a könnyeit, de azért ez kicsi nevetséges, nyitvar. Egyik percben rálő, a következőben meg teljes kétségbeesésbe zuhan egy kis hőemelkedés miatt. Tudja, borzasztóan szereti azt a férfit, mondta Cornelia. Ah, oh,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 A sürgöny miatt szeretnék kérdezősködni. Beszner doktor úgy nevetett, hogy rászkódott bele az egész teste. Hahaha, <gül> az kitűnő eset volt. Nekem is elmondta Doyle, krumpli, articsóka, póréhagyma, <gül> Pardon? Rész ezredes egy kiáltással felpattant a székéből. Micsoda? Tehát ő az! Riketti!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 Beszner doktor két kedve vállatvont. Az nem. valódi csoda ne? Szerintem nem, felelt Poirot. Legalábbis nem ezen körülmények között. Mondja már meg, ki volt, kiáltotta Cornélia. végig végignézett hallgatóságán. Rész ezredes cinikusan mosolygott. Beszner még mindig két kedve bámult rá. Cornelia elnyílt ajkakkal izgatotta leste őt.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 Hamis kiinduló pontról indultunk. Azt hittük, hirtelen indulatban elkövetett gyilkosságról van szó. Valaki meg akarta ölni Lillard és megragadta a lehetőséget. Azt a pillanatot, amikor a gyanú természetes módon bizonyosan Jacqueline de Belfortra terelődött. Azt is feltételeztük, hogy a tettes szemtanúja volt a Jacqueline és Simon Doyle közötti vitának, és akkor szerezte meg a pisztolyt, amikor már mindenki elhagyta a termet. Ha viszont, barátaim, a kiinduló pontunk hamis, akkor talán az egész másképp játszódott le. És hamis volt. Szó sem volt itt semmiféle hirtelen indulatról. Ellenkezőleg előre el volt készítve minden kis jelenet. Az is, hogy azon az estén erkülpoáró boros üvegébe altatót szorjon valaki. Bizony. Ez történt. Elkábítottak, hogy ne avatkozhassak be az eseményekbe az éjjel. Csak nem rég ötlött fel bennem ez a lehetőség. Én mindig bortittam, az asztaltársaim viszont vizet, illetve viszkit fogyasztottak. Nem volt nehéz dolga a tettesnek. A megkezdett üveg állandóan ott állt az ebédlőben az asztalon. De aztán elvetettem ezt a gondolatot. Hiszen meleg napunk volt aznap, és én szokatlanul elfáradtam. Végül is nem olyan megdöbbentő, hogy kivételesen mélyen aludtam, és nem olyan éberen, mint általában szokásom. Láthatják, még mindig a hamis kiindulópont csapdájában voltam. Ha elkábítottak volna, az azt jelenti, hogy az egész gyilkosságot eltervezték, hogy mire este fél nyolckor feltállalták a vacsorát a tettes, már mindent elrendezett. Ez pedig még mindig a hamis kiindulópont csapdájában lévén abszurdumnak tűnt. Az első gyanút, hogy mégis tévesen értelmezzük a dolgokat, akkor éreztem, mikor a pisztolyt kihalázták a Nílusból. Először is... Ha felvetésünk helyes lenne, a pisztolyt sosem dobták volna a vízbe. – Aztán – Beszner doktorhoz fordult. – Doktor úr, önvizsgálta meg linetet. Emlékezni fog, hogy a seb széle meg van pörkölődve. Ez azt jelenti, hogy lövés előtt a fegyvert közvetlenül a fejéhez szorították. – Pontosan úgy van – bólintott Beszner – hogy a pisztolyt bársony csavarva találtuk, és a bársonyt átjugatta egy golyó. Azt feltételeztük, hogy a lövés hangját próbálta tompítani a tettes a sállal. Azonban, ha vastag bársony rétegen keresztül hatolált a golyó, merőben lehetetlen, hogy az áldozat bőre meg Az a lövés tehát, amely átjukasztotta a bársonyt, nem az volt, amely linetet megölte. Lehetett talán az a lövés, amelyet Jacqueline adott le doyle -ra? Újra nem. Két szemtanú is látta azt a lövést. Ezek szerint volt egy harmadik lövés is, amiről nem tudunk semmit, de a pisztolyból csak két golyó hiányzott, semmi jele harmadik lövésnek. Igazán különös, megmagyarázhatatlan rejtéllyel állunk szemben. Most következett, hogy két üvegecske körömlakkot találtam Linett Doyle szobájában. A hölgyek persze gyakran változtatják a körmük színét, de Linett Doyle mindig bíborvörös lakkot viselt. A másik üvegcse felirata szerint rózsaszín lakkot tartalmazott, de két csöpp sötétvörös folyadékot találtam benne. Az ellentmondás kíváncsi váltett, és megszagoltam az üvegcsét. És a szokásos cukorka illat helyett Eccet szagot éreztem. A folyadék, ami az üvegcsében volt, egyszerű vörös tintának bizonyult. Persze, nincs abban semmi különös, ha Madame Doyle vörös tintát tart magánál, de csak természetesebb lenne, ha a vörös tintát vörös tintatartóban, nem pedig rózsaszín lakos üvegcsében tárolja. Ezután megnéztem azt a foltos zsebkendőt, amelybe a pisztoly bele volt csavarva. A vörös ki lehet ugyan mosni, de mindig hagy egy halvány rózsaszín foltot. Lehet, hogy ez is elég lett volna, hogy rájöjjek az igazságra, de kétségbe vonhatatlan bizonyítékot kaptam akkor, amikor Louis-Burzsé halálakor rájöttünk, hogy a leány megzsarolta Madame Doyle gyilkosát. Nem az ezer frankos darabja volt a legfontosabb számomra, hanem néhány szó, amit reggel mondott. Figyeljenek nagyon! mert itt van az egész rejtély megoldásának a kulcsa. Amikor megkérdeztem tőle, látott-e bármit előző éjjel, igen különös választ adott. Persze, ha például nem tudtam volna elaludni, felkeltem volna, visszamentem volna a felső fedélzetre, akkor talán észrevettem volna a gyilkost, azt a szörnyeteget, amint belép madám kajütjébe, vagy kijön Beszner doktor érdeklődve szimatolt, és azonnal felelt poárónak. Ön ebből arra következtetett, hogy a leány valóban felment a lépcsőn? – Nem, nem erre célzok, mondta Poáró. A kérdésem arra vonatkozik, vajon miért mondta ezt nekünk? – Nyilván célozni akart valamire. – De miért célozgatott volna nekünk? Ha tudta ki a gyilkos, két lehetőség közül választhatott. Vagy megmondja nekünk az igazat, vagy pedig hallgat, és a hallgatásáért pénzt követel a tettestől, akit így módon sarokba szorított. Egyiket sem tette. Nem mondta azt, nem láttam senkit, aludtam. Nem mondta azt sem, igen, láttam valakit, ez és ez volt. Miért beszélt olyan jelentőség teljesen határozatlanul? Az ördögbe is. Egyetlen oka lehetett. Azt akarta, hogy a gyilkos hallja, hogy ő tud valamit. Kellett tehát, hogy a gyilkos is hallja a vallomását. A szobában kívüle négyen voltunk. Mi ketten ezredessel, Doyle és Besner doktor. Az orvos felugrott és elbődült. Mi csoda? Engem mer gyanúsítani? Megint? Ez egyszerűen nevetséges! Felháborító! Legyen csöndesen, mondta élesen Poirot. Azt mondom el önnek, amit akkor végig gondoltam. Nincs ebben semmi személyes. Monsieur Poirot nem teszi ezt fel magáról, súgta oda csillapítóan Kornélia. Tudtam tehát, folytatta Poirot, hogy csak kettő között választhatok. Doyle vagy Beszner? De mi oka lett volna Besznernek, hogy megölje Linet doyle -t? Az égvilágon semmi. Legalábbis, tudomásom szerint. Simon Doyle tehát? Lehetetlen, gondoltam. Először is számos szemtanú vallotta eskü alatt, hogy Doyle nem hagyta el a kilátótermet akkor este, míg a veszekedés ki nem tört. Másodszor pedig a veszekedés után sebesülten feküdt. Lehetetlenség, hogy elkövette volna a gyilkosságot. Mindkét tényre bizonyítékunk volt, Mademoiselle Robson, Jim Fentorp és Jacqueline de Belfort igazolta az elsőt, Bessner doktor és Mademoiselle Bowers szakértő véleménye a másodikat. Két sem fért hozzá, hogy igazak. Akkor hát csak is Bessner doktor lehet a tettes. A szobalányt hozzá még orvosikéssel szúrták le, másfelől viszont ezt az információt maga a doktor szolgáltatta önként. És akkor, kedves barátaim, egyszerre megvilágosodott előtte még valami. Beszner doktor nem lehet a gyilkos. A szobalánynak nem lett volna szüksége, hogy előtte beszéljen így, hiszen akármikor találkozhatott volna vele kinn a fedélzeten. De Doyle, kedves barátaim, ott feküdt az orvoskajütjében, egy pillanatig sem volt felügyelet nélkül, már pedig a szobalány tudtára akarta adni a gyilkosnak, hogy a hallgatását meg kell fizetni. Emlékeznek a szavaira? Monsieur, lássa be, mit mondhatnék. Értheti a helyzetemet. És erre Simon Doyle rári volt. Ne bolondozzon, kérem, mindenki tudja, hogy nem láthatott és nem hallhatott semmit. Ne féljen, én majd intézkedem a sorsáról. Nem lesz bántódása semmiképpen. Ez azt jelentette. Hogy hallgasson, megkapja a pénzt. Besne felhorkant. Képtelenség, amit beszél. Átlőtt térdel, simbetett lábbal, senki sem tud leszaladni a lépcsőn és megölni valakit. Én mondom magának, lehetetlenség, hogy Simon Doyle elhagyta volna a kajütömet. Igaza van, mondta Szeriden lehetetlenség, és mégis igaz. Csak is egy logikus magyarázata van a szobalány szavainak. Tehát visszatértem a kezdetekhez, és az új tudás birtokában tekintettem végig az eseményeket. Lehetséges, hogy a veszekedés előtt Simon Doyle mégis elhagyta a kilátótermet, de a többiek ezt nem vették észre? Úgy gondoltam, ez nem lehetséges. Akkor talán Bessner doktor és Mademoiselle Bauer szakvéleménye lenne téves? Újra csak nemmel válaszoltam. De eszembe jutott, hogy a két dolog között van egy hézag. Simon Doyle egyedül maradt a kilátóteremben körülbelül öt percre. Bessner doktor csak ezután vizsgálta meg. Erre az öt percre csak a látottakból következtetett bizonyítékunk van, és bár ez a bizonyíték igen meggyőzőnek tűnik, Többé nem lehetek benne biztos, mert mit is láttak pontosan, és minden kétséget kizáróan a tanúk? Madbazer Robzon látta, hogy Miss de Belfour elsüti a pisztolyt, és Doyle hátrahanyatlik. Doyle a térdéhez szorítja a zsebkendőt, és a zsebkendő vörösre változik. Mit látott és hallott, monsieur fentorb? Hallott egy lövést? és látta doyle amint egy vörös foltos zsebkendőt szorít a térdéhez. Mi történt azután? Doyle ragaszkodik hozzá, hogy kísérjék el Mademoiselle jacqueline ne hagyják egyedül. Azután azt javasolja Fentorpnak, hogy menjen el az orvosért. Madmazel Robson és Monsieur Fentorp elbiszik jacqueline és a következő öt percet vele a a kikötő kikötőfelüli oldalán. A doktorka ütje, Sőt, Mademoiselle bauer és Mademoiselle de Belfouré is azon az oldalon van. Dolynak két perc elegendő, hogy felkapja a pisztolyt a alól, kibújjon a cipőjéből, fürgén végig végigszaladjon a fedélzet folyó felüli oldalán, lesiessen a feleségek a üttjébe, megölje az asszonyt, a vörös tintás üvegcsét letegye a mosdókagyló szélére, hiszen nála nem találhatják meg. Visszajöjjön, felkapja Mademoiselle von Schiller bársonsáját, amelyet már korábban a széke mellé rejtett, és a belecsavart pisztolyjal most már csak ugyan magára lőjön. A szék, amelybe belehanyatlik, immár valódi fájdalomtól gyötörve az ablak mellett áll, kinyitja az ablakot, s aztán kidobja a pisztolyt és az áruló zsebkendőt a vízbe. Lehetetlen, ámult rész. Nem? Kedves barátom, nem lehetetlen. Gondoljon arra, mit mondott Elerton. Először hallotta a lövést, vagy dugóhúzást, aztán a csanást, És még előbb ember lépteinek neszét. Ki más járhatott volna a hajónak azon az oldalán, mint a mezítlábas Doyle? Nem tudom elképzelni, hogy ezt Doyle így kitalálta volna, ahhoz ő túlságosan ostoba. Az elszetalán lassú, de gyors és erős férfi. Ez igaz, de úgy gondolom, akkor sem tervelhette ki ezt egyedül, makacskodott rész. Nem is egyedül tervelte ki. Itt tévettünk mindannyian, barátaim. Úgy nézett ki a dolog, mintha hirtelen indulatból követték volna el a gyilkosságot. De nem hirtelen indulatból történt. Ahogy mondtam, előre el volt készítve minden kis jelenet. Nem lehetett véletlen, hogy Simon dolnak egy üvegcse vörös tint a zsebében. Nem, ez jó előre kidolgozott részlet volt. Nem lehetett véletlen, hogy épp egy egyszerű monogram nélküli zsebkendő volt nála. Mint ahogy az sem lehetett véletlen, hogy Jacqueline de Belfort a pamlaga alá lökte a pisztolyt, ahol szem elől tévesztve hevert. Jacqueline! Ő bizony a gyilkos két fele. Mi biztosította Simon Alibiét? Az, hogy Jacqueline rálőtt. Mi biztosította Jacqueline Alibiét, Az, hogy Simon ragaszkodott hozzá, hogy egész éjjel vele legyen az ápolónő. Kettejükben együtt megvolt minden tulajdonság, amire a gyilkossághoz szükség volt. Hideg, találékony, tervező elme, Jacqueline de Belfour elméje, és a tettek embere, aki hihetetlen gyorsasággal és pompás időzítéssel cselekszik. Ha a megfelelő szemszögből nézzük az eseményeket, minden kérdésünkre választ kapunk. Simon és Jacqueline szerették egymást. Csak vegyük észre, hogy még mindig szeretik egymást, és már is minden világos lesz. Simon elteszi lábalól gazdag feleségét, megörökli a vagyont, és elveszi régi szerelmét feleségül. Az egész terv csodálatosan brilliáns. Jacqueline zaklatása is ennek része volt. Ahogy Simon tette, tett haragja is. De azért követtek el hibákat. Simon egyszer beszélt nekem a parancsoló asszonyokról, és a hangjában valódi keserűség volt. Persze nekem akkor a feleségére kellett értenem a panaszát, nem jacqueline -ra. Aztán ott volt a viselkedése is, ahogy a társaság előtt a feleségével bánt. Egy hétköznapi angol férfi, mint amilyen Simon Doyle, nem mutatja ki nyíltan az érzéseit mások előtt. Simon nem valami jó színész, túl játszotta az odaadó hitves szerepét. Aztán ott volt az a beszélgetésem mademoiselle Jacqueline-nal, amikor azt akarta elhitetni velem, hogy valaki kihallgat bennünket. Én azonban nem láttam senkit, és nem is volt ott senki, de hasznos félrevezetésnek bizonyult később. Aztán volt egy este, amikor úgy hittem, Linet és Doyle beszélgetését hallom a kajütőm előtt. Doyle azt mondta, el kell intéznünk ezt a dolgot végre, egyszer mindenkorra. De nem Linethez beszélt, hanem Jacquelinehoz. A végső drámát tökéletesen megtervezték és időzítették. Engem elkábítottak, nehogy beavatkozhassak. Kiválasztották Madmazel Robson szemtanúnak. Szépen felépítették a jelenetet, egészen Jacqueline bűntudattól terhes, hisztérikus összeomlásáig. Jó nagy zaj csapott, nehogy véletlenül meghallják a lövést. Valóban kivételes okossággal kigondolt terv volt ez. Jacqueline bevallja, hogy rálőtt Doylra. Mademazer Robson és Monsieur Fentorpe tanúsítják, és amikor megvizsgálják Doyle lábát, valóban ott a sebesülés. Megcáfolhatatlan. Mindkettőjüknek tökéletes alibit biztosít. Persze, Simonnak komoly kockázatot és valódi kínokat kellett vállalnia, de feltétlenül szükséges volt, hogy olyan sérülése legyen, amely mozgásképtelenné teszi. De a tervbe hiba csúszott. Louis Bourget életben volt. Feljött a lépcsőn és meglátta Doigt, amint kilép a feleségek a és visszafelé szalad. Igazán könnyű elképzelni, mi történt a következő nap. A kapzsi szobalány gyors pénzt szerezni, és ezzel aláírta saját halálos ítéletét. De őt nem ölhette meg Doyle, mutatott rá Cornélia. Nem. Azt Jacqueline tette. Simon Doyle megkért, hívjam be jacqueline és hagyjam őket magukra. Azért akarta, hogy figyelmeztesse a szobalányra. Azonnal cselekedniük kellett. Tudták, hol tartja Beszner doktor a késeket. A gyilkosság után Jacqueline eltörölte és visszatette a kést a doktor táskájába. Emlékeznek, milyen kimelegedve, lihegve, elkésve jött be a villás reggelihez? De még mindig nem jött rendbe minden, mert Madame Oterborn látta, amint Jacqueline bement a szobalány és azonnal Simonhoz siet, hogy elmondja neki Jacqueline a gyilkos. Emlékeznek, hogy rákiáltott szájmon Simon a szegény asszonyra? Mind azt gondoltuk, kikészültek az idegei, pedig csak a társát akarta figyelmeztetni, hiszen az ajtó nyitva állt. Jacqueline meg is hallotta, és villám gyorsan cselekedett. Emlékezett, hogy Pennington az utasok előtt említette, hol tartja a pisztolyát. Értement kivette a fiókból, visszaosont a nyitott ajtóhoz, és lelőtte az asszonyt, mielőtt a nevét kimondhatta volna. Egyszer mondta nekem, hogy ügyes céllövő, és ez nem csak hiúdi csekvés volt. A harmadik gyilkosság után említettem önöknek, hogy a tettes három irányba menekülhetett. Azaz indulhatott a tat felé, ebben az esetben Tim elerton lett volna a gyilkos, átmászhatott a korláton, bár ez feletté valószínűtlen, vagy besurranhatott egy kajütbe. Jacqueline kajütje csak két ajtónyira van Bessner doktorétól. Megszabadult a revolvertől, berohantak a kajütjébe, összeborzolta a haját, és bebújt az ágyába. Kockázatos volt ugyan, de nem volt más lehetőségük. Csönd lett, aztán rész ezredes szólalt meg. Mi történt az első golyóval, amit a lány kilőtt dolyra? Úgy gondolom, az asztalba fúródhatott, van rajta egy friss mélyedés. Szerintem doyle bőven volt ideje, hogy kipiszkálja egy tolkéssel, és kihajítsa az ablakon át a vízbe. És persze volt nála tartaléklőszer, hogy úgy állíthassák be, mintha csak két lövést adtak volna le a pisztolyjal. Cornélia mélyen, remegőn felsóhajtott. Mindenre gondoltak, mindenre. Ez rettenetes. Poirot hallgatott, de pillantása beszédes volt. Azt sugalta, téved, mademoiselle, Nem gondoltak mindenre. Nem gondoltak erkül poirot -ra. De fennhangon csak ennyit mondott. Most pedig, doktor, váltsunk egy-két szót a betegével.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 Poirot kisétált a fedélzetre, de a leány nevetése még mindig a fülében csengett. Harmincadik fejezet Kora reggel érkeztek meg Szellálba. Poirot elborult arccal nézegette a fekete sziklákat. Milyen vadvidék! Rész mellette állt. Kiadtam a rendelkezést, szólt, hogy először is rikettit vigyék a partra. Hála Istennek, hogy horogra akadt. Sikamlós halacska volt, azt mondhatom, vagy tucatszor meglógott előlünk. Azután hordágyat hoznak doj számára, nagyon megvan törve az az ember. Nem meglepő, az ilyen kisfiús bűnözők rendkívül hiú emberek, de a magabiztosságuk csak szappan buborék. Ha egyszer kipukkad, megtörnek. Megérdemli, hogy felakasszák, mondta rész. Elvetemült gazember. A leányt sajnálom, de hát nem tehetünk érte semmit. Poáró megcsóválta a fejét. Azt mondják, a szerelem mindenre feljogosít, de ez nem igaz. Ha egy nő úgy rajong egy férfiért, amint Jacqueline rajong Simonért, az veszedelmes. Emlékszik, mit mondtam, amikor először láttam őt? A kicsike túlságosan komolyan veszi a dolgot. Ennek nem lesz jó vége. Igazam lett. Cornélia jött oda hozzájuk. Ó, mindjárt kikötünk. Majd rövid hallgatás után hozzátette. Beszéltem egy kicsit vele. Jacqueline-nal. Rettenetes lehet ott ülni a nagy darab sztjuárdesz mellett. Mari néni most nagyon haragszik rám. Miss von Schiller ért oda. Szeme sikrákat hányt, ráförmett Kornéliára. Mi jutott eszedbe megint? Azonnal hazaküldelek! Kornélia mély levegőt vett és úgy felelt: Nem megyek haza, néni kérem. Férjhez fogok menni. A Lordhoz? Mégis megjött az eszed? Ferguson váratlanul szintén előbukkant.-Kornélia, igaz, amit hallok?-Igaz? Hozzámegyek, Beszner doktorhoz. Tegnap este megkérte a kezem. A pénzért megy hozzá, gondolom kiáltott dühösen Ferguson. Nem azért vágott vissza Cornelia kedvelem őt jóságos és okos. Engem mindig is érdekeltek a beteg emberek, a klinikák vele csodás életem lesz. Úgy érti? Inkább ahhoz a guztustalan vénemberhez megy, mint hozzám hitetlenkedett Ferguson. – Bizony, úgy értem. Ön megbízhatatlan, maga mellett nem lenne kellemes élni, és nem is ember. Még ötven éves sincs. – De hiszen pocakja van! – Én sem vagyok éppen sovány, és a külső különben sem számít. Azt mondja, segíteni tudnám a munkájában, és ő mindent megtanít nekem a neurózisokról. Ezzel Cornelia hátat fordított, és elment. Ferguson Poáróhoz fordult. Ön szerint komolyan gondolja? Igen, bizonyos vagyok, hogy komolyan gondolja. Inkább azt a fontoskodó, unalmas vénembert választja helyettem? Kétségtelenül. Ez a leány megbolondult jelentette ki Ferguson. Inkább csak önállóan gondolkodó nő. Ön talán még nem ismert ilyen hölgyet. A csónak a mólóhoz ért, az utasok köré kordont vontak. Megkérték őket, hogy várjanak kisé a partraszállással. Két matróz vezette a haragtól fekete arcú rikettit. Aztán némi késedelem után hozták hordágyon dojt. De mintha kicserélték volna, kisfiús nem törődömsége oda lett. Alázatos volt és megrettent. A másik oldalról most vezette elő Jacques Lint a nagy darab sztjuárdesz. Sápadt arccal, de csöndesen ment. Látszott, hogy összeszedi minden erejét. – Hello, Simon! – mondta halkan. A férfi felkapta a fejét. Arcára egy pillanatra visszatért a kisfiús kifejezés. – Elszúrtam. Elvesztettem a fejem, és bevallottam mindent. – Sajnálom, Jackie. Cserben hagytalak. – Jacqueline rámosolgott. Semmi baj, Simon. Kockáztattunk és vesztettünk. Ez minden. Félreállt, a matrózok felemelték a hordágyat. Jacqueline lehajolt, hogy megkösse cipője fűzőjét. Aztán a harisnyáját igazította, s amikor kiegyenesedett, volt valami a kezében. Éles pukkanás hallatszott. Simon Doyle összerándult, majd mozdulatlan dermed. Jacqueline de Egy pillanatig álltott, pisztolyjal a kezében, arcán röpke játszott. Aztán, ahogy rész ezredes felé ugrott, a szívének szegezte az apró játékszerként csillogó fegyvert, és meghúzta a ravaszt. Lágyan hangtalanul rogyott össze. Rész felordított. Honnan az ördögből szerezte azt a pisztolyt? Poirot egy kéz érintését érezte a karján. Oda nézett. – Ön tudta, ugye? – kérdezte csöndesen Mrs. Ellerton. Poirot bólintott. – Két pisztolya volt. Akkor jöttem rá, amikor az utasok átvizsgálása után jelentették, hogy Rozali Otterborn kézitáskájában gyöngyházagyú pisztolyt találtak. Jacqueline ugyanannál az asztalnál ült, mint önök. Amikor megtudta, hogy mindenkit átkutatnak, becsúsztatta a fegyvert rozáli kézitáskájába. Később besúrant a leányka leánykajütjébe, és visszavette, miután elterelte a figyelmét holmi rúzsok összehasonlításával. És miután korábban mindkettejük kajütjét átvizsgáltuk, nem gondoltuk, hogy újra szükség lenne a kutatásra. Ön azt kívánta, hogy így vessen véget a dolognak? Igen, de nem akart egyedül menni a halálba. Így Simon Doyle könnyebb véget ért, mint érdemelte. Mrs. Ellerton megborzongott. A szerelem ijesztő dolgokra képes. Bizony, ezért van, hogy a legtöbb nagy szerelem tragédiával végződik. Mrs. Ellerton Timet és Rosalit figyelte, amint a napfényben ott álltak egymás oldalán, és hirtelen, váratlan szenvedéllyel azt mondta, de Istennek hála, van boldogság is a világon. Ahogy mondja madám, Istennek hála. Az utasok partra szálltak. Louise Bourget és Mrs. hol testét is lehozták a kárnakról. Végül Line Doyle testét is partra vitték, és szerte a világban felzűmögtek a telegramok, hírül adva a nyilvánosságnak, hogy Line Doyle, leánykori nevén Linet Ridgeway, a hírneves, gyönyörű, gazdag Line Doyle halott. Sir George Wood londoni klubjában olvasta a hírt. Stern Deer Rockford New Yorkban. Joanna Southwood Svájcban. A Moulton Underwoodi három koronafogadóban is csak erről beszéltek. Mr. Burnaby ösztövér barátja azt mondta. Hát, akkor sem volt tisztességes, hogy mindene megvolt. Mr. Burnaby pedig azt felelte. Az sem segített rajta, szegénykén. De egy idő után már nem róla beszéltek hanem a közelgő Grand National lóverseny esélyeit latolgatták. Mert, ahogy Mr. Ferguson mondta Luxorban, a jövő a fontos, nem a múlt.